اللهم من الشيطان الرجيم اللهم الرحمن الرحيم طاق والقرآن المجيب بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري. واسل لقد تم للتعني يقطو قولي وروت فاس متي سرت دي دژيوان پچاس موزولن چون کی سالون دیشم نذر شوه ديز دغه سري مرسلات ما او سورة مكّي سورة ترتيباً تندرسنب نجوراً تلور دي اكشم بعد المرتلات قبل البلد روض دي سورة دمكّي سورة ترام اغداو تلام هنگا تابدار دمحمد صل الله علیه سلام موږ دا چې جرأت او قرنۍ بیا دا ومه کې ومنته هغه مسئله کې چې نسبتي کوم چې ثقافت او زاريات ته پورته معنا دې را بث مخې صورت کرا هر کله چې مخې صورت کې آداب د معاشري ذکر شي د صورت کې د اصل عقیدې ته دوی دا چې د ریسه د سیاست په امانت ده مکه سورت اخر آیات کې ویل وو لله غیب السماوات والارض په سورت په لستون آیات کې ویل بنا له مما توتسبی نفس دمن او د مګریف په تو کې د انسان پرځریکه تر ازیده حریم منتقل نم دي ان تجاوز د صورت صورت ممتاز دي په حبلو الورید باندې الله رب لذ تنیز انسان ته د شادرغنهم می دی دغه صورت ممتاز یې په یېښم آیات باندې که رب العزت با جہنم تاوی حل امطلع تے و تقول حل مین مزیدن خلاقات دا صورت او صورت کی اثبات دا قیامت دا امسلان نسالین سرا اثبات دا قیامت کی او حلاکت دا خلقو چکم اللہ رب العزت دا د فرمانی دا وجنا حلاک او د لایلی اصليا قداوی د توحید باندې وجات اسمیه اول کی ذکر دا قاف بسم الله الرحمن الرحیم یبو کون تم دا فنون د الله باندې نامه دا تو ذکر دا رحمت باندې چې څنګه روحانی کړی په او ځکه چې په جهنم نه قاف والقرآن المجید قاف بعض علماوی قافنا مراد قضل عمر اللہ رب العزت کے سلدہ کار کردہ بعض علماوی لکا تصیر جانے والبیان ذکر کردی قاف کے اشارت اسماؤد اللہ سالاتا لکا صدیر وغیر نمونہ چکم دا قاف نرازی در این کو لادی قاف قافنا مراد قیامت دین او قرام قول دا دین کہ قاف زحاق رحمت اللہ علی ذکر کلی تسیر والمعنی دا قولنا قل کلی اذا جبل من نارین فی النار قاف دا پا جہننگ اور کی دنن یو بلغر دی دا اور قاف دا حقیم دی والقرآن المجید او ځای دې قرآني شريف دې بزرگي والا بلایجو ان جاءهم دلته ولقران المجيد مې څه کلام مهزوو شته دي زکہ ولقران المجيد شېد دې قرآني شريف دې بزرگي والا لذي څه مطلب چې بلایجو ان جاءهم اصل دلته مې څه کلام مهزوو دي زموږ په كبيره بهر القرأن نور ذکر کې اِنَّا کَا لَا رَسُولٌ حَقٌّ وَإِنَّا سَعَتَ لَا آتِيَتٌ یقینن تا حق پیغمبری قیامت راسم دی مبلع جیبو انجا دا قرآن شریف د بزرگی والا پده گواه دی جسد الله حق پیغمبری او قیامت راسم که دی سکی دا خبر او شوان متاجبو کدی دا چراغی دی تامن درم هم یو یرون که دیدوینا وقال الكافرون هذا شيء عجيب اسويل كافرانو دا یو څه دې عجیب ا کلا چمړي شي مونږه او شي مونږه قاوري دا وا په دې دل دي رايد الله پر مي تاهيد در کوي مونږه ناتن کوسل ارض هوا تي هم مان من اجسادهم د دېره بزنونه یعنی کومه اون ترا کتابن حسین کتاب دے ساتن کے دامل دی دین اس بد د روغڑے پاک باندې کرے چرای دی تا زدی په او کار مری جډ وډ کی دی اینه ګور دی اسمان تاسو فوق هم ته خالص دی دین صحیح بنیناها رنگی جوړળી مون دی لرا باز خلق ولایت دا گوه ایچ اسمان تا نکتله او پلانی ولی صلیخ کال اسمان تا نوکتی رو اشبیتا کالی نوکتی رو دا خوط ولایت مده اللہ پا خلا پومی اپنا مندوی لسنه اسمان تا ورده دین ابرت و اخلی میننگوری دی اسمان تا جلپا دیده سرنگی جوکلی موندی لرا و خیفزکلی موندی لرا او نشتی دی من فروش سچوان دی او زمکا وارولی دی مونگا او ایخلی منفدی کی غرونا و امبتنافیها او زرغنفری منفدی کی هر کسما جوړو تازنا بهی دازان. تابو سرطن دا بیاند بسیوت بے او پندو نصیحت بے لکل یابد منیف دا پار دا هریو بندا منیف چرا گزیزن کیوی اللہ تا او راورو منگا دا برنا ما ام مبارکن باران دا بركات دا خير والا فالزرغنكمون قدير ترى جنات باونه وحب الحصويد او داني لو كيدون كي لنعرى لو كي غنم وغيرا كي لو كي خلقنا بيا في داخل هو النخلة باثقات او كجوري اجت اجت لها طلع النزويد دا غير قارغن تيوي نزويد نزويد متراكبا بعضا فوق بعضا یو بل د پااسې نه ګ ګ ډېری وي داې زخ دی د پاه د بنده ګنو حينا به بلده تمته او تا د کوم په د باران سره حالکې اوچ کهزارې کلخوررو دا داود د دا دا صورتته د څنګه باران سره دا نورېدونونه ي دقطتې تام اوزی. ي داغې دي وطلیې د قونه نه تخف دث د در وړ او مخکې دی نه په د نوورې طسلام اوحاب او رکتې او قاوندان د کوي والا اصحاب او رکې ګنه پال مخکې ېشي چاې مراد مرات دیجن صاب وخدو د چاغېلی کن دی کړی وي کویانې کنې اوور ور بل کو وروي غورو پې یا دا کوي تراج دی ی پې غمبر سخواان لې طسلام راغلی او خله کوي تراب د هغې د دی او څنګه جان هغه مونږه حالاته نسبته د روپړیو عادیانو ترایانو یې او عمر ګرو دړوتلی سلام او اصحاب الایکت یو ملګری دې کې یعنی باندې والا قوم د شعیب سلام او قوم تباء قوم تباء یا خپل سره ځو ته ان یې مونږ کې چېوبل پس پرله پس پرله یا تبام اف کې ذکر کیو ته تیران د هغه قومو درې یو نیکمل تدړیو پخپلار تکرم دینیتا و مکیف دے علاقو تیری دلو داتو لے علاقے فتح کی خلق و ارتویل <سؤال> دلتا بنیبی علیہ السلام <سؤال> رازی نو آغا آغتیم که شاروی ریو شہید تو علا احمدہ رسول من الله حباری و نسمی فلاو مد عمری علیہ عمری لکنتو وزیر اللہ و ابن عمی فلاو جاہتو فلاو مد عمری علیہ عمری لکنتو وزیر اللہ و ابن عمی وجههتو لد عاد اغو و فررج تو صري كل غمی زدي ګواه کوم محمد صلى الله سلام الله في غمبردي او کاه چې عمر د نویر اسلام پور اوګ شووي او ذب معین جوړ شويدي وجهتتو ددې عاد اغو ما به دغزشمنانو سره جنکړوي و فرجه تو صري هی كل غمی او ما و دغه د سینی ن ټول غمو نه به مې لري کړي وسوګې مخې ته نه راغلي کومر یې دا عمر کور کې زونه راته او نبی ویل السلام باندې هغه پرمو نه ویلو په تبا په کور نه کومله څريو کوم هغه نه اهلو هذین کار کړو ټولو نسبد غرو کړو پیغمبرانو ته فح حق وایې تسنا ذل کې آزاد زما اي د رخي يومه بلکې نیمه سری دی پی لبتن په اشتباه دیدی من خلق جدید د پیدایش نیوینه او تهجیز درا پیدا کړې مونږه انسان او کوهی ګونو ما تو سزبی هی نفس او څو چيريږي په ژړه د دې کی امونګه ډیر نذ حبل الورید درا ګونو د شان عزت یعنی كلا شئ اخلي هغدواغي سنكي فرشته عن اليميني وعن الشمالي قايد خيو غز طرف تناسوي مراد دين مدارب ذكركي الملكين الحافظوين هغدواغ فرشته اخي هغد انسان دعمل حفاظتكي جلیکل كي ده انسانه يوخي مرد يوخي طرف تناسوي بلا غز طرف ته خي طرف والا نیکلیکي غز طرف والا غزيليكي ما من قولين نو ورځ دې دې سوينا ال لذېح رقیبنا عتید مگر د دې طرح رقیبون تاسون کی وادی ته عتید تیار فرښتہ جناغه ول زبل کلی وسنګ انسان د خلینا خبره وروهسي اورا دشی تقرط الموتی بهوش دې مر بل حقیق په ستر سره ذالک ما کنت منহু تحید نته د دنا صحي سختې دون کې یو روایت چې دواه را ځي الله هم معي الله غ مرات الموتي وکرات الموت دا اب نه اسلام کولم الله هم معي الله زما دادو کې الله غ مرات الموتي پهیا د مګو و سکرات الموت او په سختې د مرگې زرکدن باندې چې کله سي را دي الله زما په دادو کې مع دا ته ذالکا دا مرکی دی ما کونتا من و تحید نیت دا دینا تقصید انکی وانو فی خفصوری او کوکی باو و حلیشی پشپیلی کی دا ورز دا وادی یاد آزاد دا اورا بشی حریونت دا حال قرآن سائقون و شہید شرون کی پرشتی و شہید و گواهک دون کی پدی سائقون مانا یا خدا چی مخی میدان تا شرط بے شوری او سفرشتی بویشی گواهی کون کی بودی. یا جهنم تا شروعن کی او داده گناهونو گواهی کون کی. تاکیت روی تا فی غفلت من حادا غفلت کی پنا خبرچاکی لدینا د کشفنا عنکا غطا اکا فس لرکم انسانا غطا اکا پردیستا فا با سورا کل <سؤال> یوم حدید فسو گوران اندازی تیز دلتا فَتَكَشَّفَ عَنْ غِطَائِهِ فَバَسَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا دينما بمي قيامت دي خالص بند انسان نظر گتیسوی او قران شریف سورتیں واہا ایک سوچ کی دعہ کی ذکروں جو من عرض ذکر فإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى دا انسان مں گڑون پورتو دارن سورتیں وَنِي تْرَايْل کې موزیکونو به هڅه را یاڅي او مَن کان په دې حاضرې اامه او په نور زه نه معلومې دي انسان په ونګو دي زه نه معلومې انسان نظر به دي دي ګڼ جوابونه دي یو جواب د له نبیابات په نوردار کې د مختلف حالات کې جمع دي مختلف حالات څخه ټیم کې وړاندې وی څه ټیم کې ودیلې یا چې کم اامه ذکر دي دا انواالې د نیمتونونه او د الله د دیدار نه او او داسېې لدلې کوي دا خو چ سختیانې لتل دي فقاله فرنوو اووي ملګې ده د فر مراد غ کوي یا خو فرستان چې کوم لیکل کول او یا اثر و لمه همدته ووي یا مراد ددي عمل ما نو و ملګې ده د حمالله د یادې تاها وصلی چه ماس ده تیار، اندوزش کسکری ماس ده تیار دی. القیاد دی جهنم کلک ده فارنانید، اغرزوی، القیاد ده تسیغر تسنیده. یا خو القیاد سائق او شهید ده بولیکی، دی دوانو فرشتو ده بولیکی، لازخون یونسی و جهنم ته برو گرزوی. یا آم دا سارا مضاو چاگی ملگری ده فارت تسنید سمالیه. نوال قیاده که ویلی شویده. یاده ترا شیطان با و مراجزی که دادوان اغرزوی جهنم تا. هاری و کاثر آنید انادگر من ناعل لیل خیره من ناکون که دا خیرنا موت دن حدن و دنکه مریب شک دونکه حاکت اگرزید اللہ صلی اللہ بل تسوغر زوید الاران کل عذاب شدید تاو عذاب صخید او بوی ملگره ده دو دوتا او سکرین مراد شیطان دیکھنی. او بوی ملگرین شیطان اے رب زمان ما نو گمراہ کردی لرا لیکن او دا پا خلا پا گمراہ اخکارا کی او دادی تسلی بیان سور ابراہیم بیس نمبریات کیو که شیطان او دا پا خلنس کے بحث نکی گیا او با فرمائی لا تخت سمو لدی یا جگر امکوی ما سران تا کی ترا لی ګرمه تاسو ته بل وحید نه بدږي گی وینا ما ترا او نه مزه بزل لا مل ل العابد ای ظلم کو انکه په څ بند باندې سهار ذو بو یم جاهنم تا هلن طلعتي حیث دتوی وتقول وی وجهنم هل ممزيد اشته نورم تا هل ممزيد جهنم ته جسم رقل کو رچل حالو نورشتې نورشتې نور نور د وغوړی الله رب العزت دا قوادی ورته کړيواله عمله ان جهنم من الجنه والناس اجمعين تكون بجهنم په جهنم په نور نو خلقوای نور نور خلق د وغوړی حدیث شریف کی راځي الله رب العزت په جهنم د خپل قدم کې ودي د کې جهنم وي په څلړه د کمه د کمه راغلي دا غدي جو مطلب دا نور مداغديس مسبون داخل باکریشی جنتا وعوذر فتل جنتو نزی باکریشی جنت دفارا دمتخیانو غیر بعید نبوی لرے دا حاصدی چواد کولیشی لکل اوواب حفیظ حالی وراج رجیزن کاللہ تا اووابین اوواب یہو معنی باعد ذلمان داکی والمتوکل والا اللہ في الصراع والظران او بکر وراغ رحمت علی زکر کری او بکر وراغ رحمت اللہ علی زکر کری او وابنها و ته وی حده پا خوشاله و پغام که هر وقت که پا لحبان تواقل که زان سفاری. مدیت او وابنها وی لکیه. عبدالله ابن عباس پر فرمی او وابنها وی لکیه مصبیخ تصویح و یون هر وقت دی تصویحات و غیره و یون او درهم قول شعبی رحمت اللہ لی دی. او ایبو اللی بی یغفر الزنوب فی الخلوطی فیست آفر اللہ منو. آغا سڑیچ دیزان لنا سی خفل گناهون یادی یادی بیاد اللہ رب بلجتن دا غیف بارک بخن اغواری دیتوی دیکی گی اواب حفیظ یا خو حفیظ مراد حفیظ لحق اللہ تعالی فیفازد که انکی دا اللہ دا حق او قرطبی و حجیث ناقل کرده دیں نبی علیہ السلام فرمیلو من حاف محافظ اربار کاتم کی اول نهار کان اوابن حفیظا کم انسان که ده اشروع پا ورد که ده سلور رکات و حفاظت که خیال تاتی نه سلور رکاتا ده اشراکو سلاتی آجد ده دو رکاتا دو رکات اشراک ده سلور رکاتا مسکوی ده پا اوابن حفیث کلی کلی کلی کهی اللہ رب العزب دی که دیل رشوی که من خشیر رحمان بالغیبی ارحو تو چری دید می رغان ذات نا بالغی پی غیبو نا دید الله نے دی لی اور اضل کری تا پرمونی رجو کون کی راجند دن کی او ویلی کی داخل کی بے سلام بے سلام یوم انا بے سلام من العذاب وسلامت یا جا عذابنا یا سلام من زوال النعمه سلامتی یا زائل کی دلو دے نعمت نا ماں نعمتن زائل کی دلو خطری دی بنی درین قول دا دیگه سلام مانا بسلام من الله دا اللہ دا طرفنا پا دیبانی سلامتیا بوی دارا زہمش گریدا دا پارا دا دیها غصبوی چی دا دی خوکشی پا دیگی او منگ ترا مزید نورم یعنی زیتی نیمتونه دی خیر حالا چورو منگا مخی دا دینا د پیارونا چې حالا ډیر سختو دا دینا بخشن پنیولو کې څو ګر دینل دی بل بلات بل څنمانه هم لوګي ویلو کې احتجاجونه حمله وغيرها به کوله دغه ظالمانه کله کوي څو ګر دینل دی پر خارونو کې هیڅ ته حل می نه هیڅ هیڅ ځای ده خلاص دي بیا نه حالات څو خلاص دي په دې ان دې لاله کله ذکر دا زان نو څنګه بچي په قران شریف باندې نو تربیت شریف ثاني یقینا په قران شریف کې ل قام قا پندونه دی، دې حدې يمن كان لهو قلبن لپاره د هر هوا چې زریبي چې زړه د چا نې بیا پوزمندې نه چې پاتې کېږي د دې سمه چې کاله زیده غره لپاره پندې اصل قلب نه مراد دي مګر دې دېت ځاد چې ذکر شلوجهه په قلب مليبه تدرج الله ته انا بدون چې ذیو شوق مين ولل چې وي نه هغه ته نه پیدا وږي او کنده تیده یا تس شوک نیشتا امینه نیشتا یا دی پا زور کنولی یا مجبوری نناسته نو آقا چه چوبیس گانتیم قرآن شریف تناسته باغه بسا سروتی یکی نمتا قرآن شریف که خام اقا پندو نصیحت بین خدا حال چادا پارچوی قلب و نزرو یعنی اینا بستون که او القصما او کی دیده اغواغ او پا معنه دواغ بانده او دی دیده اغواغ واغو شهید ویده متوجه ناس دا درې رایتی کلم سره قرآن شریف سکین استو. دکی دا دریش رایتو. مینی او شوق سره قرآن شریف طرف متوجه شو. دویم غبونیم دی طرف متوجه کرو یو قابل خواجده آغی توجه توجود نه کوي او دریم چی کلم ناسته کم خبره کی دی پا توجود سر اوري الله فرمی خام خوافده که پندو نبکیتی. با سالکوی یروی قرآن شریف تا اول نا تراخیر اکین استم کما چنج رانه و سماکیسه تبدیلی رانه و السلام. و اصل هغه د آقا دا دری خبر خیال نوی ساته لی. ورنه اچه اللہ رب لیدت فرمیلی دا اللہ رب لیدت قبر چرم درونشی که دره. و سوکی دا دری آداب خیال اصطاعتی خام مخابر تقن و نسیت و فیده بسیم ملوی. دا اللہ خبر نوی سنگی چا تا فیده ملو نشی. و لقد خلق من والارض و او ساکیی ترا پیدا کریمونگا تمانو نوز مکا او چې چی پمیزدی دوانو کی دیفید ستتی یامین پمیگدار دشپا گرزو یا پمیگدار دشپا گلمبو او ندی رستی دیلی منتپدی که من لغوب ستره والی پس بیر علامای قولون تسلی او سبا کوي نبی علیہ السلام پا حرصو چی دیوئی او پاکی بایا نواس را دا حمد دربستان مخی درا قتلو دنور را و مخی دا پریو فصابحو، فصابحو، او ده شبیه پسیسه که فصبیح و تصبیح وی الله لرا و ادبار سجود او پریوتلو ده غرز دل و دستورونا و سجود مراد تستوری و غوزیگی دام ها غیات دیج ده تینزو ملزونو پا که ذکر شویده قبل طلوع شمتن مراد ده سهر مزده نورا خطرن مخی کیجی او قبل الغروب مخی ده پریوتلونا و ده مازیگر و من اللیل فصبیح و ادبار سجود د شپې الله را پر نما د تده کوه نوما خامه محسون موزونه دا پهې کې راغل و یو م یون مناددي و کېږ دا ها اوورته یوناداد منادې تواز زوکیاز کوونکې ممهکانطرریب د ځ نه ها اوور س ماونه ختا و به کې د چې شپېته پرتیان ذلكکه د ورځ د جواب ته لوېنې په ګرونو نه یتي نن مونږایو کوو مونږ ته دی واپس کیدل یومۃ تشقق الاارض و عارض سیوب چیز مګا ذالک حشر علینا یذیر راځي مته ولې قوم باندې آسان حشر علینا یذیر زمته ووچي معنی انسانان به مونږه قزونه روګال څو روبه دي به حدیث کرازی ترمیزی شریف حدیثی قردیو نور نقل کری دی. نبی علیه السلام یزل شام طرف تیگوت اونی ولی. بیانی نبی علیه السلام مفرمیل. من هاونا الہاونا تخشرونا رکبانا و مشاتا و تجررونا علی وجوهکم یوم القیامتی. اے خلقو یا ساتی تزیزینا من هاونا الہاونا تزیزینا حاونا, الہا حاونا. تزی حاونا یلی شام طرف تحشرون ربانا و مشاتا، تاسو بارا جمع کولیشی، پسورلو بانده و پیدل، وتجرون على وجوه کم، او تاسو قرمخی کم، مخونو من دراخ کلیشی، یوم القیامتی، پورز قیامتی، معنی اصول و پسورلو بینی کمال خلقیم، مستقام درجکی بینی ها و پیدل بینی، او چکم نعالی بینی تجرون على وجوه کم یوم القیامتی، پرما کي بچي ته زبر اخلي کيږي او هاشر ميدان ته بوستوي کيږي انشان طرف ته نه ګيلي سنامو طرف ته لاځي وليو محشر شام موږه پليج والله رب العزت خلق راځي میکي دارا يمك ولي کومامي يسير اسان مونږه خو پوي لو بغز باندې کي دي وي وما انت علييم بجبار او نيته بدي باندې زور کوم کي اسون ورکا ته قراني شيري تران من یاافوکي جېږي د عذاب زماه آې ک لاسوک پیدانیشاېڅوکې الله دذاب ېږي او به پیداي فه مالې پهباره ک راځ چېداات بویللو ورتې به دو کوله الله هم مجاالله م من یا قافو و رج مود یا بارو یا رحم الله هم مجاله یا الله اوګر من منیا خوف او ایدا کا دهاو جانا چریګی دا زابستان او امه ساتی سازوا یا بارو یا رحیم کینی ګدون کی اے مہرومان ذات زکه ګیر انسان کینی وی هغه قران نه بیا پیدا نشي شادوستین بسم الله الرحمن الرحیم سوره زاریات مکی سوره دی ترتیبا یو پوندستم مزلن شپه شپې تمام نظر شی مستو د سورته احقاف نه او مخکی د سورته غاشین ووښته سورته زاریات مکی سورته ترتيبا يا quando tum نزولن بيتم بعد الاحقاف قبل الغاشيان رابت دي سوره ده ما في سوره رايس دي رابت قصير شو معني رابت ما في سوره تي ويلو كذلك الخروج يولكم ايات كي نذی صورت کې وي پینځه آیات کې انما تو عذنون للسوادق واتر کو دي قیامت کورز پدې کومه وادي درڅې وي دي ها ټولې ورشته کې دي دارنګ مرګ کې صورت کې الله فرمایلو ا فلم ينظرو ال السماء اشو غمياتي ايدي مقدی صورت او محیط کی دی و سماع ای ذات الحبوق صفت دا آسمان شوی دیں. انتیازات دی صورت صورت ممتاز دی پا صفت اسمان او محیط کی و سماع ای ذات الحبوق باندی. دارانگ صورت ممتاز دی پا مقصد د پیدایش د انسان ماندی چپ قنایات کی. دري انسانو د جين پېدایښ مقصد دي خلاصې زورت سورۃ د سورۃ کې اثبات د قیامت د شواهد او ادله اقلیه سلاسه درې اسما اقلیه دلایلم او تخويف و صورت مجرمانو تا او بشارت مؤمنانو تا وجه تسمية صورت مول عياد كدا بسم الله الرحمن الرحيم روكم پهندات قنم دالله بانده قام مهربانی کرده ذكر قولو ده قیامت بانده او خصوصي مهرباني کړه چې چاته مقصد د هغه د جنو تفصیل کوه هغه یې بلس قبول دی و جاریات ذرون فالحاملات وقرا فالجاريات یسرن فالمقسمات امره دا څلور الفاظ دی وی غن مطلبون علماء ذکر کوي غواره مطلب حق د کوم چې عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ د علی رضی الله تعالی او نورسو ذو اقابرین کرام او من نقل دی عقدن وذاریات ذرون ذاریات نو مراد هل هواګانی یا کل الی جان تا د سینو کې له خارر اخاره کی د هواګانو ته ذاریات ویل کی وذاریات ذرون قسم ده د ها قسم د الله موږ کی ذکر کړو دا په مانده شاهد په مانده ګواه تا دی وی اني ګواه دي ها هواګانی یا غورون دی په غورولو سره اني بل حاملات وقرا حاملات وقرا نه مراد هغه غوري دي چې ګوج وکړې دی د باران د اوغو غوري دي چې اوغو پرتی ترتیبي باران تک پروت دي, فل شاید دي, ها ده دي بوج بوج دا تینه مراد دي بل حاملات وقرا شهد دي هرا غوري دي چې دونکو دی ګوج لرا یعنی ګوج د باران بل جاريات یسران جاریات مراد التي في شانه تمام در کې دریاف کې په اساني سره څن کې دي فل شاید دي هاغه سيجه څن کې دي پاکستان کې اصرام والمقسمات امرا تصيديها فرشتي تک مون کې د حکم الله والمقسمات امرا يو بولداله الملائکه تلذي تنقسم الارزاق بين مرادها او فرشتي دي ځان یې سکونه تقسیمون کې دي و این قول داد المصدی که نجوزی رحمت اللہ علیه ذکر کرده دی مراد ددینها غسلور لوی فرشتی چه آغی تا کارون حواله شوی کارون پا آغیبانی تقسم شوی دی اکه جبریل علیه السلام صاحب الوحی والغلظان جبریل علیه السلام تا دو کار او دا زابون کار حواله شوی دی چه وی روڑی او زابون روڑی دو این میکیل علیه السلام صاحب الرزق والرحمت یحیی علیہ الصلوۃ والسلام تا دریضه کارونه حواله شوی دی دارنګ مهربانی دا کارونه ور حواله شوی دی دریم دے استرافی علیہ السلام می استرافی علیہ السلام صاحب السوره صاحب السوره واللوح ده شپېلی کار هات حواله شوی دی او د لوی محفوظ د خیال تاسو او صلی الله علیه و سلام نقابز الارواح هغه تا درو نو قبل دا کار حواله شوي دی دازل مستری کبی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمی دا فرشته تیموراتی دا ټولې پدې گواهدې انما تو ادونا لسوالق دا جواب د قسم دی لیکن ان هاه چې تاسو سره وعده کولی شي ښا مخار اجتیادا او یقینا قیامت خامخا واقعي کیږي دن کې دی اوسمما زیتلفضک او قسم دی دسمان یا شااهد د عثمان ذا الفک خاون دلاررو یاد دسه فګوکهه مداریک زیکرکي تورا خول ح نه دا خستهلارو تویل کېي په اصل خبره دا زنانو خصوصسم د زنانو په کار ک شوي دي تع لکر غه را خکلی مداکر خدا پشان دلارو قرنگ ښکاری اکثر راکه می کپلی کی لوی لیکر خچلې دی زین ته کی جوښی وی دا دا پشان دلارو باندې ښکاری پشان دلارو ښکاری یا جالي و غیره پکشی وی نو مراد اسمن ذات الحقوق خاون اصل کې حقوق هغه لارو ته کی کم خېزوایی د پاره دی زین نه جوښی وی هغه هغه پشان دلارو وی دی وزن باز امام باندې پلارو سره کړی ده بل قول دا دی حبوکنا مراد از دي دی اسمان چه خاوند سطورو دی چې پیگی سطوری دي دریم قول دا دی چه ذات الحبوکنا مراد از حق تی بزکرکی ذات الزینه دی خاوند خائص دی اسمان چه اللہ دی تخائص ور پری یقینان تاسو لفی قول مختلف خام خاپ وینا مختلف کیهی مختلف نا مراد قیامت په مبارکه یي سوتیا څه تم وینات وي سوت بل څه یاد نویل اسلام په مبارکه چې چا شاعر وي چې شاعر وي چې مجنون دی یو پک او من اوتی یو پک او اړول شي ان یا په زمير باز لمو نویل اسلام ته راځي کړی دی باز لمو قرآني شريف ته زمير راځي کړی دی درې باز زمير راځي ایمان ته او صلورم چا زمین کړي کر ای خیامت تا نعرولیشی ردی پیغمبر قرآن و ایمان و ای ما من و فکر حرسون کی عرولیشی وی قوتل الخر حرسون قوتل مانا عبدالله ابن عباد صدقی لعنی پالانت شیوی دی حر یا پالانت دی شیٹ کلیان الَّذین هم این خیامت پا با بارکی توکل خبری کونکی تو دی خراسون، خراسون یا معنى دا کذابون، آغا دا روغ و یونکی عبدالله ابن حبال صحیح دا خراسون معنى که مرتابون، شک و یونکی پلانت چیوی دی حاغا دا نسبت دا روک و یونکی شک و یونکی یا پتو تل خبری کونکی حاغا کسان غنفی غمرت سابون، جیفا مسیحی کې سابون یعنی هر امکی پریخ و یونکی حق لرا یا هر اونکی دیل ران یا غاقل دی تاسو دې کلب وی رځ قیامت هغه سريبي قرباني یوټنون پوری تکړې شي واټبو وی لې شي اوس کې فتنه تکون عذاب تاسو تزاد ګناث تاسو دا ها وسې کې وي تاسو په دې تلوار کې وان کی یې تینان متقین اوس بشارت یې یقینا متقین په جنته کې یو په چینو کې بوي هغه سن کې غوي هرڅ ورته دی یګینن او دی مخ کې لدې ناموسلمین احسان خون کې خېګنه کوون کې کانو قلیلن من الليل لد شپینا ما یجهون ما یجهون یا قمان فی عبد الله ابن عباس فرمی ما یجهون من کہ لد عقبین شپین لا ګوړ ټولې څه ودی عبادت خون ما یجهون ها دې به عرب لغولو ما بلکی ما پاکپرمانا لغ بونده که دی با عرق لگولو یعنی زیاد کو پو بینو کولنو به عبادت کولنو و بل اصحار یو پا وقت دا سوا که دی باقنا غفتون و اصحار کل کشپا شپا شپا جیسیشی دی شپا جمی هسی دا شپا تا دیتا اصحار ویلی که دا تاجو دا دا تین چه کنو دی کې معلوم دا دی, دی که حقون لسائلی والمحروم که سوا دا د دا غفتون کو دا پار دا او پدم دکیدلیں دپار دے تین تون کو او پن اپن تاس کی ایت تاس نیو نی او رزق کو او آسمان کی رزق تاس دے یہ نی طلب درزک مراد نہ باران و ما توادون او ہا کی تاس پرواد کو لیشی مراد اولے نور ذکر مراد دین جنت تھی او زہ ہ سے وئی مراد دین جنت او جهنم دی ایا کتاب تر وازه کولیشی پس پسند در په آسمان د ځمکی یکراندا خامخ حق دی په شان دا کتاب خبري کوي حالاته چې حدیث زوی فی ابراهیم المکرمین واقع ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام آیا راغله تاسو خبره مل منو د ابراهیم علیه السلام المکرمین چړي عزتمن دیږي دی زګ فرشته وی کلاح تی داخل شلپ دی ویل دی السلام ویلی السلام علیکم ویلی ابراهیم علی السلام دی سلام جواب ورطور که علیکم السلام قوم من کرون تاثوی و قومی ناشنا فراغ الی اہلی و تراغ جلدیو کخب الاہلتا فجا بیجن سمین فتراتلیوک و پسخیر ردک ریشوی سرام فقربه ایلیهم و کرنی زید دیتا انا ورثيل الا تاكلون اي مخريكا سو او جسمنهم خيفه پسويري دي نه پټ عمر بين دين رحمه الله عليه ذکر كوري فرشتو ورتويل لا ناكل الا بثمنه مونږو بغیر دي قيمت نه نه کوي د مفتو خوراکونه خو نه کوي ابراهيم عليه السلام ورتوین كلو واجو ثمنه بو دي خوراکو کي دي قيمت کوي دي ول وما ثمنه بو لدي قیمت بس شيء بي ابراهيم علیه فرميل تسمون الله إذا عقلتم تاسو أولا الله نباق لي يعني الله من الله أوي كلا جتاسو خراج كوي اذا إذا او أو كلا جتاسو فارغ شينو الحمد الله أوي تاسو دي قراج قيمت دي دي يو بس جبره السلام مقتل ورد ورد ورد خلیر ورد, ورد, ورد الله بي دي ورد ورد, ورد منقو فرشتی و یریده د دینه پټه الویل <سؤال> <سؤال> دی لا تخف مریگا اصل <سؤال> دی جواب مخ کی شی وو دی ولی فاریث عالم الغیب ابراہیم الاسلام و یریده دی ور په مریگا پټ ابراہیم الاسلام یریزلی یا خد او جو واجب تری و یری دی زهاری اثرات سمخ باندې اختاری یا وج داوان چې قرآنی شریف بلې تفصیل کړی سورته هجر 52 آیات دی ابراہیم الاسلام مخ کی پټ یریده بیا ورته قالال <سؤال> عنا من کو موجون سېجر دابان ورتي مون تاافونه ې دل ورته پخبانې مویل ور مېي زر وررک تا تاب غلامنا من په غلام فها پا ه سره پهله تیم راته هو پ سرراغ ل لا خه د د في سر پتيدي سره پهكت وجهها بسپې ورته وقالت ریل یا جوزو ناکی امزی بودیش انده ایما دید دی اینا شی اگانو رو خلق افردلار که ای فسوکت وجهه ها وی تاکی ورک تندیتان ویو گورا اما خوال شی غم وغیره که دا محرم وغیره که مون بخونه وغیره و دا اخو جایزی و ابراهیم علیه سرام بیبیم دا کریدی و لیکن دا قبران سهی ندا باز کل غمون و دیگرام بخونه وخی یو وجه خدا دا دستا چه دست او شگان ها غم په کې زن وي او عام دا زانه متر غم وغه شي متنې او دا وي او په باره کې په سفا ديته راغلی نبی بیا السلام فرمیلي ل زمینه منږ زرببل من خدو ده و شقوب و د بداول جا یا من ل نه زمون نه هاک زبل خدو ده چې د مکوونه ني ینی غام کې و شق الجيوب و التريفيش لیدې ګیروانینا دریم وداه پلاول او دې نه جہالت نه غاری وهې چې زموږ نه دې جهت زانه او جہالت کیږي چې حکومت شو داوا موږ پیارګاری دا نه بیا دلته پاز باندې کورار و سفر کول او دابل کول دابل د دا کوی تاور میمنو خدمت کوله اوسه باز تصانیو چې زوګمرګا کول لاړ کارنه رسره راوړی تر اخره پرېږي یادي دا جہالت نه چې دا صفاتو دال کارنه بیا تفاهه دې څنګه یې اسلام د دینه منه کې جمع هغه او متین دې چا مګصرو هي دریم واه یی داوا د خوشالی خوشالۍ موقده او چې اغانو د نور زنانه د خدایم په وخت کې دن مخترو هي دریم د تا ژوند په تعلق ته وینه کړی او ترڅو چې تا ژوند توري ترایشي نشته کیږي بلا وجه ده دا ده عادت الزنانو ده. عادت الزنانو یو جیبا قبر سڑای ورساق سنگه تا سور کنو. و داسته آنگا ده خوبی اختیار ووو سلتینا. بلا وجه نو بل دا چې لر تعاج ته وجه ن کړي دي چې وجبون خبره ورته راغلی دا, دا تعجیبه بل ووج دا ده چې اصل کې بعض لمانېګپي دا پهڅوکت وجه دا, دا مقاب ته د سکاری دل دا چې راتل را پتیزې کې نو او چې کله پړتی را ځې پټ غه چېې یو فضخوا کيغ پټه دومره په جلې پظان را طوه کارته او مږ دا سری پهې فټو ب کې د سکاره چې انپن ټس ورو او بل د دې دینه فصوکه توجهه انا مراده د لکې نشنیولې کېدلی ځکه یو د خوشالۍ او قوا او شادان د انه خلک د غم په وخت کې دیږي درنګ دا تا ژوند او د تا ژوند وګینه او په چيزو ما ګوري او ما د اولاد ملوي او درنګ دا عادت زنانو ذکره دا عادت وګینو څلورم دا به اختیارته نشوي دي اختیارته نشوي او بل دا څو کل کې ذاتي ضرورت مرن دوپټه وغره کې تناقو دي, دي فاکيدا زانی فطولو نو وایي کې دا څه قابلیت چې مخ ته یې ورک او څه څه کوي او کار کړي کې بل څه قابلیت وقالت لیاجوزنا کې مزګړې ما شنديم ويل دي قضا نکوم دا ورانغي قال رب كبير ذرب استا چې تم دا غوډي پر تاجف مکه والله بتات اولاد تر کې دې کنه الله حکمت والا او کوه ذات دي قال فما خبكم ايها المرسلون ويل ابراهيم عليه السلام دی فرشتو ته دې حال تاسو یې لګول شو ویلې کنن مونږ لګلې شو قوم د مجرمان وتا لنور تل عليهم دیه پارا کیول ولي مونږ په دی باندې حجارت منوین داڼې دې ټی کرونا مستوامات نه در بیک لري المسرفین نشاندار طرفه دروستانه د پس اوی سلمنگا حرها غصو کیو پا دیکی ده مؤمنانونا یعنی نجاتا فما وجدنا پی ها غیر بیت من المسلمین. پس نو مندره مون پا دیکی سواد یا اوکود مسلمانانونا دیده این ها غولمات دلیلی سی کم کیوی پا ایسلام او په ایمان کی فرق نشتا دید. زکر مکی ذکر دی په اخرجنا نه کان فيها من المؤمنین. فی ها ذکر دی فما وجدنا پی ها غیر بیت من المسلمین. دغه فرق وینولې دوه الفاظ راول پدې کې سوک مومنانو مونږ وېستن د دیوالې او کور د مسلمانانو په کې نوې ایمان اسلام یو شوی نو مګې د ګرګلو زموې من د جزتی په کله د یو په معنا باندې ایمان تعلق د قضې سره دی او ځنام مونږ د دې اعمالو اګه څنګه چې دېږي چې معلومې دلته مشقات کېږي قرات له کنه بیا لنترنته غیبریله اسلام په می اقید نی اړلی ایمان مال ایمان نه خبر ک نوته ول الایمان بالله ایمان په الله باندې فرشتو کتابونه دی ورته ذکرته کله چې وای اقید نیان اسلام مال اسلام نه خبر ک نو به وتا اسلام کاری نو خودی دی یمستول لی رو دیني ول لی هدی ول لی ایمان د اقرین ندی او اسلام د عام ندی او د سورتي او یراتم په ولیکن قلو اسلمنا ما وزن معلومید اسلام او ایمان جدا څه دي اسلام دې ابتدا او دې تعلق دا ظاهر ترې ایمان تعلق هغه د باطن سره لازم او ملزوم دي ګوانه ایمان کول لازم خبره دې اسلام دوی اسلام سره لازم خبر ایمان دوی صرف ظاهری امره ټولې نخلاص دي یا صرف فاقیده باندې نخلاص دي جوانا لازم ملزوم او ملزوم او کل انا کل دی یو بل فمانه غانی استعمالی کی کل اسلام فزیکی بیمان داغلی دی ایمان مراد دی اسلام بی آغازی که با غلی فزیکی استعمال شوی بی و ترکنا فی ها آیتا لیل لذینا او فریخی و منگا فریخی نخا دفار دا کسانو یخافونا لعذاب العلیم یری دا عذاب درناکنا و فواقع دموتا لی اسلام کده دی من امنا مناد تفریش دونی بی کلال چې لګې مو موږ دلارا ترون په دلیل خيار سره فتولا بيرقه او سواول دي دې بيو کې يا مصقله معنا باندې زه وږي د خلک دخپلنا دلي خپل نادي او جنه تکبر کو کې دلا ور سره څه کتان ور سره يا باب معنا د مع باندې سره دلي وولې دو پپله مون منله دلینل ترواوله میمني ويل دي ظاهرول ني وني دي دنی مون کو نیو مون ګذلرا او لختار د دلنا صغور لرا سی می فجرات کی او هو ملیم او ود دګ د غم نه نبذ ازل کی سی غلذول په جلتی سره او په تیزی سره یوسف پت جنل او په هغه اډیا نو کی د ادرم نه مونال تسویت دنیوی کلاچ لګلوم قلیبان یری حلاقیم هوا شندا میو برخه دې استراتیګي ګروه پاره الا جاله کړمې اگر به ګرځول دې لرا پښان دې زري زري جواب کوم دې خپل ذره ذره بیکار وفی ووتی د موجه تلورما واه یاد کوم جو السلام تعالی علیه السلام د قوم کې سمجیانو چې الله دنیا کې حالات یې چنيو منه لې فواصل سمجیانو کې کله چې وېلې شې دي تا فائدہ واخلي ترڅو خپلې پر زیر سر پشوکا ده حکم دراب اخفلنا پر سونیول دی لرچغی او دی سکتلی پر ساقتنو دی دی دو ریزلو او نو دی منتصورین بدل غیب سون کی او قوم دنو علیه السلام مخی پیزاتین زمه واقعا اندر کول نمخی جیکنن او دی قوم فارسیقان نفرمان و سماه بنیناها او اسماع جو کری مندی لرابی ایدن یاقو بایدن ولاز نمراد تل تقویت او طاقت ده کنه ده الله د قوت او طاقتنا و انا لموت یوم او یګنه مخه مخه پرې کې لاق لموت یوم منا فرق ګر او سن کیو او دمکا ورګړی مون دی لرا پنیا مل ماحدون پس کیو ښه او د هاریون چیز نه خلق نه پیدا کوی موږ زوجینې جوړي لعلکم تذکرون یدا پارا کی تاسو څنګه ځواب لئ؟ فیروا ال الله فترامن نگی ال الله اذا الله ترثا الله ترثو سوګمنه نشي واله فیروا ال الله معنا مدارک امام نصيقي فیروا ال الله اء من الشرك الى الايمان بالله الشرك نرمن نگی الله باندې خالق ایمان وروي او من طاعت الشواني الى طاعات الرحماني بشيطان दाता بيدارينا دلا صاحبداري ترامندي کے اد اللہ ترا محمدی والدھی اوزنون نذری رحمت لاری ذکر پوری تفيرو الى الله اي من الجهل الى العلم جهالتنا علم ترطرشی ومن الكفر الى الشكرنا شكرينا شكر شکریا ترطرشی اد اللہ ترا محمدی یا الى, الى الله ما انا الکتاب الله دلا کتاب ترامندی کی یکی ننز تا سولارا دا د الله نه یرون که اخکاری ما او مگر دویز ترداللہ خلاح بل یکی ننز تا سولارا دا طرف اداللہ نا نزیر و مبین یرون که اخکاری ما دقا سی ما عطا لذینا من قبلی هم را سلنو پیا کسانو چمق کدی دینو دی تیز پیغمبر مگر ویلو دی پیغمبر ته چې حیرو لیوانه دی اتا واسو ایا دیو ست کړي یو ګلط په دې دا اعتراضونه کوي ګوئي کې دی یو ګلط په ست کړي چې مو خو حاضر ستدا اویل جرای کې نتاسم او ستدا خبرو کوي زه کټورو کې اسلام هم یو شان اعتراضونه شې ظاهر اولي باندې د خبرو ټول تبدیل شې بلوم قومان طاون بلکې دا خپل قوم دې تر څیښه لا غانې کونه چې مي خپل هم د خپل تر څیښه ذکر دې د اعتراضونه کوم کې دي فَتَوَلَّىٰ أَن وُم كَارَ تُبَارِكِ مَشْهُورِ دی ہوئی کارو بچو ته و کولو کله دا انسان زمکه تلاش کړو متاث زر ان دی په بچور دی کلاک کې څه ټکاني نه ویلي کارو ته دی تاسو نه چېز د غتی شتاس پخپلې دې ریډ اولادن تخله کې سرقې شي د اسلام نګونو مې څه څه په سر کې دخل دې کرا دینه رغالتي بلکې را دې قوم سرکشان فَتَوَلَّىٰ أَن وُم تَصَوَّرَ دَبینا تما انت بملون فسنة مرامت شوئي فند ونسيات ورقدي تاييكينا فند ونسيات تنفاول مؤمنين فايدا ورقي مؤمنان وطا وذكر فسو فند ونسيات ورقان ومقه تتصيلوشي سرقاق 45 سياتي تذكر بالقرآن فند ونسيات تا قرآن شريف تاورتا ثم مقه ذكرتو قرآن شريف يوز بل بلد تتصيل او دا تتصيل سرقاق 45 سيات عشريني عجب شوئي وما خلقت الجن والإنس إلا لعض وما خلق تلجنن، او ندی پید اگوی مونگی پیریان الا لیا مگر دا پارد عبادت ینی اصل مقصد دی انسانانو حاغ عبادت توبندگی دا دی وجنا یو شعروی لامی تعلیل یا بدون راداد یا قلون را حر قصد انکر دیاد لامی تعلیل یا بدون راداد یا کولم راه گه تک انکه بیا و دلتا لیا غذن ذکر دی یا کولم چا تنه دی ویلی شي وي انسان خراب د پیدا کړي بلکې کورانی شریر څنګه قضیږي چې موږ عبادت د پاره پیدا کړي دي دې وا عبادت تهون کی وي په دغه زم کی سوال دار ازي ته الا لیا غذول موږ دا د عبادت د پیدا کړی دي ڈا خلق ڈاوری کول پتول عبادت مکنی انسانان و پیران کول جا عبادت توری نکی نیو جواب خود دی سید بن مسیب رحمت اللہ علیہ ذکر کر دی هاوی خاص دی حق المؤمنین داد انسانانو و پیرانو هاو پیران و انسانان که مومنان دا داد آغی پبارک خاص دی جدا منگا پیدا کری دی دا پارد عبادت دی ولیکن غرا جواب آگا دی کم کی تصفیر مجری پر دی هاوی زما پرن که مستعدین لیلعبادتی صالحین لحا که دا قیار عبادت دا پاردی دا دی طاقت لیرون کی دی او انسان که سو الله اللہ عبادت بی اللہ د طاقت لی عبادت ورکنه دی او دی مثل هاگا حدیث دی که نبی علیہ السلام فرمیلو ما من مولودین یولدو علی فطرت الاسلام ما مولیدین الا یولدو علی فطرت الاسلام تو آبا واهو یوحوی او یو نصرانهی او یو مجلسانهی او کما خال حدیث یو مطلب داو اینیش ده ایس یو ماشون مگا پا فطرت اسلام پیدا کیه نو مطلب مقتیر شو یو دعیات سرم منافت مطلب پی تذکیر مذاری ذکر کری فطرت اسلام دا, دا ماناد اسلام قبلول و طاقت اللہ پا هر یو انسان کی خلی دی دیار ادم مو اطلاع یهودی یا نصرانی کی او که اسلام قبلی نو انسان اسلام قبل دیشید زبطه سی هر یو او هر انسان کا عبادت کئی الله ورسا تاقت عبادت ورکره دید ما ارید و من هم من رزقن نغوار مون دیدینا ترزق و ما ارید و یتعیمون او, او نغوار مون دیدینا دا چی دی مون دیمون تقراک را کی توام را سرا کی بشکا اللہ رب رزق هو الرزاق ولرزق ورتو ان کې خاونده طاقت مزدی په یقینان دره دارا ده کسانو ځالېمان دي ذنوبن یورمون به وی ذناونو به وی مخ ذنوب اصحابهم فشاند یورمون بسم الله الرحمن الرحيم سورت دور مکی سورت دی پر دیبان زو پان زستما مزلن نازل شوه د روس سورت الالف لام میم او مسکی د سورت ملک نا سورت دور مکی سورت دی ترتیباً دو پانزو ستم نزولاً چیتر، بعد علی فلانین تجدا قبل الملک، رابت دمقی صورت سران، اے اللہ منگ دا قاف و زاریات آمسلن اتیر کیو تور پرنگی منگ کی، او دنجم پرنگی منگ سوری دا ہدایتو گردین، او دستوگموی پرنگی ایمون رانا خورا که اے رحمان ذاتا که مخی دا واقعی که دلو دا واقعی نا. ما نویره بطه مخی صورتونی که مسئله دا قیامت با تصیل شرده کرتوا که تا سرکم وعده کولی شاغر اشتیا دا. نفدی صورت که اوم آیاتی ها وعده اینا عذاب رب دکل وعده ایم. که کم دا عذاب وعده دا خام خواب دارنګ مکه سورته کې ذکر کړیو لا تجالو ما الله الهان آخر نو په دې سورته هم دغهما تل ذکر کیږي مکه سورته هم داویرو فذكر نو په دې سورته ذکر کې فذكر اے نبی علیہ السلام څنګه یونیتی تور کاه انتیاز د صورت صورت ممتاز په بیان د بیت المعمور سلورمه زی یاد تلاوه ذکر شي زار اسمانه فرشته قبله ده دارن صورت ممتاز د پینزل لزل لفظ د ام په صورت کې ذکر دي پینزل لزل لفظ د ام خلاصې په صورتو د صورت کې اثبات د قیامت به ترقي د مخینه فزيات او زاحت سره بیان د قیامت او اثبات د قیامت زجر منکرینو ته قیامت ته زجر د منکرینو قیامت و رسالت او رسالت ته او سورته بهار پیندل زره الله ز هم ذکر شین او ور سرا سبب دتلو جنت ته شاهه عقیده توحید وا پدې وجوان دي جنت چلاړل مع بسم الله الرحمن الرحیم رغبم پیمدار تمند الله باندې یا ما مه روبانی کړی دا تنزول قرآنی شریف ذرا په ذکر دنه متن سره خصوصي مه روبانی کړی چاته کې نه مزونه د جنت نصیب و کتاب وکتاب المسطور و طور اثم تور دورن مراد د تور اصل کې هغه تر ویلې کې یو جبل دی یو تور دی جبل عام هغه تر ویلې کې کپاګی باندې تشنهونه وغیرہ او کني او تور عربی کې کې چې پاګی باندې او د اصل کې هغه مدین غرو چې وصاله صلالو سلام رروانو او وی مصاله سلام تشیو دورن مراد هغه مشهور غرد وی وا کتاب هم مسور او کتاب شاید ده یا قسم دا کتاب مصدور کلی, کلی کلی شوی دهیم. کتاب مصدور نمراد دازل اماوی مراد تا تورا ته. چه مخیر مستحلی اسلام دیکر ده تور مقام د وحی. نورپسی کتاب مصدور نمراد تورا ته. تو این قول ده ده کتاب مصدور نمراد قرآن شریف ته. در این قول ده ده مراد ده دینا عمل نامه د خلقو ده. چې انسانانو عمل فکلی کلی شوید. سلام علیکم قلال المراد الدین لوح محفوظ سی سیرت المنشور ها پان منظور پرو ورو کی اصل کی عربی کی هغه سرمنه تویلی کیږي چې دومره دومره نرمکیشوا او دیابخ نریشوا نریشوا تر دې کوری کی بیا په غی باندې لیکل کو د لیکل کار وکړته هغه څلو نو را هغه پرمنه به دومره نری کا چې طغی به لیکل تولی مراد ان کہ عربی کے رقص حاوی تے دے کے جن مراد ہم کوسترین معنی کہ پھرق منجور کا پانو قرو ورو تے کرک ننسوا چے دی کل پانو وغیرہ بنی کی ما کاو کہ اغن دے نکلو فائدہ رسلیک وال بیت المعمور او شاید بها و کور معمور جو کلی شویں وال بیت المعمور ابن کثیر ذکر دي دی وقاعت ان السماء استابعان دا دوه اسمان والا تم چې دی فرښتې دا د رغیب کعبه ده او بیت المامور حدیث شریف کې نبی له اسلام صلی الله علیه وسلم د میراج په شبا باندې لاړه ما ابراهیم علیه السلام بیت المامور دیوال ته ډډه واه دا مکمل د بیت الله شریف د پاس دی بار د بیت الله شریف د پاسه مکمل وم اسمان د پاسه ده زیږي او نبی علیہ السلام فرمیلو یدخلو علیه کل یوم سبون الف ملکن یتوفون بهی ویسلون فیه ثم لا یعودون علیه ابدا هر او رس پدیکی او یع ذر فرشتی عبادت تواب کن خود ثم لا یعودون علیه ابدا امیشه را پار اگافا کی پدین انبر نرازی نوی نوی فرشتی هر او رس او یع او یع ذر ور داخلی گی جایتی او حامین روزنانی یو دیبل دی کی په عبادت راګی شي او بیا ته زندگی کی د هدینا پر ومن راضي تر قیامته پوری دوم را زیاده فرشتي الله رب هره هر اور زندگی کی وات فالمرفو حرکت چت کی ته چوي ول بحر المسجور هغه دریا مسجور لم شوي مسجور یو معنی خدا دا مملو من الماء والنار د یاده وګونه ډک دی بیا بل اور نه ډک شي او ali rzi allah ta'ala yutani yuudi ta'fus kure wo janam samje di ali rzi allah ta'ala ta'fami da raghuni di kana aam da ri tasdiq ko di ke ba aur balegi aw riwayat na malumi ki nigazi no riwayat di kar ko di abdul lay nabal ta'ib da nooru qiyamah warazbani da kam jahannum ni di do goz zaina fadiki ba auruni di aw da tur insanan balavi famis kiraki گیر چا پیره دا تول دریاغونه دا با اور نه دی. نو مزجور مانه چه دی و جن هغه دی حاغاز دریاغونه چه لن بابا کلی شی، اور بابا چه او بل شی. دوی مانه مزجور مانه بازو رمو او دری مانه دی دی دی نانسته بکدی المقتلیت، العزب و بالملح، مراد حاغ دردی ودی اوبو او پاگیا و ترخی مالگینی هغه زخ اسم اوبو دی، آغا تینو مراد یا چې اور با پکی بلکلیشی که احمد پر ازوانی چلحشا میدانا گیر چاک کرا راتو درابونا دیچی با اور بلشی یا مزیونا مراد دکشی بینده او گونا یکنان آزاد درابستالا واقع خامخا واقع که دن که دیں نبی دیل راسو گفت دون که یو ما تمور اسماء او مورا خاورا سرار بشی اسمان پتل لسرا او روان بشی او پروانې پروانی دل پس حلاکت بئی پدا باندې د ده د نسبت د درو تون کو ها کسان چه بباطلو کی جلابون لوبی تون کیا واسی تون کیو ها اورز جد دعونا چه دی کب پریش دی اور تا جہنم تا دعا پدی کولو سرا دعا مانا چه سخت دی که بار بار وزی تا ته چه جہنم تا دا اور ها غده چوئی تاسو پا غی نسبت د درو تون کی افا صحرن ها دا ایسر دیده یا تاسو نوی نئی افلی جی جی دا پتھوار کوی تھا اسیا سا میں کوی در کو نی تو ان کی یہ کینن متھیاں سی جنات ہو نا ہیں بجنت طرف دی او بج بک دی لا اللہ راب وَاَتَوَا بَغَايَ لِشِي قُرَيْ وَخِرُوجْ گَي انِيان پريما نا بِمَا قُنْتُمْ تَعْمَلُونَ قَصَب دھا ہا کی وے تاسو تعمل جون کی مُتَّقِينَ عَلَى السُّرُورِ مَذُوبًا لَكَيَّلَ جُونَ کی بي, بِي عَلَى السُّرُورِ پَتَقْنُونَ مَذُوبًا قَصَص اَيُوزِي لَگُمُن گِلا رَاغُرُ اټُسُر گُوَارَ اسَرَا ہَامَ کَصَن کیمان دُڑی وَتَبَا ورپ شي دي پسې اولادي ب ماهن پ ایمان کې ال خقنا به زم یې بکومون دي, دي او کم بنوکومونګ من عملې هم من شي دا عمل ددي ی د پلاان مطلب دا داې خپلې او سړې کمه دیثالقطور الله ربغت مرتبي مچ جنت ووررکو دا اوې دی د پلار پهنفسشي قدم روانېغم کمه دی و لیکن پلارو من ایک عمال خونیش کولین و اللہ رب دا زیب دا پلار تر یو زید کی تو دا بنیوی که دا پلار بولی دری سالور مرتبه را اختتتویشی و پلار دیزوی یو پینزه مرتبه چی دا عملی کرده دی دو دری مرتبه بولی پلار راخته اختتتشی دو دری مرتبه بولی کې که چینا اون پلار مرتبه ته بده شي رسولی شی حدیث که رازی کلی چیز خلق جنت تلار شیم دیوی اللہ دمونگ اولاد کشو الله <سؤال> رب عزت ور دفرمت تاسو اولاد احسان محمد الرحمن نه لیکلې ما وی لانی ما تبو کړی دی یو یلا چې زمون اولادمون پرې یتوم رموږه یو ځای الله تعالی اولادم بره متبو د اوره کوي کل امر ان بي ما كتب راجين هر یو تن داو ته دکړې وی ګانبوی وان دنا ومې پا کې تین انداد وکي زیات دته مونږ دی لره سره ولاهم او وخي مما دا رسنا یشتوونکی د دې زرواری یا تنازه او نفیها کاسا جنگی و دیتا دیتی که یا گو مراد دینا کاسی یا کاسا نا مراد نا او الخمر سا اغا شراو به اغا او خوشاله که هم سربانده سیدونه جن تنگولی را تنگولی شکتر وادا خا دیوی چې دیگمارم که دیگلی یو تنگویر که دارن هر سوک چه دی مدر دقصه جنتیان و هم که دی خوشاله که و دا لوخی جه تنگی را کې و لا او نباده خفقان خبره دی و لا تعصیم او عبدالله بن عباد خرمی او کذب تنا مراد دی که دی که بدروخ خبره ندی و ی او گرزی با قدیبان دی غل مانون لهم حلکان دفارده دی فانهم گوه که دا لعلوم مکنون حرم الغلیر دی مکنون شوي شوی صدف مراد غلمانو نعبد لمذکر کړې دا به اولاد مشرکین وي واړه واړه ماښمان جاج کړې مراد دېنه جنتی غلمان دې خبر هم د پد ده دا هغه جنتی غلمان وي جنتی ته تم خلق وي خدامانکومن به ولي ګرځول شي غلمانون الکان ماښمان ورته سړوبانی ولي خدمت نشي کولی یو به شیخ القرآن رحم الله د ذکر کړې ده اصل ماشوم چې دی کار کډې چټکي چېغ سریته ته مثال پهطور اوګه را وړهغ مخکېمانانی وبې بیا بهسو کې بیا به چې تپاران باې روان شي ماشوم ته چې د کارې نو هغه زر کار پسې زغ کار پسې دي اکثر د ټو دی کې ماشومانې ت وي ځکه چا کار ذرپې دو او شغلقرآه معلا دا ې کرتوني ده اصلې ماشوم هغه د خلکو فې وکوې چې دګ ک د کویو د خ به چ په د او څومره چې غټېږي د خلکو محبت ور سر کېږي و چې د هغې شیخ قآهمللا داې کارپې اصل په جپاندې د معشرې د ګونهه اثر نه دا ماشوم غره د ګناه نه سرفاوي نه ځکه خلکو ور سر او چې کله غټېږي نو په خپلقکو ګونهه نپ او په د نرو د خلکو د ګناه اثر پهبانې مور پردي د معشرې د گوناونو اثر سناسو پنسان باندین کې دد جن چېې د خلکو م مینه ور او څومره کینې کامله سړی وي د خلکو ویناو ته راځي او څومره انسانونو مننګاری د خلکو ورتنې نه ني دي د غلمان باندې وږي نوې چې معلومه سره طبعا به انسان نه ني دي پریکه اصول تارون چې کم واړو واړو بچي خلک داغه سره نه کوي او مخامق وایي چې داز دینه توازبند یت تپوس تپوسون کین اودا تا غلمان مکنون سره چې بل صفته ذکر کوو کلام الغلری به بند شي آم تر ما کوم بیا کله دایته دیکلې پوزو به کله سن کل خلک دټ نفرت کی دا غلا څومره سیده خلک ویمینه باندې ووینه او دا ما کوم لکه مالغلو رکرنګي خستواری کی او مکنون دا په بنفادت کی د تفاوالی کی لکه کله کې دې بندشيوي محسوسه تلشي وي او مخامن به شي بعض ببینه او بعضو باندې او بل نه تاسو کوون کی واي وړي کینې ومونګه ما کی ری اهلنا ا اهل زموږي مشفقين يري دلته اند الله نه يا دې ورځ زازا الله علينا فستانو کو الله رب العزت وموندي توقانا عذاب الجحيم او وجيكم لرا د آزاد جهنم انا كنا من قبل ندوه جيكن نو مونګه مخي حرامد کوله وموندي الله لرا خلقو ليا تر بابا را مې شيږي به واري نور و نور نو ديږي اومنګ طرف یا الله مدد دی غوالي ان هو ذوالبر الرحيم يذن الله رب عزت تاونده انسان د مهربان ذات دی ايشار دي الله تعالی به ذکر د آیاتو نبی له هم کثیر ذکر کړي دا دعا وکولم اللهم من علينا وقنا عذاب الصموم انك انت البر الرحيم اللهم من علينا اي الله احسان کی کوم باندې وته نه عذاب السموم اللهم ان غذاب گرم نه بچي ان تن قل بر الرحيم يالله تخاوند انسان تون کی مهربان ذاتي ظکر سماحت دينه مد رب كبي کاه نه ولا مجنون اصلا يتورکاين په قران شریف کنا ميد او نه دي چله شاعر دي نه طرفه انتظار کومگا دي پدتا ریب المنون د زمانو ريب عبد الله بن عباس ذکر کړی دی کله ريبن فلقران به معنی شک ایلا هاغنا المراد منه الحادث کله ريبن فلقران به معنی شک قران شریف په نور کوم د ريب راغره په معنی شک باندې وی الا هاونه المراد منه الحادث تر دې کې ريب معنی شک نه ده بلکی ری مانا پدی دی که حادثتا تکلیف دی مسیبت دی انتظار کومن پدی باندی ری بل منون دا حوادثو دا زماني یعنی زمان ست زمانکی وزا تکلیف پورسی گی تو آیا نبی علیہ السلام انتظار کوی جی کنم دی سرسا سودی انتظار کون کنئیم آیا تامروغم حکم کی دی تا پدی احلام هم اقلن دی دی پدی بلکی دی قوم دی سرکشاں ام یه پولونهته قولوو عام په معه د بل بلکي دي جوورټ دی له ن بیا السلام د دا دا خورآانی خریف دی ایمان نه راړي فل ی اتوببي ح ېږي الله ف پهرات کې په یو خبره بانندې پشان ددي این قانو سوزیین ک دی دي رووري دو ورران د ځان نه دی دی پررني او خبره خوې را وړي فته جوړېې چې دی د ځانه په جوړي او بلغ د فې پووس ایا پیدا شوی دی من غیر شی من غیر شی ان زمانی دی یا قم من غیر شی ان معنا من غیر خالق ای الله نه بغير دی پیدا شوی خالق نه بغير دی پیدا شوی دني خالق نش تدې به معنا ایا پیدا شوی دی من غیر شی ان معنا من غیر حساب بغير د حساب کتاب نه ای دي تر حساب کتاب نش کیری بلکې هغه قابه کولیش امو الخالقون یا دی دی پیدا کرونکی ای نزان لره یا نور لره یا پیدا کروی دی اسماعون از مکا بلا یو تنول بلا یو قنون بلکی دی یقین نکی ایشتی دی سرا خزانی دردستان امو المستیصرون یا دی دی نگا حباند مخلوق یا دی خیل سنکی دی لرا سلمان پوری یستم یون فیهی اور یذوکی طاریارو کی دی پدې کلاټی برا وغوږی دی چې څه خبر کیږي فطرات له لوکی مستن يوم ما اورذلی شیې خلک د وی چې څه خبر اورېدی په دلیل ښکارا ترا ائسته الا لغانی او تاسو لغامن امتص اللهم ایغواړی ته دوینه اجران سمزوری فہم می مغرم مصلوون فزیدا طوان د بوږ د حین مصلوون درنه شیوي اینې بیل اټنام څه څه د دې څو غره په سیمتن دیواش ندین رازو چی دیو بحانه جوونی منطرف ایسی نشتا ام عنده هم الغیبو پا هم یسکون ایشتی دی سرائیل هم دغیب کی دی آغیلر لکی ام جوریدون قیدا ای اراده لری بلکی ارحم پا مانده بل بلکی اراده لري قیدا د چل ینستاد مرگ پس ها کسان تی کافر دی وم المکیدون ان سره سروا چل اکریشی مکیدون مانع ای مغلوبون فلکید دی په دې خپل چل کی کمزوری پېښې هم دې سره بچل کوی چې انسزا ورته مې شي زکه من حفر بئر لأخيه فقد وقع في ثورات داو څوک یې ورونه دېته نه دې پصله ورتي اَيست دي لراي الله زغير اللهنا سبحان الله عما يمكن يكون فاقيدا الله رب العزت لرا ده انا کې دي شریکه کي چېرې ویني دي کثمن السماي یا او اسمان سماننااس ختون را پریتونون کې پهدي په طور اعاض وایدي صحاب مررکوم ډور دره نه یعنی کوم ماندې بهبو غه نهرو وېږي بس پرږ دا دي ل را تر دی چې مخامک بشي دي د ورې هاو سره چېدي به پههغې کې به شل شي ها او ور کلې بنی کې د دی نه چل ددي زرهور او نه به ددي انداز کولی شي نه لدي نظلممون او یقینانده پارده هاو شتانو چه ظالمان دی ها مشرکان دی عذابان عذاب بوی دون ذالکا سواد دی عذابنا چه ان دنیا یا قبر عذاب و نور عذابون بوی لیکن زیاد دیدینا نکو دیجی سبر کواده پارده فیصلی در ربستان فزیکینان تا بی اعیوننا پا حفاظ زمون کې وصد بیح بی او ربکا تو تاکی بیانوا سرد حمد در ربستان ح نه تکووم کله چې ته پاسې یا خو نه تکووم کله چې باید د نو مخکې دو وغیره غواړه چې الله زما م بود کې په خلکو زما خبره را سر وکيمه ما ح نه تقومم من مجلسې کله چې ته پاسې د مجلستان والله لله تذبی ووایه ف شری پهین علیه السلام فرمی کله چې تازه مجلس نه پاسسي نو تاسو دا دو وی سحانانه کللهغو مابي حمد اشهد ان الله اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك تاك على الله الصالح احمد اشهد ان الله اله الا انت ذري گواہی کو نه دیش ته بل الہ مگر طرفی استغفرك واتوب اليك طلب د بخنه کونتان اور اجر زمتا شریف دی چې کله سره دا دوا اوه کمېد چې د زنه کم کوه تایاني شي وي ګناهونه دي الله رب العزت حل و تموست کی و من الليل يذبينا فصبحوا پاک بیان ولله لرا و ادبارا مجوم په واغ دا پر وترلو د استورو کې ان پټېدل د استورو کې په دی الله لرا پاک بیان وا الله الرحمن الرحيم سوره نجم مګي سورته دې ترتیباً دری پانزوستمه نزولن درشتمه نازل شویده روستو در صورت اخلاس نه او مکی در صورت عابت مه صورت نجم مکی صورت ترتیباً تری پان نزولن طیب بعد الاخلاس قبل العابت اسویرابت مسجید یې چې وې مانوی ربات نن مکي سورته اس بعد د قیامت او علت د آزاد ذکر شه چې هغه شرکو په دې سورته ذکر د دره له غوشي زمرا دره له موږ ذکر پر پردی باوجود خلک د یم توحید نه انکار کوون ان کې او شیر تهونکی دي دارنګ مفتی صورت اختتام قطسلی سره وې جو اې نبی له اسلام خیر صبر کوا و وصلی حقن ربک تسلی وا پدې سورتی د توا تر رسالت او صداقت د نبی له اسلام ی خلکو انکار مکه وې دا پیغمبر حق پیغمبر دی جزاۃن صورت صورت ممتاز په بیان د استاد جنبی الله اسلام علمه شدید القوا د جبريل عليه السلام په صد ذکر شي 15 ايات کې داغه صورت ممتاز په بیان د سترت المنتها دارن صورت ممتاز د تو بیان د شعرات سوری خلاصې د صورت صورت کې رد دی شرک اعتقادي دغه په هيڅې له اوله نصاحت لته میا پوری او پدې کې اسوه د رسالت د نبی عليه السلام او د مينې څخه رد د شرک اعتقادي او سورث ترته پالې هو د مشرکینو باندې او د مشرکینو پای مابودانو باندې جلاد منع تذان او هغه ما دا پسمانونو پاسمانونو کیو لکه پرستی او دوانو جی دی به ذکر کی که اسمانونو الی هو د یزم کوکیم وایته سمده مول اول کې ذکر دا و نجلی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پیمدار څنګه الله باندې یا ما مهربانی کړی ار علی د رسول الله صلی الله علیه وسلم باور کولو د معجزات او علی گل د وحی خصوصي مه ربانی کړي چې څو کتابدار د وحی ګرځولې دي وان نجمه اذا حوا او قسم دې د شاید شاهده سورہ اذا حوا اذا حوا مان یو کړي چې داروږي یا کړي چې ډوب شي ما ظل لصاحبکم وما غوا ما ندې خطا شوی منګر است وما ما غوا او نن دې لاري شوی دي زلل صاحبكم وما غوا زلالت او غوا کې څو پرکو نه دي یو فر جوایز القران کې مولانا علماء خان دې مل ذکر کړی او وي زلالت چې سری سړی تا د الله سره ملاون شي او غوا چې سره سړی الله سره ملاون شي دا غي نروس بیا گمراه شي نو زولا گمراکی دا چې سره ورتلار لار ملوشی بینیدی او غوا که ورته ورطا ملوشی ده ها غین روس ده شي باغی شی او تفسیری خازین زکر کردی دی زولا چې سره چپزه باندودی سره یه سرمخ کتنیش لار ورطا نیمادون او غوا که ده ده شي غوانشی دوین قول دی زولال فی القول او غوا فی العمل زله تعلق دا د ونا سره دی خبره د د خطانه ده او وما غوا عمل هم ب نو بیا اسلام خطان دي فرق بعض لما داې زله د بیلم د ووجه چې کوم خط انسان کرا شي د ناکي د ووجه او غوا چې سره د علمه کوضت او عات انسان کرا شي او دی بیا د حق نه ووري ذلالت ها قوم راهي چې به علمي له وجې نه وي او غوات ها قوم راهي چې دزيد او يناق سره د علم دي ترورم کولای دي ذلال را لار نه خطا کې دل او غوات عمل نه خطا کې دل منه د وینا خطا ده نه عمل خطا دي بلکې پی روان دي منازل صاحب کوم ملي خطا شوی عمل ګير اساسو وَمَا غوا نه بلارري شوروله د م کو مندلونه وما ېخوا الهبا او غیان نه کې خبرې نه کې داقیې غمبر عنها د خپلخوااه شو نه ان اللهو یح نه د دا مګ ده د تکول شي دوجه هز دا هم بې ده او مخکې دکررکي وو فر تر دا د قآانی شف دی او احادیث نبی علیہ السلام وحی خطیدہ. ده فرق دادیں قرآن شریف دیتا وحی مطلوبی لیکی د تلاوت کی او درین او احادیث نبی علیہ السلام وحی غیر مطلوب تلاوت مکی گی. درین فرق دادیں احادیث او قرآن شریف دوانا وحید. او قرآن شریف الفاظ هم اقا کم که اللہ رب زیل الفاظ را لگی او احادیثو که مقصد امهاروی کو الفاظ د نبی علیه صلاح و سلام زی. دروران فرق داده این قرآن شریف فدی بانه چی دی موسیقی دی. او احادیث د نبی علیه السلام کا سرده دی فاتحیه بس از زینوی دی پا غیبانه موسیقی کی گی. و نور دواند اللہ رب لجد دی طرف دی نبی علیه السلام کس خبر دی ذان نمدک کری. احادیث کرایی سایو دی نبی علیه السلام یو خره و خبری بلور ته وی نبی عليه السلام کړه او ته کله خفوی کله بس هر خبرې ملي کړه هغه نبی عليه السلام ته دې شکایت وکړه الله پیغمبر ما کوستا سره خبرې لیکلا الله پر ما ته وی چې ملي کی خبره نبی عليه السلام کړه او ته کله خفوی انساني غلطي دي مشي نبی عليه السلام ورته فرمي بالله دې قسم وی دې قنینا نه ته غوسه کې نه خپلغان کې نه په بل حال کې حق نه ثواب دې چمو خبرم کله یې خليني ووځي په هر کيم کې هغه حق خبروږي زه پیغمبر خبرینه کې یاد خپل <سؤال> فائشنا merda मगर وهدا چې تقولي شي علمه شديد القوا <سؤال> قدنه كړته او تخت طاقت والا تخت طاقت والا مراد دې ني جبريل عليه السلام دي طاقت ده هغه دعو چې په يو زر باندې بلکې وزير دلوت علیہ السلام آتول علاقی و چتک و عثمان فورو چتک و فرما خیروغ رسول اللہ فضلو میں راہ خوابن نخائص سین فت سوا پت برابر ووو پل افق العالی تا پک بلون بلوندو چت باندیو ثم دنا فتدلہ اطل کی جدی آیات اکثر مفترین پڑے کلیر انخطی دی گنتو جهادي دکی دی واصلان مطلب چې فریتانویرم الله نور حکم علماء چې کرکړې د لوین आवाज دې نور پر غوښتل چې کم دی اصل کې جبريل عليه السلام نبی عليه السلام کې خپل اصل حالت کې دې له دوه ذلیلې یو دل نبی عليه السلام جبريل عليه السلام ته فرمای چې تما خپل ځان په خیا په دې حالت کې جبريل عليه السلام د اسمانه کیناو نه برنا نبی عليه السلام غار الهراوی دی طرف ته لاړو جبریل علیہ الصلات والسلام تر خپل ځان شکل کې او را نیځ کېده په دې کې پنوی علیہ السلام دې مشتار أغله د جبریل علیہ الصلات والسلام نبی علیہ السلام تراغې او د نبی علیہ السلام دې مشتاله لري ښه اواز دل دا مرادی وینځل دا جبریل علیہ الصلات والسلام ليله تل معراج پښکو باندې نبی په شکل کې نېدل دا دو د ک دی نر اسلام جي بری اسلام په ل ري حالت چېلو م داوض ددي ذکر کې ووا بلو پهکلاله او دا پهکنناروچ د باندې فما دانا بیا را کو ندي کده ف تله پسران ن شي نورم په کانه پ چې داقا او په مدار د دوولدو او نا یاددي نه هم میدي عام عربو قاده داوه یا په م چېله خپو کې سول غیرره کولم د لیندو د سرونو خپل کې به یوځای کې دا دا چې موږ خپل په اتفاق وکړو به یو بل سره زندگی تیرو یا خپل کې نا یو یا خپل کې را چې دلته دې وم دقت سلا سرونو د لیندو نېزو و غیره کې خپل کې به یوځای کړو موږ غواخ خپل کې نږدې یو دا به نا یو لدینه د مشکلاته جبريل عليه السلام د خپل په کم مقدار د دوه هند دوران ذیشه بل کې دینم زیاتره ذیشه جامع کې دي فا اوحا الى عبده ما اوحا فتسوه اوکا خل بندتا ما اوحا سمرا لو اوهوا اللہ رب رزت سوه اوکا خل بندتا سمرا وه اوهوا ما كذا بالفوادو ما رعا بعد خلقو فا دیزه کی ذکر کلی شدا الله رب رزتو ثم دنا فتد اللہ بیا اللہ رب رزت بزیش اشار رضی اللہ و نور امان بو خرم و تنو تاغذ ذکر کلی آغوا دیل فا بو خرص رویل شدا دین اللہ ر بلکی مراد باذن جبريل علیہ الصلات والسلام دی کہ نبی علیہ السلام کرامی کی رنزیش دوہ نزی کی ما کلا گلپ ادم ار ا درو ندی وی لزہ ہا اس کی دی دی دی افات ما رونه هو علما یرا عائشہ گئی تا ظ با اس کی دی دی دی تاکہ ذرا لی دل و دل رحمت ظن اخرى یوزل بیا اند سرت المنته ف هاوللي استیدراتتل منمنتها ف ها غبیې اوچتي منمنتها منتحدي توانی وي کېږي اصل نوبی اسلام ک لغتل میرا تهخ مستیدتل الممنتها دا وي وي وي او ثمان د پااس برهوه نوبی طسلام پر دا ننس دي الله اوتون تر چېګمرې ویت نهقللو نو بیا ل سلام ددي تسیلوکو وي هغې کې كبيرې لږ منګومرهبیې وه یوه او نوبی و د سپو ز و دا دهم څنګه یو غره کې د بودو زافت وی ملخان دا کېره د هغه د فاس او نبی رسول الله والسلام دا انتها او چې دې منتها ورته یاد دې وایي چې انتها د علم او دې ته کېږي د انسان علم بس دې دې پوری نور د دین بر اوس انسان ته معلوماتې څه شي دیم بعضه لماوي منتها چې د ارواح انتها دې دې پوری شي دني کار خلق روحونه ان الابراره لفي بره جنت او فدی کی ګرځټو نه بره کیږي دی دی بیر پوری چکر ونه شي نور د دینه بره نشي څه دی درم کولای نه د تسریط المنتها منته او ترڅو د اعمال انتها دي پوریږي د انسان امر چې بره خيږي نه کومل برزي به د اعمال لا دی وافترزي نو نیک اعمال بر چې اعمالی تر دې دی پوریږي دی وه یعنی ته انتها ویل کی او تفسیر تفصیل کینی جوزي رحمت <متحدث> الله علیه د علم انتها دي تکی د دې لپاره چې انسانانو ته علم وشي د بر انسان د علم وشي دی و جنورت د تل منتها ویل کی هند د تل منتها پنځه ديري علم منتها یې نیوچي عندها جنۃ المعوا د سر جنۃ تمیګریو ای یغ شست د رتما یغشا کله چې پړته بیری ما یغشا څومره لوی ما دا غل ما تغیریږي د رزم رتمل نبی علی السلام پر میل الله رب العزت ما پرښتوی اجازه ته الله مونږ دی نبی علی السلام سره ملاقات وکولې دی سره الله رب العزت موږ دې اجازه ورکولې پرتل چې دا او چي دې کوي پرې کې مان تور په نبی علی السلام سره چې پرښتوم دې دې ملاقات وکړو ما غلبت وروماتغا دې کې شي مسترګي و ما پانی نظر تیسيو تاو ماندانی کی نوی رسننم کې ته غلط شی وې بو هغه بداوی چې ردا چت اسماني اس یابې نظر ډېر تیز چوم زمرا فریکتی نه لقدرا امن آیات ربہل کبرى تا کی مجزاتنا دی دی موجزاتہ درقل الکبرى اولیل موجزاتنا افرائتم الله ولوذ ومن والعزه اوذان ومنات الثالثه الاخرى او منات درین بالآخرانی اپرائیتوم اللہ تا لات داستشو من امام بخاری رحمت اللہ علی دا قلیبن عباس رضی اللہ وطم قول نقل کرده کانت اللہ رجلن یلیت سویقا للحاج لات دایو نکمل سڑیو اغبا حجانو ستتوان مرکولا سو بچ حج پارا سل دا آغی خدمت بے کولو او سبسیر ابن کسیر ذکر کرده کان رجلا یلیتو لیلعجیج فی الجاہلیه اصطویقه لاس دا پا جہالتیو نیکا مل سڑیو او هاگوا جہالت توقع کی خلقو تبی ستوان ورقل فلمہ ما تو عقفو علا قبری فلمہ ما تو عقفو علا قبری فا عبدوو کلیچی آغا مرشو مداخل اکراپورتشو داغی عبادت و بندگی شروع کام لاس دا کم اګي ګټي د دې ری ان دیوځ دا الهغ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خالد بن ولید رضی الله و تعاله کېلو اله لا عدالت کوم چې دې د کوم جوړه دا په نوم باندې دا لار څو ده ماته بعضه لماوي دا ثايف ودي لا کو تر یو کله خالد بن ولید رضی الله و تعاله اړې اغه کې حکم منجوران و مالی ما دی هغه من هغه دا اشاری شروع او زه شدید شدت لا ته کذبی ور زه دا او زاخره ما تکریوا دا باندې نقل کیوا نبی رسولان خالد رضی الله تعالی او ته دې عزا فتلي ګليو او دا هلال کمره ویلا واه ماری ته دې ته او دې بندگی شروع کړوا نبی رسولان ورثی خالد بن ولید رضی الله تعالی علیکم نعم من جوار جديد قلت خالد بن الوليد رضي الله عنه لا ما طولم نهاوي او ذا شدد التلات كذبي الا خالد القلق ما را وشمري وانك اليوم الله تقتلي خالدا تبوني بذل عاجلا وتنصري او ذا شدد التلات كذبي الا خالد القلق ما را وشمري فاین نظریو معللا تقتل خالدا تجوني بذل عاجلا وتنصري اے اوضا په جړتي باندې ما زمانه په ما دروژن کوما او ته خالد باندې هم لوګو عجله حالاتي کنن رزه تا خالد قتل نکو اداه هميشه پارا زماده ذلت دې سبب وګزي او په جړتي سلاکارو کو امداد مې وکړ الله تعالیهم هغه اوت یو پیری ونیرو اتر هغه برتري امام فاريد رضى الله <سؤال> تعالی عليه اكبر د هغه د کوفران کې لا سبحان کي کيني ريت الله قد اهانكي اوزا کوفران لا سبحان کي اي اوزا زو استاناشوري دي نه کېږي کومه د پخنه الله قد اهانكي زو الله ربولي د څينه ما چې تارث وا کوي زري لکي او نبی علی السلام <سؤال> تراغی نبی علی سلام تم دا واقع بایان کئ چې اې د الله په امر ما خو کلاغه ما طول <سؤال> ما ول کې دین یو لمغون دی وا یو پیر یو نیوا په ما باندې هم لوک که او ما چې راو مزری کوو په شات نشم لګ او بیا ورته لاله مو دا بوت می ماست او منات الطالبۃ الاقر او منات دریم بل د دین دی عبادت او بندگی کوله علیکم ذکر او له الون تا احساس لاراں الکانو دے لاہل رجن کیدی دا او قسمت زیزه تقسیم دی ظلم میری راه مگر نون دی چنو منی خلی تاسو کارانو تاسو ندی را لګل الله پهیت دی تا بیداری نه تیم مگر د ګمان وا ما تهوال ان ف او ها چوک شید نفسونو ران کی راغلی دی دا طرف طرف نه ال خدا ہدایت مراد قران شریف دی ل انسانې ما تمنا د پار انسان هغه ک د غواړي تمنا ک او الله لري د ختلوله او د دنیادي و کمې ملکن ک استواې او ډ د فرشتتوونه تمانو کې لا توغني شفاته هم چې فده شرهورپ شفا دديشي نظرهبرله من بعض انيادن الله مګ روو دنا ک جسو كلله چا چې خوهشي ه او خوشاله شي یه کینن حال کتان پیمان وروړي باخرت خامخان ومنې دی پرشتو ته نمونه دي جنکو مشته دی لرا پدی باندې زړیلم څه ها دی تا دی غاری نکې مګرد او یکینن ګمان فزنی جوړ کله په مقابله د حق یې نیتین کې هیڅ څه قسم خواروند هر چا نه کړی او لريان ذکر نه زموږ ذکر زموږ کتاب نه موږ یاد نه اراده نه لري دې مګرد ژوند دنیا ذالک مبلغهم من العلم با انتعادید علم دا بشکر وصوله کپوه دې تاچا چی قطاش دلایل دې الله نا او ذال الله او الجدیر کپوه دې بمانی ته دا پالار منځنځبان دې او خاص الله تعالی دې ټول چې پښمان نو او پزمه کېږي د یوه يبدؤ ور کیا کسان ہوتا ہے اس دا ور کیا کسان دا اسا ہو جبل عمل کړي بما عمل فصوب نعمل لذي ويجزى الذين عبدوا ور کیا کسان تاسنو چې نتی کړي بل اسنا په جنتا را الذين يجتنبون كبائر الاثم ها کتام چې لن ساي دي له ګناهونو د بهینا الا لمن الا لمن مگر ځان نه ساتيند توسوسین الا لمن بعضه ناماوی مراتبین غنای دي صغیر دي او دې معنی لمن علماء کی توسوسان جنې توسوسین او انسان ځان کی ځاسلی محدث کرام دی نبی اسلام صلی الله علیه و سلم پیغمبر ما توسوسه په ذکر غنا او غیره نبی اسلام وفرمی عمل کی په کښنه کې ویننه کوم نه دی او توفه من ذلک عین الایمان لا اصل ایمان دی چېرې کې درته غنا توسوس او ته عمل اونکي ب ش کاره به تاما و کهتي فې بخې والا دی داله ډېر خپوا دی په تاسو کلی چې پیدا ووي تاسو د ځم ک نه او کله چې وي تاسو عجن نه تون د تممررض ماشومان بچي فخېټ دان د تاسو کې په د پاک پاکمه وي دا الله ډېر خپو دی په تخواواده روگانانددي افر کل لدي تولا، یا خبرې ته د حال کتن نه توولله چې وړې د تو اللہ نے ایمان و تو جی دی القران واطوان قليلا او وی گلگ یا وری گلگ واگدا سڑے چھ لگامہ لوکو دے سڑے چھ ایندہ وہ علم الغیب تو ورا ایسے جس طرح علم دے غیب او چھ دین یے قبلن جم تے صفات قضا قدر لگمل بند خلاص نہ ہم لم یونب با بما فی صحف موسی ایں نے دی خبر کریشی پہ حاصل کہ پیش بودی موسی السلام کیو و ابراهيم الذي وضا او ابراهيم عليه السلام هغه وفا کی پر حواله کړيو الله ته دروازه راته دا چې بار باندې یو بار کې بار دبل کز واليس للي انسان الا ما او يتين نشته د د انسان الا ما سع مگر هر هغه چې کوشش کوي واليس للي انسان الا ما او نشي دا پاره د انسان مګر هغه چي کوشش کړي ظاهر دیا سماليږي انسان پر صدقه غیر دغې ثواب نه ورسيږي بس زه کې سټې خپل عمل د ترجېدي خپل عمل د لارې من له څنګه چې پښتانه وي معتزله د دې زین دلیل نه ولې او هغه انسان پر سې کسوک صدقه او خیرات دي کيسه ثواب نه ورسيږي ورې کې دا وی دا خبره صواب انسان پسی ورestryتی که او پا دی که امام شاکر رحمت اللہ علی امام أبو انیفر رحمت اللہ علی اختلاف دی امام شاکر رحمت اللہ علی امطلق دا دی انسان پس اس طرح مالی صواب ورestryتی او صدقو کی مال ور پس خر کی ور 무슨 صواب ورástico کی او کدہ بدن عمل که امودا آغی صواب نو ورسی ور امام أبو انیفر رحمت اللہ علی اکر کلی انسان مالی عبادت که که بدنی عبادت که ود هغه ثواب مړی پرځي وررځيږي او کلي باندې ګڼل کېږي چې مړی پرځي انسان چې کم عمل کی داغه ثواب وررځيږي دا که روایت وي او څنګه اشاره دي الله تعالی هغه فرمای نبی علی سلام پیوته راغې اور تیر الله پیغمبر زماموږ لري اچانک وفات شو لمړی شو لن هغه چې بیمار واغره وې څه خبره مکمله وشي وې نو ما ته خامخا څه وې پړېو چې ما په جدادای نیټی کارونو کا یاداو کا نووس <مؤس> اېزه په څه سوکمانو سواب ته ثواب ورسيږي نبی عليه السلام ورته په مل آو لاڅه ورڅی کریته او په څه خیرات و غیره او کړه هغه ته ثواب ورسيږي دا رنګ روایت ته ساتینه ابا در رضی الله تعالی و تم کی راضی کی نبی عليه الصلاه والسلام صاحب ته سوکاون نه خېدیو امشګات چې په دا تاریخین کمدای دي سرښیو چې نبی عليه الصلاه والسلام ورته فرمایي چې مړي په یا ادا چه او کوئی پلارا کیو کنی نو خلق دا آغی نا قیدا خلی، دی ترسو پوری دی نا قیدا خلی لی که بچ دی دا آغی ثواب ور رسی گی. دوین چرت صدقه جاریه ور پسیو که، صدقه جاریه دا مانا چرت جماعت که پیسی ور که یا جماعت جوڑ که، جماعت لزه ور که، خلق پاک سم رشیم پوری باید که دی تن پسی ثواب ور رسی گی، یا یا امی رسو یا یو اړین او طالب دې په کتاب واغلو تر څو کتاب نه پیدا کړی نور څه دې زموږ سره کړی هغه مليته کې یا یو اړین طریقه کفاره تو کو چیرې په باندې ته خرچو کا هغه چې کله علم کو تر څو کو دې نوم بیان کړي دې په کې ثواب او رسیږي څو ته انسان پر ځای هغه ثواب او رسیږي نو مري هغه په سواب ثواب انسان مالی څه څه بغیر کې دې ثواب او او کدورکا تنفرموزو کی یہ تلاوتو کو دعا ورسو کی دجی ثواب ومچی دیں مونی تاورد رسی گی او کمچی دا آیات دیں لیو مصلب دے دی عبداللہ ابن حباکر زکر کردی و تلی اللہ تلیل انسان ایلا ما سعا دا آیات منسوخ دی در این کل دا دے دا, دا مطالق دے دی یہود و دا نصارو تران یہود و نصارو تران دا هاگی مطالقو او دی امت دی تا فیدہ ورسی در این کل علمو دا دیں إلا ما سامنا وليس للإنساني للإنسان ما له علل الإنساني مشتے انسان ماں ج سزا مگر دہا گنہ کہ تم دکڑی دا مراد دل تو سزا دا کہ مشتے انسان ماں دی مگر ہا سزا کہ تم عمل کریدی بعض نماز ذکر کی سعادت پمانے تے نواب آندی دی للإنساني او نشتی ده انسان ده پار عجب و ثواب ایلا ما سامان ایلا ما نوا کم چی دنیت کری ده نیک اما دیکی کم نیتی دی ده ده او ماغو ثواب بلتا والملائی دیگی دی. او کنیتی خراب و ثواب بینشت دی بل قول ده علمو داده و اللی صلیل انسان ایلا ما سامان ده مطالق ده کافر کوری کافر چی ده آغا چی ده خراب ده نبیاد چی ده انسان ده ده بل عقیده چی ده فیدنیش بل قول ده ده ده آیات تعلق ده ده عدل سرا عدل خدا ده چې انسان بس کم عمل کرن داغیر ثواب او سزا و ورته ورتملوشی خدا ده الله رب العزت فضل ده چه ده ملی پتی کم خلق خد صدقا خیراتو تی اللہ ثواب وررسی او غرق قول چه ده کمان پرتبینورو ذکر کرده تکتیر جوار القرآن نورن سعا اطلاق اصل کیه پر قیمتی سیز او قیمتی سیز حاغ ایمان ده نیشته انسان د پاره مگر ها چې د پخپل ایمان را وړي دي بیا وی انسان د دنیا کافر لاړو د پاره بل څه به ایمان نشي را وړللی او هغه ورته ته دنه ورکی او صرف چې د کم پخپل ایمان را وړي ني نه هغه بده ته ته دنه ورکی انسان د پاره الا ماصا مگر ها چې دین کوشش کوي ایمان را وړي دي وان نصا یو صف یرا او زرده چه عمل ده، یعنی تای خفل زرده چه ده بیوینی، تما یگزاغ الجزاء ال اوفا، بیابا بده ورکریشده تا بده پورا، او یقینا رب استاده المنتحه، انتحاده یا خو انتحاده تا ده انسان تو را تمشی وی بزا اللہ رب رزت نوی، یا انتحام آنا انتحاده سوچ دا، چه انتحای ده انسان سوچ بر زیزی کو سوچ ملیچ دا، غیرن برا بیا سوچ انسان لپک د څنګه چي الله رب عزت په قدرتونو کې سوچ کوی الله رب عزت په ذات کې سوچ نه کوی کار الله څنګه دی او دا څنګه پیدا جوړه او ځګلانه ځاریک مې بیرې سره کلم دی دې سوچ لار تاسو او عز بالله دا شيطانی سوچ دی چې نورم د الله رب اوت له یا منتها معنا د علم د انسان دا وانه او انه هو اوضحک او ابکا او دا الله رب عزت اوضحک خوشالي را ولي او اپ کا غم را ولي خندا او جرا را ولي مراد اسباب د خنده او د جرا پیدا کی یعنی غمونه او خوشالیاں را ولي یتینن دل لرب الیه ضوا ما تا واقعن دل امر را او جنینسان انسان کی دی الله پیدا کری از جنین ذکر راول ولون تا جوړی نارینو زنانه دی استاد کی من نثه د منثوینه ذاته نکره کو ورلی شی او ویکن تر دی زل جادی دا الله رب العزت اغنا و اقنا مالداری او غریبی راولی او یقینن دا الله رب العزت و رب و دا رب دید شیراز سوری شیراز سوری ابن کسیر نورو ذکر کری دی دا عبداللہ ابن عباسیب دا مجاہد قطادو دا ابن زید رحمت سبحی محمل اللہ اقوال کانت طائف من العربی یابدونهو عربو کې وڈلوان شہاگی دا شیراز سوری اگادت دے کولو مزه کله دې ذکر یوته او, او تفسیر ته سیلوم ذکر تدې واخصه دې ذکر دون سایر النجوم دې ذکر د نور اسور نه خاصه وجداد بعض العرب قام بیا بدوها عربو کې بعض خلکو دې اسوري عبادت او بندگی به کوله متشرر اسوره حق دی او تفسیر مزری د انقاذ ذکر کړې دې شعرا اسوره اصل کې ابراہیم علیہ الصلات والسلام زمانے کی ابدعا فی زم ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو زمانے کی دستور عبادت و بندگی شیوان او اللہ رب القدتا لک هلاکلو اذن الاولا ادیان اولینی یا کو ادیان م ف ادیان اولینی نہ مراد او اولینی ادیان چا و شیو هلاکیو ف حوابان دی او اخرینی ادیان چو دسو ہا ہاگی پر علت او زمویان پما اب قابن زی با پی پادنشل او قوم دین و رسول الله مفکی دین د دې ټول نامکه هم عضنم او اطوال یا کی كون کی سرپېشي كون کی وال متفقته احوا هغه اړو لیشی وکلی په سبب د خوایش پرسته مراد دین قوم دین پر اسلام یا خوایش تعبیریو کز مت کوټه شو ام هغه ش یعنی عذاب دلکل <سؤال> ختم کپٹی کن، پس ختم یعنی متون درب اتاسو، یا پا زابون درب اتاسو تا تو شک کوئی، دا پیغمبر یرون که دید یرون اولنونا، یرون کو اولنونا، عزفت الازفان، نیزدیشوان نیزدی کیدون کی ورزو، نبی دیل رسواد اللہ نسو کاش فاخکارتوون کن، فمن ها دل حدیث دی تعجبون، آیا تاسو دی خبرنا تعجب کوئی، اتځه حبونه ولا ته کوه تاسو ښاینده او تاسو جرانه کوی حریز کراځي کړی چایات نازل شوم په کاثا د سپان اڅا وی سپه چې دمغاری ډیر او جړل وجر دم اوه مالا حدودهم داوی خو چې دې په مخونو باندې پننګو باندې رو دې او بڅن نبی او صلی الله علیه وسلم او نبی عليه السلام هم دې سره جړل او بیا ورته نبی رسانه په لا ی ل جننارا من ب من خیت الله سی بهونه جاړ لا ی جنناارم داخل من اورتا من بقا من خشیت الله هررا چا چا هغه جړې وي د الله دری نه موکو والله تتكونون تاسوقامې مسیو یونه جاړين الله تا پهتته میدون تاسوغاافلي تادون ماه خویاغاافون ده دکه څنګه ننس مرجزي پر دریم تاحمدون بعض لما انه کی لا ایبون تاسو لوبیا به کوون کی دریم بعض نماز تاحمدون معنی کړی د پمور دین تاسو ایراد کوون کی مقروون کی حد یذو لله واغذو پس یذو که الله تعالی الله عبادتو کی آیات سیجو بسم الله الرحمن الرحیم سوره قمر مکی سوره دی 31 24 نزولاً سنتيس بعد الطلاق قبل الصواد نازل شوية رسطة سورة طلاق أو مخيز سورة صوادنا نزولاً سنتيس نمبر ده ترتیباً چه نمبر النمبر ربط مخي سورة طراء يلا نجم دا او دلار پوزون کې او کمر پهونکې را کوونکې مګر دی یا راحرانزار قبل الوقوع مخکې د ووقو د واې کېلو نه تاعرض برتهمت ده معوي رابطته مخکې سرې نهژم کې شو د مشرې نو ځیک شو او د هې ارا نو کلې کې نمونې دذا په ورته ځکر شي دا جنو د سموډانو مخد کی صورت کی اجمالا ده له غشو و کومون ذکروشه په کلی صورت کی تفصیل به راغي ذکروشي مخد کی صورت یو فاعل زامن امان من تولا ان ذکرنا انهتی سیاس کی که نبی علیه سلام صبح زمان ده دینه اولی تمتی مخواڑا وانا. و پا دی صورت کی دیش فگم ایاد که فتولا عنهم. و آوره نبی علیه سلام ده دینه. انتیازات ده صورت صورت ممتاز ده. فَتَلَوْر زَلَفَ ذي الْآفَازَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَلَكُمْ ذِئْثَمٌ ذَادِرَشَم دو أَوْ تَلْوِيخْتُمَ حَيَاتَم وَلَكُمْ ذِئْثَمٌ ذَادِرَشَم صلور دلی اللہ رب رضا تنو کری مالا شریف آسان کړي ده ایشتی سو پنیس کتا غسطن کی دارن صورت منتاز ده وبدعائی دنو حلیه السلام چلسم آیات که دلتک مبدعائی ذکر ده انی مغلوب و نفن ولاصل صورت صورت کی تحویر او نمونه د قیامت او انجام د شرک او ترغیب قران شریف طرف ته وجتت میا او ولایات کی دا وانشق الرحمن الرحيم سركون بين ذات بن الله عام هندوانی کڑی دا په نزول د معجزات د نبی علی السلام خصوصي کړي چې څوک یې تابعدار او ګرځرو درځاګونه بچو ساته چا و دې کې د قیامت او چا دل می وان شق القمر او چاو دلت وګمې دا د نبی له اسلامي او معجزه وه نبی له اسلامه صلاتو کفار راغلي او مطالبه د نو معجزات یو ځله ورتدا اول کتو مون غته عله هم نو چې دلت وګمې ته دې زينو چوي او صاف وکم ان دوی مون غومنو نبی له اسلامه صلاتو سلام وګمې ته دغه په ګوتونی ورا چې هغه او لغز وګمې به حصے شل یو طرف او بل طرف ته شل اوګاره کې د دې څه شې خلک سره کې دې څه شې خلک دې کوم تل توراړو وینه دا فتا چې دمو مهم څه جدید خدا نو خدانه مونږ بیا روسو چې دې کوم خلک سفر و غیره لته لې وکړي هغه غیره لې دې بیا هم ته وځو نه کوو وې تاسو پلانیش په باندې سګمې چې ایبا حالت دې نزله هغه مطلعه یې را دوشه ویوا درګه دې چې ته بارچا لې خبرم ورکو له خدای د نبی اسلام تام معجزې کنه د نبی یعیسع صلالو السلام اکثر معجزات دی انور انبی alleles د اسلام نو وښیت معجزات یو یهودی او مسلمان ترې باسه پدې کولو چې ګورځم مسلمان غره نه دا معجزات بیرو چیتو اته یې څنګه معجزات وچیتو وای ګور هغه امثال چې وی والا پاغه ماندرا ټوټه ټوټه شي ګیرا ګیرا شو مسلمان عالم ورته یې کته داوي د زموږ پیغمبر صلالو سلام دا معجزو ګور نبی کریم اسلام کو امتا اڑی دا اوږدس لګیدل <سؤال> دا یو وجودای شی او دا یو کی معجزه و زموږ نبی کریم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم معجزه دا چې ګوته ورپدیز نه غونی ولا او څو مې کې د هوا به هیڅ شولہ ګذل ګذل <سؤال> شولہ هغه د اسمانو پرم وجود الله <سؤال> نبی کریم اسلام تور کلی و وایي راو آیات کچې ریوی ندیو معجزا دیتنه ما کړي او وایي دی سره مستمر دا سره مستمر یا مستمر معنی د ازي قوي محکم پوخ مضبوط دا مضبوط دي څرې زموږ بعضي نماوي وی مستمر ویلیک معنی دایمي همیشه دا خود څه سره چې همیشه سره وون کړي زموږ بعضي نماوي مستمر معنی د ختمیدون کې نه دا سره د ما ختم وشي دلته وخت د اداره متکل یو کارخ خار کې کله دل کار سر بعضو نمماوي مستمر و ل کېږي څخه او ته ډېر جیوهېونکې د دی نووي د اسلام چا چې دی ډېر څخ دی او ډیل ترف دی او بعض لماوي مستمر معه د باېله لکه فورتوي چې څنګه زی کار کړي مانا دا سیر چې دی باېلو بفاید دی موکو تی متثر کې دوونه دا سر دی مستمر همشا یا مضبوط مثبت د در وړو دي تعدارریو کل خپل خواشي و کلو امر مستقر او هر یوکار یوکار یو يو هر یوکار یوکار یوقار یو قراری نوون چینجه ترسیدن که تانکیز در آغلو دیتا در خبرون اونا آغا چپاکی مزد جر رتنوان یندی در پارا حکمتن بالغتن یا قوحازا یا بو حکمتن دا قرآن شریف د حکمت کتاب دیں و ما تو امین نزر پس فیدا ورنکادی تا یرون کن حکمت دا مختی ذکر وو قران شریف نن کې یو حکمت نومې عمراته وجدالا چې قران شریف را لګلې حکیم زاده تنزيل الكتاب من الله العزيز الحکیم دیما یاسین والقران الحکیم قران شریف کې باندې حکمت پروت دی د دې خودنه د دې ذکره د دې کوه هغه حکمت وو تم چې سوره بقره 269 آیات کې راځي یو تل حکمت مېشا بل قران شریف په خپل حکمت دین او د عیلہ سبیل ربک اسورتي نحل 102 چې تیارکراوی دا غیمه معنا دا خلک د قرآنی شریعت په طریقه باندې نه غلاره تروبل نه د حکمتون دا قرآنی شریعت د حکمت کتاب نه بالغۃ حق ته رسیدون کې لري سره اون کې او فیدا ورنه کوي ته يرون کې دا دی يرولو اتولان پسوار د دین یوم یذداه تزکر محفوظ دی یاکیه ورتي چې ربو ویته ربون کې ایلاشی این نکور یوشید ناشناتا، خوش آنه بسارو هم، تا غبراوطی سرگیده دی، تا خود غبراوطی سرگیده دی، اوزی بزیده طبرو نا کاننا هم منتشر، گویا کرا جرادن ملخاندی، منتشر، خواروار، موتوینا هلت دائی، موتوینا دیتی منلی وغن کی بوی هلت دائی، بلون کی طرفتا، موتوینا مانا بوبیرسه پرده موسکر حینا، مُثْنِیْن ویلَکی مُثْرَیْن پجلٹی سره تونکې دوی عبد الله ابن عباس ته فرمای مُثْنِیْن معنا د نازویرینا دیوا ته تونکې وی الداای کی طرفه او دره معنا مُثْرَیْن کی دیوای نه هوکې کو دن کی واه برون کی طرفه فکرما قدام معنا کړی دا یقولو الکاذرو نوی بکاذر هاذا یومنا ثر دا, دا ورز سختہ جبہ وقبلهم قوم نو هند تامو دينه لدا ذکر دي او جراد المنتشر مولخان خو په یو طرف ځانيني دي هغه ګرځو څنګه یو مولخو یو طرف ټکوې ګل په ګل طرف او بیا وي مو دينه لدا ای دیو بلن کی طرف ځنکی وی جواب د حاضر د اصل کی د دا دا ملخانو مولخان سره یا خو په کثرت کیدا مولخان چې کی څنګه ډیر وی دقه په خرج هم ډیر وی یا د تجوید مولخان سره اصل په جلد کې جلدی موله هغه زند ګونه وي په یوزې باندې نه چې نه پارا حرام باندې دي په موله هغه په یوزې باندې سړی نه کړ یو دې ټټو تر دې دی ولکه څه په ټو ټو نظر ضربت من کیږي دا ورځا یو منال تر ز سقطا نسبد درو کړه مخکې دي نه هم دنو علیه السلام والسلام نسبد درو کړه دی باندې جنم کا ویری دی مجنون و دجر له ونه دی ورټلې شو دی په دا عرببه او په سااجزوکان نولی نا مخل رته ویللی عرب به زما اني ملووبون پتهصر ارب به زما زه شوم زما امدادو کې په فتح نه اب زما ان دا د ماد دا شوم زما امدادازو کې دا قوم حالا کې زورته س نه شولي په فتحنا وااب زما پهانې سلمونګزروااض لمان دما مون حیر په اوعبوره تیدونون کو باندې کراقو شوي او ف قد قد جل رض روانې کومونږ ځمکه اویونن پهکینو سره فتهقل مع او پهودېلي غوبله مرین په اندازه ق قذر چې تا پهله مرین په یووهکم ق قذر چې تا کې سر داغ اندازه شوي وه چله ی وکم ورته مقر کړ یو اندازه او سورجزمونږدي لره على ذااتې الوا مد سر په خاونده تقو او د میتونو ال تقي دو سره میونه عربي جسل کې هغه ډبل ویښ په ویلي کې مراد دې چې کله د یو سيزنونو تکرارومې خونې په تکوال شي او مراد یې په روان او دا بیا یې نه پوه کوم زمو باندې دا پددا د پددا د سزا د د هغه چا چې وی کو نا شکر نا شکر شکر پر نه کی کور نه کی قرآن یې د دې جون کې دا کی څنګه پرخلو مونږ دې نه نه کا پته یې سپنه ته کې وسترانګ یو آزاد زنامو نظر ورې راول زمما چېاینیز یورو نه پیداونه د څه آزاد نیورته ورکو دي د آزاد نامه کزان بس کول غواړي نو قران شریف طرفدراشي کزين کډارا چې قران ګرانه دی جواب او تا کیز درا سانکری مون قران شریف لرا ځکه دا زلام دی پخات باندې ځاتل کړې دي او قید نه ودادا سره کې نام قد ماجو بندګی شي منه قسم می یعنی قسم دې زممله رب دې پرمایي کتایې ترا سانګړې مو قران شریف لز ذکر د پارا د فنونتيحت په حال کې مو ذکر د 355 کې د شریف د فنونتيحت د پارا ډیر زیات اسان دي یو د قران شریف نه بیا مهال او زمباط او لدینه مستلخ خپل دي هغه زیاتې مشکل کار لري هر څو ځحال کا نشي کولی او فنونتيحت هغه څل د قران شریف نه ډیر زیات اسان دي قرانی شریف ثلاث آیاتونو د عمر نه چیپنا وبو په انسان ته معلوم شي د خبری خبره په انسان ته معلوم شي قبل بل سره د یو غنټم لگیا وی هاغہ وتا د عمر فائدہ درنه کی او قرانی شریف یو ثلاث آیاتنه ته کاتکینه ما درې معنی او مطلب وے عمر پندونو نشته دتین انسان واه او بالکل آسان کتاب دی هر څو کې دنه پندونو نشته تا غو سنکې او صرف کټره وی تلکټې مور کی ورنا که څو کې نه کې زموږ د درسنی کې عمر واړو واړو ما جنکو دغه قسم را واړه واړه ما جمعانې څومره زیات شریف کریم خلاصته د قران کریم مطلبونه او سنت دی رسول الله محدث سوری یو کتاب قران کریم دا بالکل غلطه خبره دا چیردا ګران کتاب ګران هاه چې دا په اړ نه چې څو طرف قران شریف ته توجه نه دي ورنا دی یقین سره دا خبره کوم چې څو طرف یو ګنټه قران شریف پلیټینګ ور یو ګنټه شو بیس ګنټه کی یو کار چې دې دی الله توفلو کرم تریاق وصول قران کریم باندې ګواښي یا کنیوی دا قرآن شریف په افسر و حسو بانده و پی کوشی بوی. و کم از کم قدیخو نیکی نجد سر سر و تسر اغوا نیک دی. او دیو ازو پی کوئی گی منا. کم یو گنطه سر په توجو سر دی تا تیم کی. نیمه گنطه دی سبق وی نیمه گنطه دی بیا یادهی. او او دی بوری قرآن شریف سم ره حسو دی تا یادهی گی و سم ره حسو بانده پوگی گی. کتاب ق ذابت اذون فقيفه كان عليه وينظر ابا خلق کی قرانی شریف فصل خلق <تصفيق> ادم ته نی بری مختلف بانی خلق له جوړی کی کله وین وګره قرانی شریف د کتابو دا لريو مختلف کتابه کدی کی دا معمولیو غلطیو شپس په دې باندې کفری شوه هر ناوې کله سم نشي ویلې بیا په دې باندې باندې غونځه هر دا پرینی پويږي نبی عليه الصراط والسلام فرمایلی دی والذی یقرأ القرآن و واله ش خو ل اجران او كما قال س چې قورانی شریف للوي ورانی شریف لو تل ورته تې مشکل وي د پې غیب ددي پو کوبانېوي لهو اجران الله د ت دوو عجره ورکي عقل خداوي چې د غله ولین خیلیلي نهدی وچه والله نو انتلاان فرم الله د ت اجره ورکي دو اجرهورلي وررکې یو ددي اجر وررکې چې د قورانی شریف زم دل ایګر چې دین خلی تقلید یوبری دینه الله او تدول ایجرینا په دیواني ورته نو ته سړی قرآنی شریف غلطه مويده ده ورته مينه ده شوخه دی قویلی نشي غلطي وي او کوشش کوي چې و ویم چې ګونه لازم ته دواړو ورکی مثال یې دلته ماشین کوي د دې تاقې غلطه وې یا که څه سبق غلط وې نو مو ترته چې نو مو سر چری معقوبه یې نه جوړه ده غلطي بلکه معلوم کې غلط غلط کلم کړی ویني اوساله کې خوشحالي شي مو طارو کې خوشحالي زمو عاشوند ویډیو لا ګرځي کله خو دې شي کې چې د دقت سی او سړی ځکه نو خامہ قاعده نه غلطیانه کیږي د څه خصوصیت دی نشي کې کولې کلی کلیزې کو ډایریکټ دې سی سی نکل کیږي یا جو خا وير کې او دې سی سی ویل کې او چې کله غلطيږي دا غي نه رسو تخلف شي د دقت قرآني شریف تړوي کله دې غلطيږي چې آخري اوراد ولې صحیح کیږي او دې خپل کوشش تا یو کې دا غلطي وي خو خپل کوشش لري چې دې په کومه مګیا الله دې ته پدې باندې زه اړ وروړتور چې دې کلی تکلیفې مشکل دي ورته دا اصلي کې قرآني کې رځه په سر څو شای اشباله زلوم ولا پکار دي انده چې و دې لګو تم نورې یو غلا خبرتين او قسم دې زکل ولشروكي نو خو دې له یو علم نه دې پکار قرآني شريف بغیر د علمونو نمیزدکي او که څړې ول نو هیڅ طرف نه عوامانه دا علم کلام او د انو چیزونو نوخه خبره دا ځات ته کوئ شي مکه څړې یو ټیکن دې طرف نه هوونه دی دې د ځان ته قرآنی شریعت ځګولم شي په دې کوول دي نمشي سره خلق ته قرآنی شریعت ګراني څر چاته یې چیرې به دا فارو څالو څهارو علوم کم څړې چې څو نه څو د څهارو علوم خبره کوي مخ کې ډیرونی څورته تاته دینومن یادی کنه دي یادی لینلیم ولا سواله سواله ظلم کدی په یاد مخکې ورته یاد نه کم از کم کدی کد دینونه ورته یاد وي نو هر یو علم د فار ولا ماوي ډيري خبري ضروري دي یو د علم تعریف کم از کم و و تعریف علم دی مثال په تاریخ تنه هو وی ودانه میچریت ورته تاریخ کې چوه علم یورپ به احوال المعنل کدي باندې د دري وانو حالات معلومول شي زمانو مداسره کم از کم د دې تاریخو کا د دې موضوع چې نه وګړي الکلمۃ والکلام د دې موضوع چې د کلمہ او کلام ده د دې بیان مقصد دی نو مقصد دا چې انسان فار او وي چې غلطونه شي دا د المنافي جې دغه موضوع او غرض دغه په صرف دغه طرف کنه بیا موضوع او غرض او تاریخ ته تفوس وکړه د منطق موضوع او غرض او نه تفوس وکړه علم الکلام موضوع غرض تاریخ ته نه تفوس وکړه ورته د هاری او علم د فار ضروري دا خبر ده د دې ویلم ای چا کړی او په کومه ځمانه کې ده لکه د 9 هجری کې یاد یو قلدری عمر رضی الله و تن دی یو قلدری رضی الله و تن دی یو قلدری ابو الاسود د دې یاد کړی دی په قصیدې رساله یې نشوړل سلومته نه تاسو څنګه دا عمله تاسو دی د دې څنګه خلکو دا وی چې رساله شفاړل سنون پکای دی ورله د په پر د یو نم تا تغرض د دې ابتدا د دې انتها د کار کړی دی دې اصل مقصد څه دی چې د هغې علم خدا خبرې پکې ضروری وي چې د په دې باندې ځان کوه د کومه څنګه قرآني شريف وي دې موږ تاریخو کو قرآني شريف د څنګه کتاب دی چارالې کې لري ده په کومې چې پکې حکمت د نزول وي چې دا کم مقصد د پارالېګلې شوی دې موضوع ته ونو حاڅ توګه وي دوکې د کتاب که خدا خبرې ضروري وي مستنیس به ته معلومات دې کتاب مننیتوبه د علم ابتدا کل شوی داخلي لري کېلې شوی دغه څه ته مونږ نه تفصوکه ودکریبن پاکستان ګټه کوي چې ټول علماء تدین نه را پیدا نکي تغییر د 200 سال څخه او د شپړس و ابتدا د دې اصل د دې مقصد او د دې تعریف د دې غرض د دې موجودتوی نوای قران شری په دغه پسو کتان نو نور بنوم او دا علوم کورس را پیدا شي وي د نبی کریم السلام په وخت نو د صاحب کرام رضى الله په وخت کې نو یادې رنګ د دې وی یاد یاد کړی دانو علوم سم روي سره پیدا شي دي نو دا خبره بالکل غلطه ده چې څو څو دي ته قران شريف زمرا ګران کې دتواته سوال او شباله علوم متدي وپاروي نو ته بیا قران شریف تراني دي او کله څو کومه سم دا یو علم کو پکړای شروع کته نه دتوه سال شپاره شروع وکړ تاغه پکلا سره یو نه درای شروع کړی مستعلم خپل د بتولو عمر کې قران شريف ته ګینوته نور وروړمه او پدې وجدان نه پوهمه قران کوم علما چې ذکر کړی دا ودو نداشه سره پا خپلا دا دیل استخراج کی، مزدحل که نرو باسی، استنباز که نکی. او پا خپل زانه ده دی تطفیر یو تطفیر بل مسور یو تطفیر مسور دی او یو تطفیر آقا خپل رای بانده دی اجتحاد بانده دی. ند تطفیر مسوره کمچه نقل تطفیر دی. سره نقل که دا مخی یو کتاب یو تطفیر نمت تطفیر حواله نقل که دید اپار دیل منی ل څرغ سره پری باندوم رکو مطلب څه د لاروي په معناو مطلب باندې او کوم چې څړې خپل تفسیر کې خپل استنباط کې خپل مطلب د شریف شريف نوروږي حاجلہ لپاره دې دې زورو ضرورت دي ولا قد يرنل قران تنکیتنا تن کلی مون قرآني شريف ل ذکر د پارا د پندون په حال میں مد ذکر پس عشت دې صوبن دې دا استنکې او کتابونه باندې قرآني ذکرین ډیر ملیان دی نه عریب کتابونه مرزوک 4415 مشکاله تیرکلی او قرانی شریف در معنی چې ګوره په قرانی شریف باندې نصبویږي ځکه واجب دی قرانی شریف تابع توجونی ورکړي قرانی شریف دائمونه په دیني نیبي ویری چې دا په دې باندې قرانی شریف د کومه قرانی شریف باندې ځان تواسن صرف مقصد ما علمونه ال بیاټړې په قرانی شریف ویږي دا جزبه ثاد ان فقی په ټان آزادی او نظور نسبته درو کلوادیا نو فسرنگ و عذاب دما و نظر و یراول دما انا ارسلنا ایتنا لگل و مو قدی هوا سو سو سو سر سر انتیزا سر سر حقاً هوا چا غير تر این آواز جنبی في يوم نحسن تاورز بده که مستمر همیشه اپارین قدی بانده بده شوان جزید حلاق ورکرشو یا في يوم نحسن مستمر مانا فلا يزالون محذبين الى يوم القيامة لکه رولمان چې څنګه دې ګر کړې دي د راجانو آزادۍ یو ورځې آزادانو چې په هواه حالات وبس مسلسل دې بیا آزادونه شروع شو درځمته پوری تن ژوندنا او خلکل کلا را ګویا چې دا آزادونه خلن منقیر ثاني دې د تجور زړو ترنګیو آزاد زما يرول زما دې آزادنه په دې د غوړن نو تر راشه نه بیا ترغیب قرآني شريف ته تاکید درم از باندې مو لذکری د پارا د فنونو تیاته په حال مې مدګر پزشته دي لره څو پنځه تاريخونه کې یاذابا سمودو بنزور نسبته د روکلو سمودانو په يرون د باندې فقالوا قسل دی ابشر مننا دایو تړېلې زمونږه واحدن یو اي زمونږ قرانګي نتو او موږ رساده دایو کو ان ذالتي ظلال و صور یګنن مخامخه په گمراهي کې وي و صور زور مانو عبد الله نواب ته صورت الجنونه موږ په لیوان څوک چې موږ دې تابعدار کړو دوی مانو زور مانو ابو بکر سپه دا له حب النار دا اور لمبو ته ویل کېږي مان دې خپل خاطر کوم دې تابعدار یو کنه آزاد کیو اور لمرو کیو او باز علامه زور مانو په آزاد سره کړی ده آیا راضی پدان ذکر فنون او سیاست مين بینین اخير یو مان شرارتی راځي دویم اشری کره متکبره وملیکیی تکبر والا تا او دریم ها هغه سړی ته وملیکیی دی په خبرو کې دی غفلت اختیارون کیږي خبر یو ذره ته دیبل ته یو اولنه مخاړي راړي ودای شرارتی وی دته ام اشرو ویل کیږي او سنت طریقه دا خبرو دار شه ملي ترمذی کراوي چې نبی رسلام بچال سره خبره کوي مخامق جوړ تکتل متوجب او خبري ده او دا متکبره سړی د خبره کې دی نه یو مخاړي بلخوا در مخاری رالی دا تکبر علامتی سی آلمون غضم من الكذاب الاشر درده چی فوه بشیدی ثباتاں جسوگلوی در غجن و شرارتی جا فاقل سرسوات کمیدی بوی سرسوات کی ترشو مالنا لانر آرجالا کننا نعوذهم من الاشرار سنی مونگ لراچنین و مونگ هاغسوی چی مونگ بلال شرارتی نشمارل آگیق و جنت تیلی وشیدی دارو خلکتا شرارتی انویل بلدلته غدن کرد دی سبا اصل قیامت نه تعبیې په غد سره وکړو ماه دا چې قیمت ډېر ن دي د لګروو بر را شيولتن ننفس نقد د ده یو سړی دغوري سبا د پااره د س کړړي ديیع قیمت د پااره خدا چې دی لګ سبا کینمونږ لیگون کې د او اوخي ف نتللله اون سبب د امتحان لپاره ده دي پس انتظار کوه و پهروډر کلهکوستان او خبرتهدي ل را کن اووب خدمتون بينهم د پښتو د ویډیو پمې دی کی کله شهر د محتضر هر یو نمبر 2 غوته به ضروري شي بنا د صاحبهم په صلاۃ قدیمه لري خپلتا صاحبنا مرادپور دبینو ذکر کړی خو دار بین سالخ چا گزار بین سالخ ذکر کړی دی نومو دا اوخه کې شلک لري وه و تعاط واف اخر لا یوګوته په اخر پرچلې خو خان دې دې کې پاخر راځي زګدا کاری یو تن کړو او نور دین کی ذیقره جنرا تا لکار افر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نا قطم واصل با قوم فلی بان و کل ور سرا مستفیق او قاعده دا وا کلفای وضا کی سویان یو کار کون کی په یو چک پات کیدون کی زونه برابر دی سترن یو آزاد جماوا منظور یو رزلما انتاج فائدہ وانسان یکنن لےگل و قوم پذی بان صحت و حیاتن تغیوا وکانو کوشل دی کان شمل پښان <محطان> نهه غیا کولای شي وی یا خو دې نه غیا کولای شي یا مهتضر وی لیکي ښکول ته اصل کم غیا بغیر نه هیڅ کول جوړ شي خله کې سارو یا ټوٹی ته ښکول جوړي عربن غوندي ورته غیا ولې تزغور بغیر نه جوړ شي نو په دې کې څه وخت زره بیا زړه درشي 12 سکه ځکه نو ورپېلېږي مبياس زمانہ پس چې دې رسېږي تر دې چې زړه درشي دغه څه کومږي په کیسه سره اسان کي د مونږه قراني شریف د پاره د پن او نشهات عايشته څو پن او نشهات او څنګه نسبته د روکلو مخيه دينا قوم د مترستان بین مزدو کوان بیا له سنام جرهون کوتا یی څینان لګري مونږ کلی باندې عذاب تکانو مگر تا ودا زم سم وسوريو نه تا په وخت د سحر کې د نعمتو طرف ځمږنا دا سه بدلور کوونګه ها او څه کو لري ستارهون کې کوون کې تہ کی یرو ایرو نومدی لرا بخش تنا دی نو خپل ناداب خپلنا فل دې شک کړه بن نظر په ایرو ان ګمان میچدا خو دروغ وای ولا قدر او تو ولا قدر او جو تہ سره چل جو دی ملمنو د اسلام تا فتمس نا عینهم والصواریر او سومن قصور ګل دی باندې فسوس زکی ازاب یو ایرو زما ولا قد الصبحهم بکره تہ کی سره په دې باندې زاب و په هر څه سره هر وخت کې څه په هم څه هر بكرة نن باندې وختي دار وختي په دې باندې آزاد راځي آزاد هميشه یا قرارې نه وږي بس اوس کې آزاد شنو یو یو ځنا ولاقد يسر من القران تلونه ترغيب الى القران مخکې ته آزادونه ذکر شي کدي آزاد نه ځنه بس ټول غوړی قران تر راشي دا ای سره سنګری مونږه شریف له ذکر د پارا د پندونه په هر ممدکه کې راځي چې زپانه دیتا وسم کې ته کی سره راو ان پر اونیان आले تر اون نو زور پر اونیان او تايره ووینې نسبته دا روخه دی پیا تاسو زمغه پټولو پس یو مونډی لره خپل اقزا عزيز المقتدر قدرت والا سخت ترار سخت او قدرت والا نیوله سره اپ کو فاروقون خير من الایکم ای کفار کاف مکی والا او رضی رضی کتانو ناشا هم حلاکون تاوکن هم حلاکون یا اشتی تاوطلر آرا برا آسن تی الزبرخلاسی پا کتابونو کتازا فالا کشتی شتی تاوصب آزار مزارکون اشتی تاوکن اما یا قولونا نحنو جمیون منتصر بلکی وایدی منگا جمیون طول یو منتصر دیو بدل بدل آغسون کیو اصل او جه جه بدل تارد باندویلو انا جمع منتصر منکی دیتو لغونیو نوی جمعاتو او نږ به بل بدل أغسم کی او الله پر ميل سيو زمو جمع او يول جون د دبر ځربې چراجمه بشدلې الله پړېشا یني د تخ په توونکو موي بلکې قیامت دې سراواله قیامت اځه ډېر سخت دی یا هیبت ولاده و امر رو د تریخ دې یتي نن مجرمه انت زلاله مو تور ګمراهه کی او کور ګرم کی وی ځانمن کې حرص په مخه ودی راکلي شي په اور راسکریشی دی په کلا وجود هم په مخونو باندې نړمړ مسوره کړلی شي ورته به د شیزو په دغه کې مدظحار عذاب جهنم ثقر یاقو هغه ډېر یخه څنګه د جهنم یا ډېر ګرمه چې خپل ګرموالی کې انتها ته ورسي حاوی دم یا یخوالی کې انتها ته ورسي یګنان هر ورځ یې پراخلې مونږ دې اندازو څنګه اندازي سره اوندی حکم زمنگا علاوہ حلت مگر یو کلم حم بالبصر واحده مر عينه واحده یوش پیلی بو یوز اشان دربد درګی او تان یسرها لاکری مونگا اشیا حکم دل تاسو اشیا حکم یغ تاسو فرنګی تل کوفری و شرک کوفرو شرک تاسو فرنګی یعنی تاسو ډری یعنی کوفرو شرکی ملګری واسته 56 نزیه وکل شی نه واری وسوالو جیکڑے دی دی لرا فل زبور لیکره چي په سي پوکي نه ما نامو کي وکل صغير او کبير متقر او هر يو وړو هټه گناه کي ليكيږي او وغاتو وړه نيكلي کي ليكيږي دلار رب عزت مسکن ويلي غټو وړني کيارتي کي ليكيږي او انسان يقين په دمر نشته قیامت اور ځ باندې صورتي کاف انځر د هيزي کو دينه پسپلي بیا وي يا ويلا تیار ويلا نه ما يا ويلا تنہ مالی آزا الکتابی لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها سرکا پنچا سیاتا نیو سوش دی امن لا ملر نیوڑا گنا پرخینی لیارتی لکلی دی یکن المتقین پی جنات و نهر فی جنتنوک و نهرونی کی بوی تی مقع دیر صدقین فزید رشتیو که مقع تکین آسو زیدویلی کی گی اند آمدی که مقتدر فنیزها باقشا قدرت لرن کی بسم الله الرحمن الرحيم سورة الرحمن مدني سورة دي ترتيبان فجبان نزولا سطان دي نازل شوه دي رسول سورة رازم او مخي دي سورة هموزم سورة الرحمن مدني سورة دي با پچ پن مطان و نادر شويرو د سر را نه او مخکې سر دی صورت د مخکې صورت تهه می را تا په بیان شوله مونږ د سکوو پررنګلار په ز کېوم پررن را کوون ک یا رحران دا توګل دی مخکې د وخو د و کېدلو دقیمت نه معوي رابطته محقی سورۃ القمر کې نټه د شرک برکات وشو ان کلکین خلقنا او بهقدره لا هر یو چیز موږ یو اندازه سره پیدا کړی دی په دې صورت کې هم دغه مطلب څه دی کې شي د برکات یې اون کې طرف الله دی دارنګ مفتي سورۃ کې دا ځیک یوس هونه فار اور تعاللی چې پړه مخه به جهنم کې راکلی شي مدی صورتت کې تاز کي په یو خذب نواز ول اق د ترټوکی او د خپونه بنیود شي جاننم ته به غور شي مخکې صورتت کې ددي خبره ځیک وه تااللی سات کې نحنو جمعې او ان موږ ټوله دیوبل نه یو بل بدل بواخو امداد دوی جوانی پیاسی د دې صورت پینځت ځای فزیکلی په حالاتن تصویران دیوبل امداد د دیني شي کولې دی خو پخلو خپل لګي امتیازات د صورت صورت ممتاز په یو دیش کرتا 31 ذل په اي اعلی ربکما توکل زبان ذکر دی دارن سورت منتاز دی تا فوارو دی جاو بجنت کی وی پی این نزاختان کی فواری و اون جی بیوی دارن کو صفات ہورو مقصوراتن فل قیام ولا سورت سورت کے ان پہ شل برکات او صورت ډېر رکو دی او انا رکو پځې کې د الله دلیل ذکر کیږي دیمه رکو کې تکلیفا یاره د جهنم اجازه ګنه او په دیمه رکو کې بشارات نیمځنه ذکر کیږي وجات یوم الرحمن دې سورتا اوروس القران میلے کی ہے الرحمن حدیث ترازمین دا قران ناوی اور سوره الرحمن بلادیز کراضی لکل شیء اوروس و اوروس القران سوره الرحمن دا یوسی ناوی وی عزتمن سیس وی پکي دا قران شریف ناوی سورت ها اور سوره الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم رو کون الله سننگлла عام મે રોબાનિ કીરી પઝિકર કવલો દદલાયલો ઓ પઝિકર કવલો દનેમુ તનો દ જન્નત ઓ તફીફાત લ જહન્નમ ખુસુસી મે રોબાનિ داخل જે સુકી જન્નત દાખિલ કરે الرحمن દザબી ને ઉસાત અરહમાન અલ કુરાન અરહમાન મેરુબાન જાદી અલ કુરાન خلق الانسان، را کرده انسان لرا زهن که سوال داره زی خلق الانسان روس روز زکرتو علم القرآن مخی ذکرتو خدا خداوش خلق الانسان مخی ذکر کرده ازو که انسان پیدایشن بیاو قرآن شریف المزده کی اصطنگی دلت علم القرآن مخی ذکرتو وجدادا دامحقی و قیرد اصطی رشیو که ذکر دا اغسید حقه و تاخیل کم کوم چیز زروست ذکر کول <سؤال> په کاري ويته مخه ذکر کې یوسف الحصر والاقتصاص دا حصر او خاصواله پیدا کې د کسي علم القران دوتو پکاره او قلقل انسان نه دا مخه ذکر کې وجدادا اشاره دی دا ګوې کې د انسان پیدایې شونې قران شریف به پاره شوی دی انسان پیدا کوم خو د څې قران شریف به زده کې او دا مقصد د نړیال اسلام او تو چې نړیال اسلام د پیدا کېدل او تقریبا 3000 کال مخکې ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه. سوره البقره 119 کې آیت د ابراهیم علیه السلام د بیت الله شریف سره دعا کوي. غاوی ربانا وبثہم رسولا منہم یذواله حمااتیک 119 سیاث په البقره ولکې پارا یا الله په دې کې او پیغمبر لې کې د لوی په دې باندې آیات ویو مومل کتابهول حکماله دیته خوه کې د کتابو د حِكْمَةِ نبیثسلام دپه مخکې ابراهhim مرسلام دال کې د پیدا ش مخکې د ووجه نبیرسلام چې درازي نبی نام خلکوتهداوي ان نامهګړ معلمه دله دنیاته راګلی ما معلمه خوده توون کې زه خلکو تاقرآو عدي دي خوزنوک کوم نبی نام دغته خودنی کړي نبی علی السلام <سؤال> معلم دنیا د خدانه کوونکی راغله او د انسان مقصد د پیداې ایجادې دی او قرآني کې لري چې تخلیق او تولوی خدانه کوي په دې آغړې دی انسان علم اول بیان او دې ته چهل <سؤال> بیان اشمس او القمر او بحثمان نور او مغمی رواني بهثمان زمانی دی یا غبا په معنی د لام سره <سؤال> دی یعنی له حساب د پاره دا نور و سفوگمئی دوانا د ده حساب ده پارا دیه قمری و شمتی حسابی نو پا دیبا نکیگی یا به حساب مانا پا حساب پا اندازه سران نور و سفوگمئی ده پارا یو اندازه مقرر دا کلچ ها غطیم راشی بز دیو پا خلچ دیدی دیدی دی دا روانی اللہ با ختم شید و, و شجر و یسودان و النجم و شجر و یسودان که دو اقوال دی نجم نمراده یا خو هغه غوټی چې هغه برابر ده پنډې نه دی ستنه وغيرها نیوی او شجر هغه غوټی ته ویل کې چې دا غي تنوی دګچت وغيرها شه دې ته شجر ویل کې او نجم دا کوم زیلو والا غوټی دی تفسیری خاصه ذکر کړي دا څه نه مراد دی دویم نجم نمبر ستوري او شجر نه مراد ونی په نجم ذکر کې په دې سرهخه سوال له اسمان اغلی دی او شجر ذکرک په دې سره تېزين او خار دو د زمکي خير سواله فراغه ذکر د دوه تېزين ذکرونه وانایو و شجرو سوري وان دي و شجرو وني يسدان صاددار دی الله دې ذکري الله ته کنايه د صادګارینه و سما رفعا و وزن میزان و سما و سما رفعا قرتکړې دی لرا غووان وزن او يخلي الله ركلي زد سلام الله تطوف الميزان دا چیز یاته مکوې په میزان سربېشي هتوې پتر کې واقعیم الوزنا او کړه ورکوې تول بیلڅې پینصاف کرا ولا تثیر الميزان او کمې مکوې په تول کې یو د ظاهري صلت نه مراد ده قديم قتاده او مجاهد او سودی سر کړې مراد دین عادل او شريعت نه مراد دي الله کاو څا هڅر العدل درکړي د انصاف او شريعت تاسو درکړي دي در عمل M să agosto студien. لدينا تضع تهورات طوال الملء، eben world and where are the atmosphere The lumière of where the interior D ما choicita shocked or the atmosphere maara Copy the Braid And I think beer and food What is геро, saying this In the 1930s the morning we Porath اصو فل کې ګوزدارګانی لکه غنم وغيرها دي یو طرف ته غنم دي نو بل طرف ته اندبي غنم ورته د بوتو میچې ګوز وغيرها جوړيږي الحمدلله نبی پاک سي فرمایلی چېنا مورای دي ذین قلاده زلال پیوړې کې وقو الاحزر هاغ شنو قانته ومه مګانی مکه دې غنم وغيرها نشې دي وروسو کې قریب ان ځړواله راشي او بیا پاخې ور وال ریحان او ابن زید رحمت اللہ علیه ذکر کری ویلیکی دا کشمالو والا علا بودی کان. یاری خانم مرادا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ وطم قولتا سریخازین ذکر کری مراد دا دین رزقا. که دادانی هنگا زرزولی دی دا رزق والا هنگا. فبیعی جی آلاء ای ربکو ما تو کذبان. فکم یودانی مکونو دربت تاسو تاسو دوانا نشکری کوئی انسانانو پیرانو یا تو کذبان تا تاسو نسکت در او کوئ هغه کرازی راځي ورولمایي نور او جوار القرآن نور دا روایت ذکر کړې دي نبی عليه الصلاة والسلام صحابه کرام رضی الله تعالیو ته لوروت صحابه کرام رضی الله تعالیو تم یو نبی عليه السلام ووتا فرمایي تاسو تاسو تاسو نو په پیريانو ماته جواب را کړې جو دي روایت جین یو شفا عبد الله بن مسعود ته وګرځېد دوی څنګه نبی عليه السلام سره لاړ ما نبی عليه السلام جو طرف ته کین علم کاغه وغیرہ را تاوکان او نبی عليه السلام پیریان ته تقریر کوم نو څو موکيده غوښې وی مې ویلې ما چې کله پیریان ته صورت ویلو ما وکی کله داعی ته نو کوي ای اعلی ربکما کو کذبان دې پیال راته جواب راک لا شی مین نیامیکا ربنا نکذبو فلکل حمد لا شی مین نیامک ربنا ای رب یس سانیمتو نمیشوی كما تريد فرق الحمد يا الله تعالى لن تعرف نبي نمايوك تقول الصبيعي آلائي ربكما تريد فرق الحمد لاشي من نعمك ربنا نريد فرق الحمد خلق الإنسان من صلصوالهم والفخار إذا أكدئ الإنسان لنا من صلصوالهم دعا خورنا صلصوالهم ها خورتا بيلا كده كثيرا كثيرا في قرشه ينزيك کلف و خام پشاند یا پشاند تکریڑی. زکا کم خواب رکی چیده کل لگ شکا گوند بی آگر چه اوچشی ما ها تکری گوند جوڑ شی. وقالا قرد جاننا مماری جم او پیدا کرے پیرے مماری جم مننار دشغلی دعورنا ماری جو عبدالله نعباس در فرمی اے خالص مننا اے من خالص مننار او خالص اورنے پیرے پیدا کرے دیں تکمل یوکني یو درو تاسو در او تاسو دوانا نسبته ضروري دی بیا نمتاانو ربوالمشرقین وربوالمغربین الله په کوم کې د مشرک والو د مغرب والو دی مشرکین او مغربین ته سیاډه گرمی او د یخنین مشرک او مغرب په مراد دی ځکه مشرک د نور خاطر دی مغرب د نور په واسه دی یخنې کې جدا دینه نور راځي د گرمی کې جدا دینه فریضه په جدا جدا ځایونو پښتون میوذنې متو سو درب تاسو تاسو غوڼه نسبد دروکوي مله جل بحريني يلتقيان جاري کړی دجرا غنا يلتقيان چې اوځي ني روان وي یاني اوځي کیږي په مې زميږه برخه ځکه په رد لايق دي چې زیاتې م کې یني په یو درب تاسو تاسو غوڼه نسبد دروکوي مېمک پرې دریا ذمہ نوما کی ذکر کړو په دې تر اجازه د مکداکم جراثیم دی هغه په دې تر ختمي دی, دی دا څېغ د دریا په دې کې فایده داده دا په دنیا دا جراثیم د غندوب د هر یو څېوار کې زمرا تیزابیت زمرا تریخواریا په کې پروت دی چې ان جراثیم دې ختم شي یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وذین نبینا اللؤلؤ هغه غطم الغلری مرجان او هغه ولی ملغری یا دا دې په هغه څه باندې ا کمی دنی متونو دربهستاسو تاسو جوړه نسبت ته دررو کوي لهول جووارل من شاعو اودي الله غابدار وي کیت من کې فباری په دراب کې کلعا فشان دلی د غرووعالا یا غورو کملي کې یا علاخصصور محله تمویللي کې ل کللولی محل ظمر رالی پې روانې دي او نړږي پکې پس په کمیو د متونو در بهستاسو تاسو جوړه نسبتته دررو کلو من عالی ها کلو من عالی ها فان طول تی پدیزمک بانی دی پان دا فانا کی دن کی دین پدیزمک جسو بی دا کل با پانا شی ویا بقان وجه و او باقی و فادشی زاد دا ربستان ظل جلال وال اکرام که خاوند د و دی یو او باقشا پا بارک رازی دا غدری خزی بی دیو خزی نومو جهان در در این خزنو میو حیات او در در این خزنو میو فنا بی بی. چه کرلی یو زر سلم. مدریوانو خزو تاوی ما تا دا سی شیرو وی. تکمیز خد دیر خش شیری ويلو او حکیقت والا شیری ویلو. مزبه ها غزان سرابوز ما. اول تکم جهان دی بی وان. نو آغا شیرو ویلو. تو باک شایی جهان جهان زرطف دی مدی. के बादशाह जहान जहान बकर आयद तू बादशाह जहान जहान जन्नत से मदी के बादशाह जिसके बादशाह जहान जहान बकर आयद वही तरह तौर जहान बादशाह देवजनाद बादशाह जहान के राह जहान परकार राजी जहान جہان خوش öz لیکن حیات می باید جہان خوش öz لیکن با حیات می اگر حیات نباشد جہان چکار آید جہان خوش öz لیکن حیات نباید جہان خوش آلوی ہچ لیکن انسان جن نوی اگر حیات نباشد جہان چکار آید که خوش خوشاله کچل receivers انسان حیاتsin نوی رنپا جہان وس Legy نها دیبی مطلب داو چې تا جهان دیږي او چې حيات جون دی ته بسو کی وکایا دیبی دا سره وی وکزلر تل نه معنی ته بسو کی دریم وا پنا دیبی نو هاو ارتوی و حيات هم دی و پاند جهان و حيات هم دی و پاند پنارا تل کونی کی اخر پنا است جهان و حیا هم بے کا به و وفا اید جهان او حیات دادوانا بی وفا دی جهان بمدر نپادشی نو جنب دی اوم شي و فنا را طلب کونی که آخر فنا است فنا را طلب کا چه آخر فنا کی دل دی چه کلو من علی حافان چه فنا کی دل دی نو فنا را طلب کونی که آخر فنا است فنا سوی سو فنا بیویتو بی اتا خشیرون لوراده سره سرف دی چکر باندې را دشان نو طول چه پر علم که باندی دا فنا کی دون که دی باقی با به پاتې کې ز درستان چې خاون د په زګ او د زت دی په اږي رب کومان قېبان په کمیو درې متتونو در تاسو تاسو دواړه نسبت دز و کوئ ین سوال دا راي زته نمتته م زی کر شو نو م مت دی چ لافرې په کمیو نېتونونه تاسوې ثبت د در و نعمت مغو مت دی انسان ته نقصه مخکاري جووا هغې داې مرگ نعمت دی او حدیث شریف دې نه دې عليه السلام فرمایلی ټول په مؤمن الموت مؤمن د فارتو ف هغه مرګ دی مشکال شریف دې دې او زم کې سوال در از دې د انمر غوړې ته فدان هو ولې قیامت دی یو وخت دا ولي علماء دا ذکر کوي مرګ الی قیامت دی ترڅو چې انسان مرګ شوی وینه ده نو د اخرت میوتونه ديني شي مونږ کل چی ده مرشی، نو داخرت نیمتونه بیا انسان ته ملوی جی. نو زکر چی ده مومن ده پار مرگ توفه او نیمت دی ورلد. انسان طول و مر جنده وی ده جندت تنیشی ده ده داخرت نیمتونه ده تنیش ملوی ده. دویمه وجه داده ها؟ مرگ نیمت ساله انسان طول و مر جنده وی نو انسان زمره بودا شی. چی بیا پا خپل جند مانی تیسنگ شی. ومن نو ع دری یعسین کیدې کیو نو کله لري رومر تړې ته حال تورې کی دي بیا د اسما ته اندېشي کولې نو بیا پښتوق واغکه ته نو د اسما ته دی وراتم پخوله نشي کوله نو وراتم ورتبل <سؤال> ورپېم ځکه دلم کینه دی هغه پخوله نشي حلولې نو بني نو پخلا کور واره چې نه هغه د دې مستنګ شي هر کوې یره د امر ولا خدای بار خلق یو کور دې خېر چې واسموږ شنو دی خلې او په خپلم داسنو یو ورځ ما د فارم مرخ دی دوی وینا که ټول مر ژوند دی او د حالات وي لوبیا وټړي څکول خدایونه مدي درې جون چې دیونه دا مرونه مت پدې د یو پرده ده په ټول مر انسان دا وسيمي تیزه د سمتی پدې کولې څومره شرمندگی بوي ولهره پر عزت پدې انسان مانی مر گاولي او د انسانان د سترګو نه دی پنان شي پدېو و مرګ نه مده دلته ورته نعمت ولي شو دی یا تلو من فسموات ولا سوال کړی دی الله نه او سو کې فزمانو ز مکه کړي کله يومه په شان هر الله رب عزت په جدا حارت کې وي جودا حالت کې دا غنه چې الله رب عزت انسانان ترز ګور کې کله چاباندی لوګا چاباندی مالداری، چاپان غریبی، چاپان باغان، چاپان سخته، چاپان نرمه، در مختلف حالات اللہ راولی. نو حالا ورحارا ورس جدا جدا حالات اللہ را پرزدت انسانان راولی. پس فکم یادنی متونو در او ساسو تاو کنی ثبت تا در روکووی. سناف روغو لکومی جواد تقلان. سناف روغو زایری ماند هادا که زرد فاریل بشی منکاو سر اید وانو درنو. نوولی اللہ را پرزدت سوکی نه اوکر اللہ را فریضت مجھده یو حالت بل حالت چیده اللہ سکونی میشی ملہ پسیشی کې لگا ده جواب ده آنگی ده ده ده ده ده سنفر و غو امام بخایر رحمت اللہ علیہ فرمی سنو حاسب و کم سنفر و غو پماند سنو حاسب و حساب و کم ممتاب ترین او دا معنیم کسی رو مکرد ده زرده چه حساب و کشا سو سرام قلت ده سنفر و راغل ده اصل کی تخریص مثال ذاتی یو استاد او شاګرد ته کار ورک ما غوا تا کیا غلو کی وغور ته اورګه زبتا شم یا پلاګ دې دوی چیرې ورانی کی نو دوی زبتا تسګار شم نو کار کو سره خپل څنګار نیوی خو ما نه دا کیری سیګورېسیشن دقه الله را پریزت عزت دې دا بندګانی یولې دي وزګار وشیم تاسو منه حساب به در سره کوم صحیح داغه نمق ګور نه کومل ایو اڅکلان هې ځوان درنو یاڅه اڅکلان ځوان درانه په دې اعتبار ورتلې کې کې کدا دې عزتمن مخلوق دي تیریا نو انسانانه او دې ته ځد لرنه چې زونه راغلي دي قران او حديث حديث ګرازي نبی اسلام فرميږي انی تاریکون فیکم اڅقلین کتاب الله او سنتي انی تاریکون د په تا کې دوه درانېې ه فر خوون کېمه یو د الله کېتاباب دن زما سونه ته مذران ځ کې دي را دو دررانېې ونې دي ته راغلی دي یاتهقلان ورته په دې وجهویل ل کېږي چېدي خپل ځانونه دگونا د وجه نه ګرانه کو دومره ګناون یو ک چې د ګونه د درون کوم او دم یو ځې متون در به تاسو تاسو دوړه منسبت ته دره و کوئ یا ماشرل جېولینې اے تولیا پیریانو بیانو دین سنانو اچری تاسو طاقت وی دا چې اوغلی مین افار صناوات ولر نترقو د اسمنو د زمکینان په زی اوغلی لاتن کوونا الاذ سلطان نشي تاسو تخصی ده مګر زور د الوهیت سلطان مراد الوهیت زور ام زور باندې قوت از دینه تللی نشي او د الوهیت زور تا فرشته دینن څنګه بوته شي په کمی دنی مصنو در تاسوو تاسو دوړه ننسبتته درره و کوي روبهډېږلی شي په باندې شواززن لمبې من نار دورح او لګې وح بعض لماوي ولی شويطبې تویل <سؤال> کېږي او بعض نه ت لګې تویل <سؤال> کېږ پهلاتهسوران پهستاو بدل نشاختلی په بیایا لاره بکوماتو پس نمیو ده نعمد سنو دراب استاسو تاسو زوانا نسبت دراب که وی زیمتی سوال که بچه هم نم از آبون اللہ زکرکی پدی کسا نعمد دی جواب دا پدی که نعمد داده انسانان مخی نیرولی دی که انسانان نیک آمالو که ندام نعمد دی پیزان شققتی سمحاو فکانت وردتن کد دیان جو کلا چو بچو اسمان پل چی بدا وردتن وردتن یا خود تک سورا ورده ویدیکی سور بلابتما او قد دیهقدان یا خوډ ک یا ک سره سررمه هې ته وډ کې را سرو غلاپ پهشان د غلاه شي یا د شان څ ک سرې سررمې په حالله عې کومان پهکسریبان او په کممیودنې متونونه در به تاسو داسو دوانه ننسبت د درو کوئ په دا اورزبانې سپوس بنی شي کېدلی په باره د ګناه دې کېد انسانو د پری نه یا <سؤال> خوو د سانانوفیری پهې معه به تپوسشي کې چېن اللله تلم نه دی بلک الله لم ده که تپوس کوي زجرن او توبیخن بیخند یا د فالتا او په فارته تپوس به کېږي کوم یو دې مرتونو در به تا دوړه نسبت ته ضررو کوئ یو راپول مجرمون بیستي معم پژندې بشي مجرمان په نپو پ آممو دی دی خلو ب نووااپ پس دې وره به شیاسته د دې یو سر په دغه ډولونه سر سره دخونه نوازیه سرولیکی چې په دې کې د عام وخت کې وختونه جریزه نه سره اونې وریشي سره داسره بیا ځان میچه پوزولې داسره ورته پیچکین داسره نه غونې ولېشي دخونه او جہنم ته وګرځولې شي پس پکمن یودنه وڅونو دراوستاو څو تا د ځوانه نسبته دروغه وي ها دې جانم ولتی دا جہنم حغدی یو کذب به المجرمون تنسبت درو و کلو فلیبان مجرمانو یا نه بینها گرزول بشی چورول بشی پمیز جه انم که و بین حمی من آنو پمیز و بو گرمو که آن چین ته ای سخواری ته اغارتی دلوی گرموالی اثبت نمیو دنی متونو دراب ساسو تاسو دانا نسبت درو که وی آن فیامان عبدالله بن عباسر کری سخت گرمی تمویلی که نو بو همین ته ای گرمی وی ورطراب گرمی مدیر سخت وی یا دویمان امتحار چی گرمواری چی امتحار ترسیده لیوی وریمان خواف مقامره ربی جنتان او د پار دا حر آغسان شیریگی د پیشهی دا رب اخفلنا جنتان آغل عربات و جنتو نبی یا خو جنتان مقاسبین زود انسانان و تیریانا و دی وجنات و جنتو نبی ورلا دویم قول دا علمو دا بی یو دا طاعت او زم د خوښۍ لپاره د واجب نه یا به انسان تر انسان د عمل د واجب نه ورکوي زم الله را پرځد د خپل طرف نه فضل په تور باندې ورکي دریم کول زده یو جنت د اقېدی د واجب نه او زم جنت د عمل د واجب نه ورکول کی. کیږي دریم کول زده یو به جنتیانو لپاره جنت وي او زم د نوکران د نوکرانو او خدمتګاران لپاره دوی په کميودنې مټونو دروستاسو تاسو تاسو نسبت درو کوی زوا دا افان خاونان لوي افنان د تانګو دا باونه دی کې چې کوم دا باونه افان خاوندان د سانګو ووي یا په افنان جمع دفنده دا پ داه ډېر چسمونه یې هر تسمې متتونونه هر کسم بي واپ ک وي یا افنان خاوندان د تان بهوي یامر دی نه ع را السلام فرمن هغه ېیمتونونه دي ما لا عين را ات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في مختلف اسم ممتون بي في جنتي اصطقم يودني ممتون درب ساسوتاس ذوانا نسبت دروكوي هيما اينان تجريان فذي ذوانك اينان تشيني دوني تجريان رواني اصطقم يودني درب ساسوتاس ذوانا نسبت دروكوي فذي كي من كل طاقتين هر قسم ميمي دووي زوجان جوڑا جوڑا اس بکم یو دنیو متون دره تاسو تاسو نتسبد رو کوی زوجان یا خو ما تاسو میوی دلی یا جوړه جوړه هری کیا له غون کې بوی ارا پروشن په وی ستارو بطوینه جستری من صبره دغه تاریخ منګوی می صبره بار اکثر ذکرش عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی فرمی هذه البطائن وكيف لو ریتهم الظواهر دا خدای هغه بهرنه یې چې دومره خولیدین ما هغه باندې دنه یې چې به سم راخولی وی د کام طور سره خبرستانو وغیره جوړه کیو چې قیمتي کپڑے وی راغیه تاسو په ليو کپڑا واچی کې چیرې نهږي وغیره نه نو بل داغې نه چې یی اډنامون دي کپړه تی واچی د پاسه دری کوم وغیره سو بزره جوړه کیو مبردا هغه د پاسې استادون دي کپڑا واچی لې شي ځکه چې د اصل کپړه کې ده هغه خراب شي عبدالعی ابن مسوسی فرمی دلتا چی ده با طواعی نوها آغا اصطری برنی اصطر ذکر شویش آغا در ایخمو ده نو آغا دنانی انسان اقل ده بر ایخمو ده بر اخفل سوچو ک آغا بس ام رخکولی بی جب هر دم رخکولی ده ده پاس ای کم اصطر ده و جنال او و جنال جنه تینی او ایبا دان میوی دان نوانا باغون دان حمیشا یادانو جنال مانا زیاثواری نمیود وجن به راخطتی چی وی دمر نیوی په کوتی وی کی ګوډی ګل میوی زیاتی شي نه سانګې و غیر راخطتی شي دا رنگه راخطتی ګووی همیشه وېدا نیوی یا در منه نیزی بوی د زیق یو ده معنا چې ندی هم څنګه ورته وای مهارت دی میوی براره شي ګوډی دوی راخطه شي راخطه کیږي با یا میود زیاتواری د وجن سانګې به راخطتی شي اڅ تو کم یادنی مونږه دراوسطه او تاسو تاسو غوانه نسبته دروکوي پدې کې قاف تراتو ترفي بندګو کې نظرونو غوي نه خل <سؤال> په قاوندانو لن يتثنائن سن قبل <سؤال> اول ولا جان نبي مسکري دل ريو انسان مخ تي دينه نه پیري تومس ازر کې علما او سرل بيان ورو ذکر کړې دي اڅمس الجمان مرات قدې کې جما ده او تومس اصل کې اولني جما قرائته ویلې کېږي ګلآه او بکاراج نه کړي د اولنۍ د هغه بکارک فتني کې ونه و غیر اولی خدمات سره کوم دي هغه خدمات ویلې کی او بیا سړي دې اطلال پام کوروايو کیږي هماره چ سره ودی تاسو جو سره نږدې شي وې نه وي مختي دې نه پرې انسان فستم یو دنه متنو ډېر وستا سو تاسو دوانا نسبت درو کوي دان نه او نياقوت والمرجان دای کدا یاقوتی څه کسري او مرجان څه کسپني د دا دو یک تپین سر او تکې یا خدا چې بعض خلکو دپاره سرې خدي او بعض دپاره سپې بهوي دا عاد ته خلکو چې دیڅوک سپینې خ خو نو وک خذ خوه دویم پل دا او چې دا سپال سره د سرواري بهويپوا اه خ انسانکاري چې سروا ور سری دي اووې سپیناللی وي نو هغې کې دوله خوند دي دا دوانه چېې ددي ی دیوانې ببینوي لا تريب و هم بيس في دو دو خطمونا بابي فاكم يودن مطلو دروساسو تابزوانا نسبة دروسوين هل جزاء الهحساني إلا الهحسان ندا بدل الهحسان دخيگن مگر اهحسان يومانا ده تراج المنير کردان هل جزاء الهحساني في العمل إلا الهحسان في الصواب ندا بدل الهحسان في طريق عملو كي نماز بدلی چاغه تا خیر ثواب ورکړي شي خیر ثواب ملوالا تا خیر ثواب ورکړي شي دیم معنا بعض لمون دا کړی دا عبد الله بن عباس په فرمایي هر جزاء التوحیدی الا الجنت هي څنګه مراد عبد الله بن عباس توحید ندا بدل توحید الا الاحسان الا الجنت مگر جنت کوم انسان چې توحید دې ورکلکا الله وه ته جنت ورکړي او بعضه نمايا هل جزاؤ من قالا لا إله إلا الله إلا الجنة ندا بدلا جاج لا إله إلا الله إلا مدر جنة فقط سنجح حديث في رأسه من قالا لا إله إلا الله دخل الجنة فم إنسان جدريه خده سأتلى الله رفضت جديد تب جنة ما جنةان فكم يودن مصنون درب الساسو تاسو نسبة درو فوري ومن دونه ما جنةان او اخوا دزینه جنتان نورد و بابو نبوی اکمیو دلیمتونو دربستاسو تا دزوانا نسبت دروگ دوی مدحامتان مدحامتان عبدالله ابن عباس فرمیلی دی اغا شنوالی تا ویلی کیه که اغا ما علوی سوروالی تا مانا مدحامتان تفتور بوی یعنی دمر شنوالی بوی که ما علوی سوروالی او دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ اطم قول امنی کسی رو خالجنم ذکر کرید دا عنا این دمره به شېوی د کله یو تیز ډیر شینشي ناغور وای ته مالیکی دی پس نو یوه د نیمتونو تاسو تاسو نسبت دروکوي پیما پری کی عینانو چینه بوی نغا قطان کواره وونکی چینه جاری نه کواره بهه وګو بهلی پس یو د نیمتونو دراو تاسو تاسو نسبت دروکوي پینا صاحت ونخل ورومان فدیکی میوی بوی و نخلو <سؤال> نو کجوری و رمان او انار بوی و کمیو دنیمتونو درب ساسو تاسو جوانا نسبت دروکووی فی انا خیرات حسان فی انا فدیکی خیرات خیصفی کوي خزگوی شسان خیصرن والا بوی خیرات نسان و نسلم رضی اللہ ترنها فرمی کلا چی دا نازل <سؤال> شو ما دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتبوصفو اخذني عن قوله تعالى فيهن خيرات ونحسان ما دا نبي علی اسلام نتبوصفو لديه سمح صد دي نبي علی اسلام فرمل خيرات ونحلاق حسان الوجوه خيرات ونحلاق خيصدو أخلاق والا بوي حسان الوجوه خيصدو مقون والا بوي خيصدو رنگون والا دا تفادي ذكر ذكر دنیا که عام سور باندی که دا جم سری شکل خیسته وی نو دا آغا اخلاق خیسته نیوی او دا بعضو که اخلاق خیسته وی نو شکل دم را خیسته نیوی او زنانا او دا سری دا هر یو تن خیسته والی عله دی دی کلا ها آغا بیم او سری اخلاقم خیسته وی قیل زنانا دی را خیسته وی کچه اخلاق بدوی نوان سپنک وقیه دی وجنا دا جنتیان و صفات خیرات و نه حسانی ذکر کر. خیراتون اخلاق ستان الموج اخلا دیم خایستهوي او رنګ خوي د په کمیو د نتونو در نسبت ته درو کوي متون ف خام بهوي مخصصتون بندې شوي بهوي یعنی پخې فیل خام پهخېمو کې د پاار د خاوندانو په کمیو د نتونو در به تاسو تا نسبت ته درو کوي نگوی مسکری دل <سؤال> را یو انسان مخشده دینا نیو پیری فکمی وادنی متونو دربستازو تازو جوانا نسبت دروکوووی متا که این اعلا رف رفین تا گیالا جوان که بویدی فا آغا پرشنو بانده، پاکارینو بانده، خوزرنشنو بانده و اگا طریجن حسان او پا بالختنو خیستو بانده فبی ای اعلا ای رفکو ماسو ترده بان اسو سم یو دنیو مستونو درو تاسو ته سوتا د غوانا نسبته درو که وی الله دې کوم ته راټول نه مدونه نصیب کیم تبارک اس مراتب کع ذل جلال والاکرام کې دې نن درو تاسو یا ذات درو تاسو چې کاوندو د عزت دې حدیث کرازی نبی علی السلام فرمایلی جلال الله دې عزت مند دې اجلال الله تعالی اکرام ذ شیب المسلمین واز السلطانی وجامئ القران غير الحالي فيه والجاثي من اجلال الله تعالی د الله رب عزت مندانه د دی دې چې به المسلمي دې او مسلمان ګډه عزت وکړي شي واز السلطانی او د پادشاه عزت کول خشکله انصافداري وجامئ القران دې قران شریف کې متون کې دغه عزت خدای دې قران شریف کې موالیکون کې غير الغالي تيدي والجافي تنفذيكي ني تجاوث كوين كيوي ودين اكي وفاي كوين كيني دي دا غي عزت كول دا قوي كده الله رب عزت عزت كول دي دا قرآن شريف والاو عزت كول دا عزت كول دا د انسان انصاف والا بادشا عزت كول دا قوي كده الله عزت دي بسم الله الرحمن الرحيم سورة الواقع <تصفيق> مکی صورت دی ترتیبان شپک پانزوستم نزولن ستانوی نمبر سره رحمان مدنی صورت دی صورت واقعا صورت واقعا مکی صورت دی ترتیبان چپن نزولن چیانیس شپک تلویختم نازل شوی دے روس دے صورت طہانہ الہ ما کی دے صورت شوہانہ نزولاً یعنی فصل ویتم بار طہانہ قبل شوہانہ ربط اس مینابت قومہ کی دیر شو معنوی ربط مکہ صورت کی بشارات او تصفيفات ذکر شل زیرم ذکر شل او يرم ذکر شي په بری صورت کې ندوان او خلق د ذکر شي دا زیر کوم خلق د فاردي او دا جهنم ازابونه د چا د فارون دران مخې صورت کې سور الرحمن کې ویو کان ناون نلی اكو توالمرجان چپن نمبر ایاد کهیم؟ مقدی سردکی وی او رو نعین کامسال اللولو علم اتنونو دائی سیادکی داو بشانده اغمال غلورو بندو شیوو بیم مقدی سردکی ویلیو جوالی سیادکی یتوپونا بینا و بینا حمیم آنو فضی صورت بیاری سیادتیوی فی سموم و حمیم در سمگا اگر موگو عذاب بزی کرشی د صورت صورت ممتاز فدرق اس مخل کو باندی صورت کی شي دارنگ صورت ممتاز میں فهدف دا قرآن شريف لا يمت سهو إلا المتوحرون دارن صورت منتازه پا پچ پا نمبر آيات فشار ابون شرب الهيم جهنميان ببوزكي لكال مريضي بوخ پرنگي دم ربطه بي جگرم بوخدير بوزكي دعوه و خلاصه سورته سورته سورته وقت تخويف و لبشارته سورته بيان ندريست مدلو يو السابقون السابقون درهم اصحاب اليمين درهم اصحاب الشمال صورت کی عزوز الادعوة ذکر کی یو چورتر آیات کی عزوز الادعوة ذکر کی گئی یو چورتر آیات کی عزوز الادعوة چیانوی آیات کی صفصت دی حدیث میرا پیکل عزیم وجہ تسمید سورت اول واقعہ ذکر دیں خزیلت دی سورت علیز ګرازیب نکستی رولمای نور او د آیات باندې ذکر کړي نبی آرې اسلام وع سلام دي من قرأ سوره الواقعہ كل ليله لن تصلم تصيبوا فقتا ابدا من قرأ سوره الواقعہ کم کړي چار اشوال سوره واقعې لولي لم تصیبه و فاقتا ابدا و دبانه که رفاقه غریبی و شي شی عبدالله بن مسعود رضی اللہ و تعالیٰ نم پا بارک رازین کلچه آغا بیمار شو عثمان رضی اللہ و تعالیٰ نم دا اغا را لڑا عثمان رضی الله و تعالیٰ نم مرتبئین ما تشتکین عبدالایبن مسعود تعالى تم سے دیر شکایت او تکلیف دی عبدالایبن مسعود کے برتوی زنی بھی زمال گناہوں اور اتے دیر تکلیف دی یہ رہیں اپادیش گناہوں کو تکلیف دی ندیم سے کی گئی یہاں الله اسماء نے جی ما تشتے ہی تو تذکیہ کی سواری عبدالایبن مسعود سے وتر فرمائی رحمت رب دی در خل رحمت در رب وار ما، جماعت عرب رحمت رات ملوشید. عثمان رجی الله و تعالی نو ورتفرمی زدتال علی د و غم کومه در لراول ما، عبداللیب لیمسوسی ورتفرمی از طبیب و امر زنی، طبیب خوزی بی مارکره ما، این اللہ را پریزت چیدین آغار و غون کې ناکو ما با اندی را بستیدن، دا. داکتر را را سر طبیب را لراولیم، دیا ورد عثمان دا جی اللہ و تعالی نم فرمائی قضا زبا طالعا تقو با وفات چیم دا لوریانی دا وزمدر سفادشی دیس و خاص پانے دا کون کی نشتی مزد تا دفارا دا بیتر المالنا دو وزیفا مقررونا چستا دی لوریانو تفا آغا وزیفا رازیم عبدالعیو نمسوط تیب ورد فرمی لا حاجتی لی فیها ما دفارا پدی کیسا حاجت ضرورت نشتی ما را وزیفی من مقرروا د هغه ته د لنډه معلوماتو په اساس غم مادة ما له لريانو ته یو ځازي وظیفه خو درلم چې تاسو کړي دي په هغه عمل کې اون چې وی دي بچري او کې نه پازي کیږي مادر رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وريدي من قرأ صورت الواقع في كل ليلة لم تصبه فاقة نبدان سو 14 اشخاص په واقع او سن کې وي د بچو ماقل رياض دم دقه وزيت ګري تاسو ري واقعارشتوي زم ما په ایمان دي چې تاسو په عمل کوون کې وي دي تبلو کنه ردي او ما زم ما وځي پوته غم نشته کېږي هیڅ وې نشته ما د وځي په مقرره و نه کوم انسان کې سورې واقعي وي الله رب رحمت له فقر غریب او محتاجين ساتي او تولا کوي بسم الله الرحمن الرحيم يروكم په امداد سنند الله جام می ربانی کړی په ذکر کول ز قیامت د دې په ځابونو او د دې په سختو اصول تی مې ربانی کړی چې توکي پدې کې وچت کو جنته یو ترنه سیر کوي مرګ کې نه اوسات اې ذا وقات الواقعا کلا جواقي بشي واقعې کدن کې ورځ ليس الوقته کاذبا نبی واقع کې دلود دې لرا کاذبا سرون جنګا حافظه الراتعن یډ للب اوچ شي خاف د خته کوون کې بهويڅ خلک رااف د خلکو لرب وچتهون کې مدارین د کار کوي تر په او وامن ته و اپوامنته خللب اوچت شيته پختتې شي مه مومناندي زمن شي اوچت ب شي او کاکغ به ل شي نوخاف د تون ختهون کې داوي ډلی لرا رااف اوچتهون ک دی مبل ډ ل کراشی بسنی بسنی به شزمکا په بسنی بسنی کیدل سره زری زری کیدل سره بغوت تل دیبالو بسا او زره زره به شورونه په زره زره کیدل سره حسيبدا ها با امند بسا ګورګو بر من بسا البته کی رزوله شوی یا پور وردا ورن او زری زری شی الودی بان په کونته مزواج ان قراتا او شی ګتا سو جوړي درید دریدلی پاسا ګل میمنه ملگری دخیل اصولا مئی مانا یو مانا عبداللہ بن عباد سے فرمی که داود عزم علیہ السلام, السلام خیل اصول سکر اللہ رب رضیت پیدا قیدات علیہ السگرہ تکم وادی چاغذ سوا و کم خلق شد عزم علیہ السلام خیل طرف دو آغت نمرات دی دویم عطاق و راسانی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی سا صحاب المئی مانا خیل طرف والا نمرات چاہتا بامل نامی پر خیل اصولا نمیل او دریم کولی په مدیریز ذکر کړې دین مراد اصحاب المیمننه ها و خلل چې کوم د الله رب لذ ارشی طرف ته یو دا بنی کام خلک دي ها قومندان دخیل اسلام و اصحاب المشما او قومندان دجت لاس سواله ما اصحاب المشما سبد حال وې د قومندان دجت لاس سواله جمعناني ورته دجت لاس لوي شي او ګس لاس بد حالت دا رسورای شي دوارا اون نشانه ورته ملوي شي سو ان کې کا کرزي نشانه معنی دا کړي نن تر دا الله دور لرو څه شي پشان دی وړي ریټي وي زکه چې دغه خټه کې او مخته په طرف او از دې سره د ټکنیک دی, دی دا یانې دا ټول لاس لري نن په شي ځکي شا طرف ته وګورئ څه شي دی به ان کې یوه دی به د حالات او د مرکز جوګو کاري به وږي یا به او نامه د شا دا طرف نه په داسې ورکوي شي نما الاول مشما سبد هل بيد خامندان د جثلاثونه وصابقون الصابقون اا لون بنی وصابقون الصابقون حدنه قطال ذکر کړي مراد د هرې امت ثابتین کنا مرادي هر نو کیا مخنی خلک اکثر میکانو هغه ته مرادي کرامو سید ذکر مراد اندنه صابقون للإسلام یعنی صاحب کرام رضی الله تعالی او ها خلک نه مرادي علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ثابتون مراد هغه پنځه خلک دي چې موږ نو تصفف کوي انکي څومره چې پنځه وختونه موږ دپا راضي خو مخ کی راضي موستان نو هاه اخلان به بین مرادی تعریب یعنی مخ کوي عبد الله بن عباس فرمایي و ثابتون ثابتون مراد حجرت والا خلک دي چې کوم صاحب کرام رضی الله تعالی عنهم هجرت کړي دي او مخ کی ایمان راوړي دي مجاهد ذکر کوي مراد ثابتون ال الجihad وهو مخي راتون كي جهادتاً او صحيح تنجو بيرتاً ذكر كري والطابقون الى الطوبة والأعمال البرى مراده وهو مخي راتون كي توبهتاً او هاريو دن اكي كاتا مخي راتون كي نهاو خلق دن مراده كذي مخي راتون كذي فلائك المقربون دا كثاني ذكان دا اللعبوي و جنتون كي ويدا كنعمتون انا صلات من الأولين یو جوي دا والونه وقل دخرین پهلوې خلک بهوي دا خونونونه عس غې مو پ تختونه بااندېی خلی شووي پاغې ب ناسین مته کې حالي مت قابلین د کاله زون کوي پهیبان وګ مخام مخناافوي ګرزورې بشي پهديبانې ویلدانونه همیشه یاخو مخلهدوناف شابي همیشي بهوي دي په ځانې کې بډالې به پهديبان د دوه مانا مقلدونه په طوافه والخدمته امی کسی روی. همیشه با دی پا گرده دو پا خدمت کی بوی. دانه چه صرف روخی و غیرتن کی بی خدمت کی. بلکې همیشه بی خدمت کی حرکن کی دی و پا خدمت بانده را گایوی. یا دره مانا همیشه بوی دی پدی. پدی صفت بانده چلای شیبونه. دی باندی اودا والی بن رازی والا ی نه نبا دی پدی رنگی صفت در والی ر نبا پړي کې څړېواله راضي هر وخت یو ښه خدمت پیل لګوي چې دنیا کې خو خازيم وي پرم رجومي به اقرار کې دغه ذکر نکوي یا بورا شه او خدمت به نه کوي یا سرهشي یو راته میمنانه بغیرای دغه لګوي کار بو کې ګڼو د بو کې او څړېواله به راشي د تاکم خادمان کیولکان کیوي نه بغډه والی وي نه څړېواله وي او نه بچره پریواني چټي بدلواله راځي بیا کوه مآداري او کواب عربی کې هاو کونډو لاس بغیر د کونډونه چې کوم وی هاغه ګلاسونه بغیره مرادني ګلاسونه دي چې کونډه یو څه مې وی هاغه نیولې ګي مراد وی او اواریقا هاغه سيزونه چې عقيق دره کونډه وي اگر خاصم اپلیکیشن دې ترکو مراد دې نه جهونه وګر نه بیا په عام په ګلاسونه باندې په جهونه باندې وکاسه ماین او ګلاسونه به یا کاڅه به ماین د شراب بنا یا لوکي دې شراب یا شرابوي م ماکیونه لا یو داونه عنام والله یونفون نه به لر منې کې د نه نه یا لا یو داونه سر در به نه را زی دبي شرابونه والله یون زفون نه بهدي د ټ پ پهفا کې نو میوي بهوي م ما ت خیرون دنا چې دبي خو شیم او وختېوي د مغانو م ما یون دغنا چې دبي شتیا ورته کېجزې ورته و چې تېږي او وې بهوي دغه قام قال اللؤلؤ المجنون فكان عمل غلرو المجنون بندجو صدف شوکه مخصوصه تلشيوي دا بدل دا خپل سبب ده سیودي زعمل تون کی نه دا وريدي په کې لا وند خبره ولا تاسما نه دا غنا خبره فزله ما تاسما نه خفغان سره کوي او اصل دا غنا خبره کی خفغان فروتوي سړی غاغټین چې غیبت به نور دغه خبره ته سړی ووکی اگه تین که غلق خوشاری و تمیلوشی گو بیروس تیز رو پی خفو بی خفوگان پا زبان درازی دی و جنفاز لما مانا پا خفوگان سرکی مگر وینا بیده سلام سلام خواندان دخیل آسوال همه اصحاب الیمین سخه حال بیده خواندان و دخیل آسوال همه اصحاب الیمین فی صدر مخضود اگه بیرو که بیده مخضود اگه بغیر زدگونه و طلح منزود اگه بیده مخضود اگه بیده و ظِل ممدود معنی یاو ظِل ممدود ذکر د سوري کې نايازه د آرام نه د سوري کې سړی خو غوږ د آرام کولې شي یا و ظِل سوري بوي ممدودين اوږه اوګه حديث غرازي نبی عليه السلام فرمایلی یا کو د انس دبيبي انسه ذکر کې اجازه عرش سوري بوي کده او د سوري بوي او د حديث غرازي جنات دې شجرتون م تععا ان لا یپه کېطاو انشتون ول مدود என்ன ف الجنت اللا ف جنتتي شجرتنی په جنت یوهون دهیسی ر راېب پ ز ل یو سرلي کو اون کې ددي پهصوري کے دځ میطام انسل کالا لا یخپها د هغی غصور بخت دیشي بینطلا موفې اولای که ساو خواقشی که زماده قبری تایید گوری، قرآن شریط که نواغذن لیم مبدید گوری، سوری بوی اوبده اوبده نچه اللہ ورط اوبده وی رسم روبده بوی، وما ایم مسکوبین، او اوبو بوی مسکوبین، کو ارورون کی یافوگی بیحتران، وفاشیتن کتیرتن، او میوی بوی دیری، لا مقتوعات ولا ممنوع، لا مقتوعات نبی ختمی دون کی، ولا ممنوع نبی منکی دون کې لا مضبوطاتن به اعتبار الموسم دي او لا ممنوع به اعتبار موسم بلدې نه خدمه کوي نه کومه کېږي ځکه دنیا کې کله چې د یو څه موسم ختم شي ترې سره خړې پیتی وارت ورسريږي کوم موسم دا څه نیوی نه هغه میوهونه ملويږي زموږ کله ترې سره خړې پیتی وغیرہ نیوی یوګو دی وی د ځکه کې لږنه څو شپم په نوخرمه یم ده څه نیوی وی د ځکه کې کړه واخلن په پیتی ورسره نه وی نو مخالف مجنتي بهادو نه کارونه ختم دي نه یو یومیه موسم ختم کی نه بیت نو سوق منکه یا ټیم کی هر امه وا څنګه چلی استعمالی استعمالی دي په فروش او کوتوی مرضو او چویو چې تی شوی ان انشانه ان انشاء یقینا پیدای شوی مونږ دی لراف پیدا, لرا پیدا کول ترادا هوري وجان ها ہونا بکرا گر زولی مونږ دی لره پیغلی اوربن خوندان و باندې مایني اطرا با حمزوری بویدی اصحاب الیمین او رو با یو معنی زیب بین ازلم تفکری دا او رو با الحسن سل کلام کلامهن عربیون خیصه خبری که وین که بوی نبی علیه السلام تبدیل با کری کلامهن عربیون دیدی ها خبری ها و فاربی که وینو عربی اسم خواگه چه بادا مدیدی با خبری خیصه خیصه خیص که دا فارا دا قاوندان و دا خیل اسوالا صلت من الأولين يو جماعة يو طولي بويد أولا نونا وصلت من الآخرين يو طولي جماعة بويد أخرانونا لفارة دخاوان دانودة جسلا صلا مع صحاب اليمين صلت من الأولين وصلت من الآخرين أدل كمكيات رأغلي صلت من الأولين وقلل من الآخرين تيرا او شو ده نبرياتيو فالكذا رأغي عمر رضي الله عليه السلام رأغي خفته ویدہ لا پیغمبر ولی دانو خلک به دمونو زیات کین متزی که صلتو مین الاولین دا والانون ایولوی که ماتوی او د اخرنونو بلغون دیوی الله دې زاروت بیا تنوی صلتو مین الاولین او صلتو مین الاخرین یولوی که مات حق دا والانون بهوی او د اخرنونو بهوی حدیث کرام النبی علی الصلافه متا ځنه خووی چې تاسو نیمه یې سره جنت نا یا رسول <سؤال> الله تعالی اوطا پنเมล انی لارجو جما قدا و میته مفتوقا وتشیم کنی مجلزه ما او تن په جنت فيه بیا پرเมล قیامت اورا څنګه جنتیانو یوصل شل تس کنهږي ایک تو دې اکیازبونا جنتیان هاو جما امتیان وي تلویث نور طول امه جنتیان هاو تلویث تفوي او دا دتول امه ني د نبی عليه الصلاه والسلام امت ذره تو جننه ਗਿਆنو یو په دوه باندې ګني کاوندان دا, دا جس لاس والا ما اصحاب الشمالي حال حلوبيده جس لاس راکاملنامي او صفه جس لاس ملوي شي یاد هر څو ترپته غوي تي زمومي وحميم تي زموم من تاع گرم هوا کې غوي زموما اصل کې هغه هوا ته ویلې کېني الحر الداخل في مسام الانسان اگر گرم حواث الانسان په دې متامن او کډایله یو یو وخت په ځې کې ولې انسان نه نه وندي دې حواث سموم لږې چې په یو یو وخت عامولي عامولي سړي چې انسان په بدن کې لويستو په دې یو یو کې به ورننه وندي تیلي کې اگر ما واه حمیم ان گرم وو بوي وذل میحموم او سوري بوي میحموم بالجنات میحموم ابن قزین مدارخ ازيني وي هو دوقان الاسود حاتور میږي ده لوی نکات څورې دي لا بارني ولا كريم نګوي يخ ولا كريم نګوي عزت مند يکينن ودي دی مختي ذينها مطرفين مسجد اونكي ودي چې هميشواله به کولو على الهنت العظیم پس غناه لویه باندي هیڅ مراد ابن كيسيل عبد الله بن عباس ته ذکر کړې مراد دې نه شرک دي ځکه ټولنا لوی غناه ها شرک دي ودي هميشواله به کولو په شرک باندي او دار روحاني ذکر کړ دې ابن زياد قول اشرک وهو ظاهر شرکنا مراد غلط دایره ظاهر خبر دا دارنگ دا تاد دا دا زهاقوم دا, دا, دا, دا, دا قول دین کو دی کی همیشه لري کو گنہ لوی بانی چې هغه شرک ویل بدي ایامون گا ایزا کو كو... ویل بدي اکل کی ملکی مونږ شو مونږ قوری او الکی ایامون با خامخاپور ته کول شو کاران مونږ اولنی او یا نبیر سنامی کینن اولنی اخرنی خامقا جممه کې دونون کدي ااممي خات یو م معلوم هو ملاقات دوور معلومیته بیا تاسو ګمراانو ننسبت د دررو و کوون په خاامقا پر رابل کوي دونې د زفوم نام پس د کوون کې به ددي نه خته پس کل به کوي پهې باندې د ګرم او بهناازته زفونې یو خصوصیت تالی دا انسان سک کوي دیرزیاته پس کل به کوي دی شربلمه شور بهمه یا خو کې وربلین هم ویلیکي اشغو ول ازم کیته نشغو ول ازم که هغه من څومره او باړي اچي هغه روکي ختمي یو دې خوري ول ازم ته وي هغه بچوکه خطي وغيرها هغه پخکاری په شغلنا ازم کاجي څومره وي باجي هغه روکي زم کولدا دې هم دې ویل کیږي د یو اوخ ازم وګډیږي هفته وغيرها وبدي زارول شدید او کله د خصوصا په کې مرغ پیدا شي یو خانو کی یو مرضا پیدا چې چه او بوز کی اسکی چه تردی پوری خرخیتی پی او پرسیگی تردی چه بازم دادی واجی نمریمشی پویی او پزان او بوز کی لی وطق سیرکل مرضیان او خان او بوز کی او مریجی بانا دامن مسیاد دی دادارد دقیامت دا تلکی استحزاان دی نانو خلق ناکون منگا پیدا کری تاثلارا دلیل یخلیان فلاولا تصدقون فسول تاسو تزدیق نکوه یاد خلو پیدا کولو یاد قرآن شریف افر ایتم ما تمنون ایو بین یا خبر را که ما تمنون آغا آج چه اچو ای تاسو یعنی دامنی پر ایمونو که احانتم تخلقونه ای تاسو پیدا کون که دیلارا امنحنو الخالقون یا منگا دیلارا پیدا کون کیو منگا اندازه کری پامیس تاسو کنا مارگو او نیتا زمون ها بیمس بوکین مونگا را کمزوری کونجا زمون ها مخی که دون که انتخفی دون که الان مبتلا امثالکم داچی بدل که براولو مونگا فشانت تاسو نو خلق او پیدا گفت کون مونگتا او صلا را فعالت که تاسو نکو یگی ولا قد علیمتا من نشت الالام او تحقیز را پیجنو مونگا یا معلوم نیمونگتا حالت کرون بنی پیدایشتاس رون بنی فلو لا تذکرون اڅر تاسو پند عقلي افر اي تم تحرسون قبر را کیدا او فجت کوي تاسو اهن تم تذراون او ام نحنو زاريون تاسو زرغونوي دي لرا يا مونږه زرغونون کیو دي لرا بلکې تاسو غستره ورزون کی زرغونون کیو خدای الله رب العزت دي دیو جنا حديث کراږي نبي عليه السلام فرمي تاسو کې او سره دا شنووي زرا تاسو چې و ما داسیز پیدا کو بلې پول حرتو بلکې دا وي چې ما خوو کلو زرات به نه وي چې ما داسیز پیدا کو بلکې حرو ما خوو کلو انسان صرف کل کوي پیدا کول غټول د هر وسی الله تبلی کې لوونه شاهوکه چرې زموخواه شووي خمه خاګر خا زې به ووي غمدي ل را پهن زرت زره یا اوچ او زلتون په صبح ګدي تاسوو ل جدلې به تاسو تفته غونجیغې بهون تفکر اثر کلی تویر کیگی جڑے انسان تم امید وی ہا ہسن نو انسان دے تکلیفونا وغیرہ دے چیز وہون کی او خلق کو تفریادونا کی یا تفکر مناناں سن دے مضات کو پیمانے وی منور دست خبر کولی یا بغیر جیدے وی تاسو چیز وہون کی یا لاسن مڑو رہون یا پیمانہ تاسو وجہ وی ان لا مغرم لیکن مخا مخا تاوانین شو بل نحنو محرومون بل کی مونږه معلومی شو ان علمو قرمون ثواني من ده چې مونږه په دې کې څه ګټه و نه کا چې تم راڅو قوم کړل او کمل کم چې مونږه چې دا خوشي وي نو بل نحنو محرومون بل کی مونږه محروم شو تخم کړه تمونو شو هم خبر را کوي ذو بو حغا تشربون چې تاسو کې هم څنګه زموږه منل مزمي آیا وروي تاسو دې لرا دورې ژوند عام نحنوون ژوندون یا موزونه اوري زوپلېکي دې نه دا وګړي وروړي دې وروړي سمو زوملېکي دې نه معلوميږي دا باران دا دوري زوڼکي دي لاونه شاو که خوښ شي زمونږه ګرځلې بوي مونږ دا وګو او جا جن ترخي په لولاته خورون کڅوري تاسو ته کورناده کوي امه کې څير او روايت ذکر کړې دي ايمي ريالت والسلام وكل وبوس کې اجازه ده ویلا الحمدلله الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنبنا الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته بلغه دراته په نهه حالات بردي چې په موږ باندې خوږه مزداري او ګوښکلی خپل رحمت باندې ولم يجعله ملحا اجاجا او ذاو بما لګيني او ترخيني دي ګرزدي بزنوبنا ورنا زمون گناونا خود دمره دی زمونږ اللہ دعوه مالگی دی و ترخی گره وی چاست کلیم نیشوی خدا دالله رحمت دی چی دیم را لگو دو خواجی مزیدار استا کلی دي افرائی توم نارلتی خبر را کلی در ارحان غا تورون تی تاسو بلوی انتم انشاتم شجرتها ایت تاسو پیدا کری داونه عم نهنل مونږیون یمو لدی پیدا کوون کیو بل ان تیار دی بل ان تیار دی پکارای کړ سره دا یاتونه وی دا دی وانتوی بل ان تیار دی الله دا هر څه تا دا هر څه تا کړي دي نا انه جعلها دا پاندونه یاته و ما تذکرتن یوم ان ذا تذکر لنار جهنم مدارک دې تر کړي دي دنیا دا اور دا ونی بل پیدا کړي دا ولی تنزيره لنار جهنم ما خطاب اور د جهنم را یاد کی د دنیا اور د تاسو نشيټینګ دي بلې نو تاسو د جهنم اور ستینګ شي دا د دې لپاره دنیا کله لا دا اور پیدا کری انسانان د دینه پیدا واسه یو عالم دا طالب ګری یو واقعا یو ورځ جمعه کینان کو یو زنانه ما کوتن کراغه لاره ته غلط شی و نو زه یې نو طالب او دې طالب ګری زاندې دی ولې ګوري دا هوځي کتاب کتم چې کتاب یې کته را ځانانه لګړاوه کوي د څهګوي نو سوچ پله د لرې نګار وغیره بل سره د تکلیفونه رسی زم ما سلام طالب علماته پناراکان او خپل غلطشیم لارته نه معلوم او جره شي ولایښم وړاندې کیو طالبو طرف تکینو لا چې د خپل فضیلې کتاب را مو کړي دلګاجه د کتاب ګوري لکه تاسو یې دیته وېداوې څنګه تو ني ولاه دونه چې پر هغه ته ودی سنيول هغه ته یو څه دی نه هغه ته میرا دی فاته دایې ورته ګوت دی ویولان دغه س وختې چې دغه ورته دغه ته نیولان دا ځونه نه اخر پوس کی اخر د صبح چې دا کتنا ګوت کې تا سارشه میرا ګوت ته وای ورته نیولار نیولار نیولان یو څلکی ماجی کتاب کته شیطان ماتاه کیسه ما کیسه پښه سمجه کې ورزوله چې وګوره د زنه دا به څه بيښته ویني حضرت و غیرو کا نماز وتر ادا لازم اور تو نی و اور د کہ دنیا دا اور برداشت کرے کہ جہنم اور ہم برداشت کی کہ لازم ہے اس دنیا اور مش برداشت کولی متو جہنم اور تے برداشت کی بیا ول دا واسطے ہندا واسطے اور دلی بیاما لازم ہے تو نی و کہ دنیا دا اور مش برداشت کر در سے برداشت کی دنیا دا اور مدارک ذکر کڑی تذکیر لینار جہنم ما مون دنیا کی این نور طریقے طرف فائدہ لا انسانات اور کلوش کوخلی وغیرہ خدا جاننم اور علی گری جو جنن اور انسانہ میا کی مگر گری منگلہ تا کرتن یونت یت و متا علل مقوین او فیدا للمقوین المقین معنی یومانہ علماء مسافرون بے معنی للمقوین معنی للمحتاجین جن محتاج خلق لطارہ مجاہد ہوئی مقوین مراد ہا و استعمال ان کی خلق بیچ سوق دے استعمال کی عضر فائدہ پس باقی نواپ امداد دربطا کیا الوی پلا اقسمو بی مواقع این نجون پلا اقسمو پلا قضا سندان انه سنگا چستا سخیال دیں زقصم و قرما بی مواقع این نجون پا غرزیدون کستورو یا پا غزاد چه غرزون که یا پزیون دستورو و انهو لقصم اللہ تعالیمون عظیم جیکنن دا خامقا قصم دے کچرتا سپوئی گلوی قصم دے انهو لقرآن کریم جیکنن دا قرآن شریف کریم ازتمن کتاب دیں في كتاب المقنون فهو كتاب المقنون صدف شبه بند شبه محفوظ كي يعني اللوحي محفوظ كي لدي رزق من دا درجة دان لا يمسهو إلا المطوحرون لا يمسهو نمسه كي دي قرآن شريف لدى إلا المطوحرون مگر فا خلقه دا آيات سوه مطلبه دي يوم مطلبه لا يمسهو إلا المطوحرون دا عدد دا قرآن شریف او په معنا د نهي سره لا یمسو نمسه په معنا نمسه دوې قران شریف لره مګر پاک خلک نبي په معنا د نهي او حدیث کرامزي نبي اسلام په نهي لا یمسو القرانه الا طاهرون نمسه کې قران شریف لره الا طاهرون مګر پاک تړې قران لکه تړې جوچوډي کم از کم دل او د ورکوټي د مازین دي پاس وی جنابت واغره نه صفاوي دارنګ دی او د سین دي صفاوي قران شریف تا د یو د صلاح وړل دا بالکل جاهز نه دي حکم کلا شریف سره کپڑا ور سره لګې بریدا دا اوکم د قران شریف کې ده تړي ودانې وي چې د کپړې ته د یو د بیا یو طریقه شته چې د یو د شریف دی او چې اوم دا څه دی دیوې او جداسې کوټې به راواخلی بلې او کپړې راواسې پاغې کې دې بند کړي نو بیا یې دلته علا قرآن شریف څنګه لږی باجې دې کپړې تلېږي چې چتو لېشي هو درته ما کپړې قرآن شریف سره په واستا نو دې دې سره کې به وځي پاجې قرآن شریف نشو چې چتو لې ناندې قرآن شریف باندې ورو اړو لېشي د دې تلاوت هم چې قرآن شریف کې کوي نو به وځي په حالت کې نشي په یاد باندې کې بیا به وځي په حالت شي وچې کله قران شریفي کې نو د اودت په حالت کې بيګوي دویم لا يمس القران الا الطاهرون معنی دا, دا, شيرك دا, دا ده مجتهد الفثاني رحم الله عليه ذکر کړی لا يمسو معنی لا يقم امور نه په دې کې په قران شریفي باندې په خواند قران شریفي باندې الا المطهرون مگر فق خلق د شرکنا شرک او ايقي انسان د قران په خواند کې وي ځکه قران کې ټول سراسر توي پرودي سراسر توي پرودي د توې په څنګه نه مې هیڅ مشرک د توې په څنګه نه ویې موږ چې د الفتانی رحمت الله علیه پرمې د قران په خوانت کې هغه به مشرک کو دو درین و نه شي زوین درنګ کول تفسیر قرتبي او تفسیر معالم التنزيل ذکر کړی دي د حسین بن فضل رحمت الله علیه قول دی لا يمسو بالقرب لا يمسو الا المطهرون لا يفه مو تفسیري ولا تعويلي إلا من طهر الله من الشرك والبدعۃ نہ کویږي د قران شریف تفسیر باندې نه د قران شریف په تعویل باندې الا من طهر الله من الشرك والبدع دا توجی تفسیر قرطبی او معلوم سنظیم کوي مگر هر هغه څړې چې الله رب د شرک د بدعت څخه پاک وي نه هغه به کویږي راسل دی <تسجد> کتاب تر اف درم مخلوقات ندی آیا پری خبر وهان دی انتم دی الممتاز والسستكون کی واتجادون رزقکم گردش وی تاسو لري کتاب سو انکم تکذبون کتاب سو نسبت دی د آیاث واتجادون رزقکم یومنا وسجادو نشکر رزقکم تاسو د ریزک شکر هم دا ګرزې چې تاسووتې نسبت د رو کوون کې نه شې کوون کې ریزت استعمال کو نو شکر خداله چې د هغه د شکر شکرې اادې د الله کادارري وکې نو تاسو د ریزک شکر دا ګرزې چې تاسو شري کوي نسبت ته ضر رو کوي دووه خازن کړي دهته یادو نه ری کومن نه کوم تو قبون حه کوم نوي و کوم منخورورآې نه کوم تو قبون دا څو خلې هیته دا قران شریف نه دا ګرځولي چې نسبت د ورو کوي قران شریف څلستلکی هر څو پښتون له هیته ګرځي څو د قران شریف له دل کې څو د قران شریف او د دل کې څو د قران شریف خدمت کوي څو دا د لستلکی هغه ته الله رب عزت له مرګې دي څو دا شریف چې هغه د قران شریف دې یادولو کې ځان کې کوه نوڅو دایګی وی چې له څلودا یا دول وخت ورسره نیوي سپکارې وي مکمات کمداغي خدمت وکړي د قران شریف او قران شریف او د قران شریف لو دلته زمونږ هرڅه ملګری ډېر تر آگے پیل دي چې مونږ وساره او څخه او پرتي وي معلومات مو کوم عاملګری په تخقیق خلیوي چې کوم چټي ورزوي ما هغه جنه ستو لاول نه څڅنصار کوټن دي نو ځکه ناخله مسنه ځکه چې تکبر و غیره راني شي نور ملګری خفن شي کله چې چټي وا مسلصه تاسو مریو دی دي ومقام ده په درک ټوله مخکې ضروري او چې تعذیب او غیره راځو ټوله څه توې تخصیص میکړو بیا لاجی دټېلا نو باز خلک د قران شریف په صدا او ګرځې د قران شریف خدمت وکې وخت ورسره مې وي نو باز د شریف باندې خپل مال دولت ته لګي په دې طریقې خدمت وکې نو باز په بخت دا چې وی چې شریف خپل کار دا او ګرځې د قران شریف د قران شریف خلاف کومه متعامانه تصویر خزین کوي تاسو ته کې ځان له دایي څو ګرځول <سؤال> له قرآن شریف تګزید کوي قرآن شریف او هر څوک چې پاکستان یې تګزیدي ثواب ګټیل وي څنکې امصاب کړي ذکرون خدمت ته اون کې محبت ته اون کې امصاب کړي متاسو را پاتې ویله شریف نم دایي څو ګرځول تاسو دې ته نسبت درو کوو دا نه تلسیل دنیا کې د خلک سو یو قسم خدمت کې نسبته درو کوي قل قارئ دا غنلی وی جسو سنگلا قرانی شریف او دا قرانی شریف اله خلاف او تم مودی پجی پروپاګنډی به حکم نو غرزو لدا تاسو خپل حساب نه پاراد قرانی شریف نا تاسو نسبت درو کوي فلولا اذا بلغت القوم فسترنج حال بوي اذا بلغت القوم كلكوبر سيدامر کنتا وانتم متاسو حين اذن فدا وقت تي تنظرون غريبا ونحن اقرب اليه منكم امونگا دیرن زیو تاسو تاں ولیکن لا صبو سنون لیکن تاسو نبینی فلولا این کنتم غیر مدینین کجری تاسو غیر مدینین غیر مدینین یو منا غیر محاسبین و مجزئین کتاسو داسي کتاب تر او حساب کتاب نشی کولی تاسو بسزا او عذاب نشی در کولی تر چون ازید اقل رو حافظ کنان و تاسو دارتی نی بلکه تاسو را حساب کتاب هر سب کولی شی ذکا پرمونی مو میون کی ذکرہ فہ حسب تو من مخلص نفس ما غلس تا از ذخیالی من بے پایدی پیدا ی زونک مقصد نشتا بلکہ نہ اساس مقصد دی و ما نہ غیر مدینی ما نہ غیر مملوکینہ تا زبل تا اختیار کینی تا ز زونک خلی اختیار ذکرہ کی اپ اختیار کینی تا ز دخل دارو واپس تھی این کون سمسادی کن کہ جری تا اثر شونی من المقربین کچری ویدہ دنی زکانو دللہ نہ درتڑے پر او اور ہری ہانن پس خوشالیانی بوی خوشبو یانی بوی و جنت نعیم و جنتنا بوی تا دین موت من اللہ لمکن نصیب تھی و اما ان کان من ونا جمالنا و تخلص منو شی یا دارشی کرمتا فصلاح لك من اصحاب الیمین فسلام الک فالسلام لتعالہ من اصحاب د خدایانو درخل حال سوالانه یو معنا په سلام الله علیک زه حق ته ذکر سلام من کا ان قبض روح سلام بويتا تا در طرفه دا پرېځي روح قبض کي یا كر چې سا روح قبضول شي تاب انو سلام وي زم خو دري در سلام زمکي رو منځه طرف نه په قبر کي وي ميكمال سره خبر کې هغه باندې چين کي رو منتر هاوم سلامونه وي دري خو سلام الملائکه ان ذات قيامة كورا سكرة دا انسان فرطة كيغي و قيامة كورا سريع فرشته بذات السلامونه ويوم يهان السلام مانا عن تساليم من العذاب كتز و تساليم دا عذابنا واما ان كان من المكذبين الظالم كجريو دا نسبة درغة دونكو غمرهانونا فنظلم من حميم فالنسبة من المسيح بوي من حميم دا غر موبونا وتصلية تجحيم او داخل دل بوي جعنمتا ان هاذا له هو حق اليقين یگنده همه قا کورشتادی پس څه دی يحدث ربک العظیم پس ذی وای انده دین غرب تعالی عظیم چې وی زاده اشاراته چې تسمین الذاتم د الله د ملک په خیر څنګه لا حول ولا قوه الا بالله ما نه عبد الله غنی مسعود تب کی لا حول عن الماضیه ولا قوه بالطاعت الا بهم الله ګنانه سو کړه اونکی دنې کی طاقت ور ګون کی سوز مشی مګر د الله په امداد امام قرطبی روایت دغه یعمر رضی الله تعالی عنه ذکر کړي او کله چې آیات وصلته دې دې سره بکال عظیم راغلي نبی علیہ السلام فرمایلیو اجازه او تاسو روکوئ کوم دا پر روکو کې وګرځوي ایمان توهانا رضی الله الیحموې کله چې تاسو دې سرتک اعلی راغلی سری اعلی ولایت نبی علیہ السلام حکم ایجالو حفی سجود کوم دا پر دې کې وګرځوي ان سبحان ربی الاعلا وایي الله الرحمن الرحیم سورت حدید مدنی سورت دی ترتیبا و پنزستمه نوزولن چورانوه نمبر دی سلور نوی نازل شوي دی رسو دی سورت زلزال نا او مخی دی سور محمد نا سورت حدید مدنی سورت دی رببان وہ 50 نذرن فلور نوی ناظر شے بیروس صورت زلزلن ہم مکہ کی سورہ محمدنا صلی اللہ علیہ وسلم ربا دی سورہ دمخ کی صورت طرح اس میں ربا کوйда ہو یلا مون گن جم پرنگی تے ہدایت ل القمر فرنگی مونږ رڼا خوراک یا رحمان قبل وقوع الواقعه او دنیا کې کله چې استعمال د حدیث کیږي چې استعمال د حدیث په وقته کې کله چې مجادله وي د کاکرو سره په دې وقته کې حشر کو فاروي دا وقته د امتحان دی نو ته مونږه امدادو کی معنی راته ما کې سريوا د کی نه په لږه خل برکات پا دی صورت که از ترغیب و که انفاب تا که مال خرک که ها اللہ در لما الکی برکت واشی مقی صورت که ویلو فصد بیحبثن ربک العظیم دی صورت اول که صد حلیلہ ما فی السماوات و ما فی الارد وم دا ما صرا پا دی صورت که ام ذکر کیجی بیانده جنتیان ہوشه ندیه صورت که اپلنواری ده جنت ده دی ذکرشی دیمتیازات ده دی صورت ها صورت منتاز دیم و بیانده وجوه الخمسا ده پار ده دی انفاق دیمتیزه وجه ده انفاق ده پار ده ذکر کیجی دارن صورت منتازه پایات نمبر تیره بانده منافقان مؤمنون تباوي ينظرون انقط بسم نوركم هنالذین سوره سوره کی بیان جہاد والانفاق فی سبیل اللہ سوره میں یہ سیدے اور ان احساس اعلیٰ او په دی کې بیایان د انفافېر الله اوول شپ یاسونه به طورې تم او بیا ور پس الله پلارې مال خررج کوي د هغې د پااره اول ووجي اوله وجه پایات نمبر ته نمبر یاد کوې آم وبلله ووررسي وان فِي ما مَا جَعَ لَكُمْ وان فِي ما فِي قُومِ مَا جَعَ لَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي مال خرس كي تا مال استعمال الله رفض سوكی دار گرزو لئي وَجَسْتَنْغَا يَو فِي سوكی دار ده مالك ورد سوئي نواغا بیا مني فَإنسانا تا مال خرسان نده بلکى الله تا سوكی دار گرزو لئي خر وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّاتُ أَسْمَانُ اوس مکاد آدلی میراث سر صفات کی دن کې دی زه انسان مال خرج ک ان اسمدنا پات کی ی هر کو الله ت پات کی دن کی دی او خر کی کا دی پاره کی قامت اور زرت ساجن ملوی شی وارناک مړ شوینو بیا خو ارمن کې خو الله تبارک و تعالی په دې کې درنه دریمه آیه 11 نمبر آیه تي من الذی یقرذ الله قرضاً حسنا من الذی یقرذ الله قرضاً حسنا فیضاعف له زاکدم نور کې الله دې قرض ورکړ دنیا کې ته موږ خلکو ته قرضونه ورکی الله تمثال ورک الله بمدا تبادله درکی دا درې مته ریڅه ده در دلورم تریخان آیات نمبر بیس شلم نمبر آیات کی ایل امو انم الحیات و الدنیا لعب و لا هن و زینت و تفاقر بینکم و تکافر فی دنیا د پار رسا تلید د دنیا پا اکیقت تا نزان پوکا دنیا سا اکیقت دیده قلوبی و ابسیدی یو باندې فخر او د دنیا مثال پشاند باران دا دی باران سره چېې په روزی کې روزی بیااش شي خو بیا آخره کې ضروای پررا شي زره زره شي دې دنیاې خو به تازال جمکې ځانی هر به دربانند را شي او بډواې او بیا چې مک به در با را شي زره ضرهبه شي د د م نه مکې مخکمال خر کو تنظمجه بابر یاد کې تادی د پاارهمان ساتلی دی چې چارتما باندې بیماری بهاش شي خات او کانور کنيوي د شرو قالا خدومره مال جمع کما تنور کمزورې کيم چې وي راځره نو جواب ما بابا له مصيبتن فلا دي ولا تنفسكم الا في كتاب من قبل ان ابراهيم ان ذلك الله يسيرا مصيبت کي راځي الله موږ نه دا مقرر کړې دي مصيبت راوسته الله دی کومه مال د هرڅي الله وعلى وسلم مصيبت رانه ولې او کارتي الله دې دنه په بل طرف باندې وګاسي لکه نو وجي د پار دین پاکي ذکر کې د وینه تر اخر د صورت او په دې کې بیان د jihad سي سيدين الله او زجر متکاسلينو تاسو کو کسانو ته وځه چې صورت سورته حديد ملي کې يو سپنيته نو الله رب دې فرمي وانزلنا الحديد في ابات شديده قد سنبريات کې دی و جنا دیت سرط الحدید وی لیکیجی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کون پہندہ تنمد اللہ باندی آممیں روبانی کڑی دا پذکرد تو غیدو پذکر کولو دا تیتر غیباتو انفاق پرختو پذکرد جادو انفاق خصوصی میں روبانی کڑی چاہتے جامل کل ور نتیب کن سب حلی اللہ ایماتی سماواتو والا تاکی باینی اللہ رب رزت لرا حاغصوی جسمانو پرزنکی دی دا اللہ غالب و حکمت دی دل را اختیارا دسمانو نو دزنکی دی جن دی کول امڑا کول کئی دا اللہ رب رزت پاریو چیز قدرت والا دی والاولو والآخرو دا الله اولو والآخرو آخر کبا هموی والاولو دا الله اولو اور دوینورو ذکر کری دی هو الأول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء نبيه رسنام دعاق فضا جل اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء يلا تأول إصان مكي ستزنه وأنت الآخر فليس بعدك شيء إلا تأخير إصان رسو ستزنشتي وأنت الظاهر فليس فوقك شيء يلا تظاهر تغالب إصان برس ستزنشتي وانتال باطن الله تباطل فلس دونك شئون سان سوا بلس نشته يعني ذكر مانده بلس بنشي ساتلين اخذو عن ندين واغننا عن الفقر اخذو عن ندين اي الله زمون قرض اداكي واغننا عن الفقر اي الله من جفقر و غيبين مصاتي نزير السلام بدا دعا خودنا تكم ترد دعا دعاكي الله وده قرضنا ملده الله وده ملد مالداري اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا الله تولي او اخر يومي والظاهر يا الله ظاهر بيته بعد صفاتك والباطن والباطن تحت بعض الزاستران لا صدر قل افتار وهو يدر قل افتار وهو بكل شئين علم دل عرب وزت فاروس سواده حاظات فداشر اسمانو نظمكي تیس تتیامن فمگار رشف قل اموكي اما صواع للعرش بیت سوا کرده فارجبان بيه یا نباس شاده یا لمو ما یل جوف الارض و یا اللا حاظت ننوزی یا <سيارى> اخو مراتنا باران دارنگ ملوی که تزمده که ورن نوزی ورده فنکولیشی وما یا اخرج او هاغو چو روزی دینا یا اخو دا نور حریو سیزم وما یا من السماعی او هاغو چالله را ورید برنین باران وما یا اروج فیها او هاغو چی خیج پدیکین بر فرشتی اعمال ووا ما افکوم هینما افکنتم دالا تاصر ردین فی اعتبار سمجه چې تاسو الله رب ال عزت تاسو امن کتابو کوي لنځن کې دے داو د توې الله لری قیادت منغنو د ځم کې لري او الله تر هغه دېدل ته ټول کارونه دي یو له جله لکه نهه بلې له پیان داخله یې بل را تورز کې داخله یې راز درا پښپکه په دوه سره موږ یې بیان شوي بهشکه الله کوه دې پر ازنه دتینو امنو بالله ورسول دی دین په جوهاد په دین پاپه ایمان اوري په الله او په پیغمبر د الله یا کله چې په ایمان ټینګم په الله او په پیغمبر راوړی هر کې دا غمانه چې ګردوري تاسو مستخلفین تینه ناز په دې باندې سوجاران پدې په تا ایمان اورو تاسو نه هر کې لهون حجرن کې دې زاره د ویل وماله کوم لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ او تاسو ل را چې ما د راړي وَالرَّسُولُ پلله او رسولو ی دوکم نه بیاسلام را وواړي تاسو ل را د د پاه ک ما وړي په تاسوو پربر تاسو دا سر راغې کومونږ تاسوونه مضب واده پهجرې تاسو مومنان الله ذااتې چ <تصفيق> دیو خریجا کون من الظلماتی لنور دیو پارا چوبازی تاصل را دیو رون راناتا قرآن شریف په جیبا الفاظ ذکر کری. مفک زکر رو سرین بیا که صورت ابراهیم اولاس کی آیت کی. دیو خریجا ناسا من الظلماتی لنور تا کتاب انگرار چې جتخلق دیو رون راناتا رو روبال نو بے اونی لسراتی نو خلق و زین کدار آتلن چند ناسمچت کافر مرادی نو زمون زکر خوبا گیمشتی. ذرے طلاق نام هيا کی وی بیخرج الی ذین آمنو وامن الصالحات دغه پارا کی ایمان واره نیکمل د چرونو باسی زکی ایمان و نیکمل والا کسان هڅه تیاره پرتی وی ما پهوا باسی مګام زین کې <سلم> سوالداراته مری ایمان وله یاد کیدای به چته نه کوی یاد کی وی نون غنی یا طول یخرجکم من الظلمات الى النور دیزه دې دې کی کوم زمیره مخاطب ذکر کړم چهو بازی تاؤتو لراد تیرون رناتا اشارت ایتا ان، تا شریف کافرم ده تیرین رو بازی، کافرد ده د ده تیرین ده توحید رنات رو بازی، بدتی صدی ده بدعات ده رنانه سنت رنات رو بازی، جایل صدی رنانه ده علم و ده کوئی رنات نا فرمان ده گناو نو و تیرون نه، اغا نیکی رناغانو او که هیڅ سنوي کې انسان ډيرو ویته راځي په قران یو توګه مداخري نو مخ کې ذکر کوو اوسو سره کې مې نس کې كي کينه دلې چې دم خبري وي یو خبري هغه وي چې مخ کې سره اوريدي نيوي په دې باندې څړې له مراشي ځینې خبري سره په مې نسو درس کې اوري چې دلې مخ کې اوريدي لوي خو امرې پېني نو به یقین له مزبوط شین او کې بار, بار خبره اوري نو یقین پیدا اشاره وي قرر قرر فل یو خبره چې بار بار كي دا فل کې زیني دریم یو قبل دریم وقت یوریدلی وی او عملین پی وی و ایکین دم را مضبوط نی وی خلک بار بار اوریدن عمل پیلا مضبوط چی دیوے قران شریف بار بار اوریدل بار بار اوریدل کہ ہر ذات کی اوریدے دے فائدہ کی پرستی یقینا اللہ رب العزت پتا سو دی نرمی کون کہ میہ رو بان دے و مالکم الا تنفی قوفی سبیل اللہ دازیں ما وجہ جمال خرچ کی ہتم ذین تاسل را چھ خت نکوی تاسو فلاذ اللہن کی وللہ میراث سناوات اور ارض اور لالہ لپات کی دل اسمانو جسم کی دی لا 22 منکم برابر سا سنا منن من قبل حراتی خرچ کم مخی من قبل فت مخیدہ فت یا مسجد خلف الاسلام نا مقاصد ہو جینگوک وقت تکلیفو او کی په وخت کې کول مال هر کېول د غریب او فقر وخت کې د دې ډېر لوی اجر دی یو خواه طریقه تر کې هغه ټین کې خرچې چې راغې د عمر ضرورت وي mesti کم ټین کې ضرورت دی هغه ټین کې خرچ زیات ثواب دی د یو او سره په غریبې کې خلک یو په مالداره کې دا غریب چې په غریبې کې خرچې اگر کې لګي خرچې دې اجر او زیات دي نو که ته تکلیف مصیبت ډېر دی او بیا هم د خرچې مالدار سره خاصم دي دي نو دومره ثواب نه ویلای وي تمرج غریب تا پری غریبی کې خرڅیزه کې تکلیف زېات دي دا که سان دیره لو دا که تا نه چې په دې باز ورسوم وقاتلو جنگ یو که ټول سره وعد الله را پریزته جنته په بازار ته راځو ورتي الله تعالی موږ کتاب تو دوی خبردار دي من والذی یقرذ اللہ قرضن حسنا دا درې مو وجه چې الله دې قرض سو بی آغتان چور کولی گلاتا قرزن هسنن قرس سایین ورکو الخیستان او قرزن هسن کی مقی گن اقوال تکریبن لسن زیاد اقوال پاگی تیشی و سوری باقرکی که قرزن هسن کم توی لیکی گی او دیو پارا عجرن کریم عجر بوی عزت مند یو ما در المؤمنینا والمؤمناتی یسعان و روهم بیم ایدیهم و بیمانیهم بشارت و قریبی یاد که چوینی با مؤمنان تریم یس آن نوروم که مندی بوی رنا بین عیدیهم و بیمانیم بازو نماوی نوروم الانفاق کم چیدی خرج کرده دابا آغا مندی وی رنا دانفاق بوی بین عیدیهم و بیمانیم دلتا یا خود زد طرفون ذکر دی مخی ددینا دی و بیمانیم خی طرف ددینا دی نو یا خودا بین عیدیهم نموراد خی طرف ذکر شم نو خی طرف ذکر شم زد طرف پر کیاد چلو مخی طرفی ذکر که گز طرف که خیاوش و نه سلور ترفونه. یا امام رازی را مطلعه فرمی یا تا نور و ام دی سوا بیل انفاقی بی نایدی ام و بی ایمانی ام را مند بو هی آغ رانا دی انفاق کم چی دی انفاق کرده دابو اللہ راناوی مخی دی دی دی دی خی طرف دی دی و مخی دی, دی نا دی دی وجنا خی طرفی ذکر طرف ته میکان خلق دی او مخی ومدن امیکان خلق روان بید. گز طرف تا با مناسکان و دا خلق تا با مناسکان بید. ماغی تا با رانا نهستی دا رانا دا بدستی شوی و کم کم سیزونه آقا دا رانا دی. و حدیث و ناشتی کم سیزونه مابیمی گی. نو آقا جن سیزونه دی دا یو خور یا سوارین که دی سرشوی و. تی کم سره پتیاره کی جماع سرازی. لا تیارې کرام رسول نبی عليه السلام فرمایلو چې تاسو به تزیره ورکی بشرو منور الاسلام او کما قال دا پورن اناواله دې تزیره ورته چې جماعت پرځ باندې لپاره پوره پوره زیري وي جماعت څنګه ارزمي جماعتونو ترازي دیم کم سره کې مسکې نداب او ولا سبب درانایي څنګه ریاسوالین کې په فضیلت دمانځکی تيزي وي چې نبی عليه السلام فرمیلو چې کم سره په مانځبانې حفاظت کې ډېر خیال ساتي و نور و حجتن و برعانن لهو دا بده دا پار راناوی او قیامت پرز بدریلوی او کم صدره که دا نانزه خیال نساتی و نم با والا راناوی نم با والا برعانوی و دوين رانا بوی درين دا حدیث مالومهی سوريا کاف تکم تلیلولی و ده دا پار هم کده دا با سبب دا راناو گردی سلورم <تصفيق> نمبر دا قرآن شریف لسطل دا با سبب دا راناوی و نتا حدیث کراد من استمع الى ايه من كتاب الله فواتلو به حزنه مضاعفا ومن تلاها كانت له نور يوم القيامه من استمع الى ايه من كتاب الله یو ايات الله رب ال عزت غوكيخ صرف غوكيخ له باندې الله رب العزت ده فارض دچندې پیلي کې دغه واسره کې هم قرآن شریف ویبو نه نو قرآن پاکي جي طرف قرآن شريف ته ناس ته فعل الله دچندې केली کې نو رانال کي يوشن نكئي بوي او دې لاني کي دي تي کي دچندېږي جنبيه رسنا پر مل ومن صلاها كانت له نور يوم القيامه داج قرآن شريف لستون دا به سبب د راناي فرض د قیامت باندې نو قرآن شريف لستون دا به قیامت فرض راناي وي بلک منسان کي دنيا کي دروچري توي لوي دا ضروط شریف داب هم کامت پارز بل کلش انسان ها جو عمره او کی نو ها جو عمره دا کم اختش دی گنجی کی مداد کم اختش دی کامت پارز رنای شوون کی بوی بل عدیز نمارمه که دا کم برمی در جمعراتو در شیطانان تی وشتریکی که آقا اخبه جمعرات چاو وشتر اکان وشتریکی دی اجتو موقع بانده مداد کانی با هم کامت پارز دی انسان در پار ر بل لکه م انسان plesna 파하رت کی وخص پنشل نویار انسان پرمل له انسان 파하رت کی وخص پنشل دا وخصی ته قیامت پرز بندې د فرر رنه ته اون کې گووین بل نویار انسان پرمل کې یو شین چې جهاد تی وشتې وی دا وخصی به قیامت پرز بندره نه ته اون کې دې سړی لپاره دې رواني بل بازار کې دې چې ته روانو پراره باندې ځلو نذ الله را ال ذکر یوک دا بوم کله لپاره سبب قرار بل د مسلمانۍ او تکلیف لري که یا لري که څه د تکلیف پالاسیزه کانه وغيرها پرتو د لري که دا بوم کله لپاره قیامت کور سبب قرار نه وي دا سيزونی دي چې قیامت کور د نه پران اگای او کوم انسان کله عمل کړی وي دا لپاره بر نه او یو د تیرو اسباب دي له سبب د تیرو چ ني او ظلم راتل یا کوم ظلمات یا زول مو پ د زل مزمات یو قیاممه تاسو د زلم نه ظانو سې ځکه دا زلم قیمت په رضبان دی دا به تری وي نور یا تا دي و به ایمانیم چې مخکې به منډې به روان به خي طرف په مخکې د دی نه بوش را کومون یوونه زیې تاسوله را ن ځې دجنتونو چې روانبي لاندې غنه نروونه همیشه به دې پدې کې دا اوس تا نه ویدلوی الله دې دې چې دا اور باندې چې وی منافقان کړي منافقان خزي ها کثار اتا چې ایمان والے دي نقتل انظرنا انتظار قم توری ممتاز نقتسم نوركم يا انظرنا ما اقري ممتاز د کومه کې موږ یو مطلب کوم چې روحانی ذکر کړو چې تلور طرفو به قياد شي په دوه طرفنه دغه مان اندازه چې زورونه موږ په انتظار او پیډو مستوي او کوم د تلو طرف نه وي نورانه بخي طرف او مخي ته کوی نو شاته او کوم طرف ته باندې وي ورته موږ ته وګوري چې وګوري مخ په ورته دی کې چې دې ته را نه کیږي نا پېټ من نور کوم کواغلو حاصل کوم ګرانا تاسو نه یې نسته چېر په لاره کې و را کوم یا خدای او تفریشوی یا داخله کو ورته واپسي ورها کوم رسستا سنا والته نسونو واپس حاصل کیرنا يا خداک مرادبین رسو ګوري منافق اخر څه فکر کوي دنیا کې مداغه څه عادت يو دغه څه چویل پاني دې کې پیدا دی بدل نو دغه څه یې ورستم لاشتن لوسو بس نیوي يا ورها کوم نه مراد چې د دنیا دا چې دنیا ته واپس یاغ زینه درنه سره کې پدې ځکه کنه نه راویږي د دې کله واپس شي د دروازه باندې شي دې فاطمه سيو دیواله چاري کېبه دروازه وي باتينو فيه الرحمه بې وادار نه نه رحمت وي مهرباني جنت او ظاهر دې نه دي غو اترپینه عذاب وي جهت طرف تا ځاګونه وې دي اواز روکلی شي ریتا نکم ما کوم یناتونم اواز نه دکې د امانات کاندې مؤمنانو تام المنکم ما کوم اين منتازو تران وایته رامونان پیش سره وي وړکن نه کوم فتانملیکن ف نه کې ګن کیاچو تاسوو خپل زانونه بې پاخې ورکو پې شیررک منافت تهکو پر ش دوج تاسو دانان ګن کیا چولوته بستونې تزارار کولوو تاې زمونږ د مسیم ور او دوکه چچرو تاسو لرارمان امید ونم در دې پوری جناوی حکم د الله هی قیامت او دوکه چچرو تاسو لرا په الله باندې شیطان او دې شیطان دوکه ټول طریقې سره فاطم کې ذکر وي پس نن زینب شهر صليح تاسو ناش ته و دعا کسانہ شکار پیوې زې تاسو اور دې یا مولا کوم یا مولا کوم دا مولا کوم په معنات اولاد کوم دې دا جانم ډیر مناسب دیتا وسلره دا مان نشه دا جانم استاذ مولا دي مولا خپل رب عزت دي مولا کوم په مان د اولاد کوم یا کړي کې زمير او ته مولا کوم په خورا معنی دی یا کې زمير رضی الله تعالی اذا الله رب عزت او ذکر تاسو کو تاسو نه او باندې ډیر بد دې زیارات لرو الا م्याने للذین امنوا ان تخشا قلوبهم لذكر الله اې نه دراغله ها وخت ایمان ولو تا ځان چې مو وينان دي ان تخشاه قلوبهم لذكر الله نو دا جنرم شي ځونه د دې ذکر ان ذکر الله ای دې ذکر الله د الله کتابان او ما نزل من الحق او ها سره دې کلی شي د حق او نام امام قرطبي دايات لاندی واصل فضل بن اياز رحم الله ذکر کړی ده فضل بن اياز رحمت الله عليه دام شود او رحمته تشیو الله ګان به کوي یو وشبپ دی یو کور ته خې دی اواض یو کور کې زنانانه یو یو تن تلاوت کولو هغه يات ويلو علمیانې ل ل دي ناموان تقشان پلو غوم ل ذکر الله ديمانوالو دوست وقت دی راغلی چې لې زان د الله د ذکه د کتاب نندرم شي یل به ناز دیملله د پووش هاغوي آان آان او څنګه وخت راغي او څنګه وخت راغي دنه موږ دلونه نه لاله لريار نه نرامشل مرګینه ورته په ځیل سره څه خبره کې راکو شول دراوس وګرا پزې چې پښان او دی بیا موږ آل آن آل آن او څنګه وخت راغي او څنګه وخت راغي به دوی وستنه عقل کو ته خپلมารنه واپس کړه دایې امام وایي نه پرې مونږ لا شاګردانو کې او غزې زمو هغه یې جوړ شم زمو واقعي عبدالریم محمد رحمت الله علی ذکر کولی دا عبدالریم محمد رحمت الله علی ديباونه نیورز یتهلې دی باص ورپری اوبل ملګری مو نوځی کې خپل کې راځو ته مړه بعده سږشتین نه یوازې زې نه راپا پر اواګلو او دا چې دی په دې باندې ځان مجبور کړو فزلیات او په دې باندې مجبور کړو دغه یا طرف تلار په لې کې دې یو غېبي اواز وشو او حیات ورته وشو الان <سؤال> يعني للذین آمنوا ان تخشا قلوبهم الله <سؤال> وما نزل من الحق او ځلې بنادر ایم الله ناقصه کتابو مسلا وافسه من ګریار ته 3000000 غنا ده حساب وګورتا او رازیزون بیا لاغین رسو امنن بذات میکمله شون و یمید راغله ها کسانو چې ایمان ولدي چې نرم کی زونه ددی ذکر اللہ ایت اللہ رب ذ کتاب وما نزل من الحق او حافظ اللہ رب ذ ترالی گری ذ حقنا علماء ذکرتے ہی ذکر رنقی کی اور ترک گناہوں یو انسان گناہوں نے پریتی نرق قلبه وہ انسان ذ نرمشیں بیم ترکل حلالا ترکل حراما واکلل الحلالا کلاکی انسان حلال خوراقی حرام فريد دي صفات فطرته هر انسان سوچ بیا تطایشي غناونو پریخلو د واجب نه د صفاکي نرميږي او حلال خوراک او حرام پریخلو د واجب نه سوچ ديږي ولا يكونو کلذینوت الكتاب من قبل او مشري په شان دا کسانو چې ورکلچول ته کتاب من قبل ماختي فطال عليهم الامد و پسد شل په دیو میډونا فقدت قلوبهم فسخ شي وزرندين وکردی رو من هم فاسخون و زیاد دینا فاسخان ما تبون کی دو کم دا اللہ هم و تل کتاب تصیل نکرتیز دال اندی او واقع ذکر کردی ده او تابعی وی وی ما دا قرآن خوب والی بلکل مسلم دا قرآن دیر یو خیصه خوب کتاب دیر وی ما دا بلې مسلم نه یو ایو واقع او ری دیر او دیر خون دیمات را کردی دا خلک دا واقع بیانی وی ما دلیبن مسلم یہو دلہ اول کی کتاب ورکو یہو دلہ اول دی کتاب تاویداري کولم داسو وخت پسو دی یو دلہ را پیدا شوم هغه جریست قران شریف یا چې نه را یوځیک ثورات او دې په دې خبرو لیکلی تر دې پر جادت کول اول کرایو څو کسانو پټ پټ مدې را کار کولم اخر دې زور دی دین تر دې پرې چې خلقته ها کتاب لور شروع کړو د زپکی آسمانی ایا کتابه یا شنو چې تورات څه په خپلې خبري وي کتاب وکړي چې وګوره تورات څه دی وري هغه نه باندې ور ودی چې تورات یې څه نشته کړي همدان د تورات یې څه نه دي کړي په خپلې خبرې ورننه نیسلې ډیر آثار کول کولم تر دې پوري چې پني کو ګډه عالم هغه خبر شه هغه چې د اصل تورات هغه ولیکو ځان ترې کې محسوس کو او دې څو سره د اسوان کړو ټول ته دې رپورٹ د هیلاندي کپڑے په پیښو لور او پک کړي دیو او هغه بدل دې لسل کول داخلت یا دېل ترتیب او زیات شون یاوی دا کتاب دې تعلیمي شروع ک خلق ته بیا ګرځېدل چا به دې کتاب نه منلو نو هغه ته دې صداګانی ورکولې تر دې لا دې هغه بډا اړین پسی کې معلومات ورته شو او ریادي هغه او زمونږ دا کتاب من نو خپخ او کوي نه منلوو که تاه به کو زمونږ لاره به سفا خلاف په خلافتون کې نه دي کله چا متهلاړه ن ټول په غونوو هغ یازوو ماته چې زمونږ کا کتاب منې او که نه منېناغ تپلکو زه دا کتاب من پټې خپل کتاب ته اشاروکه چې زه س کتاب مننم ته راغ زمون کتاب یاد کودي چې دخورل کله چې دی خواشول نو اړین ته دا معنا په صحافت چين چې په فلسفي دی لاره لوي راځي غاليم سره په کتابي معلوماتو کې کی نو کته آخر کتاب خدا غسر فروته راوي ويستون نو خلکو کیا کتاب دمر هيڅ یو خوت ورګنداز کتاب دی خو په جند د خلکو بیا وته چې ویاو دا وقایعن کتابو ناغمو ته روته په غلطه لګیاو په دې کې دې ته چې دی یو عملی شوي عبدالابن مسعود با واساجې ماته وی بیا ساده تاسو کوم دا خلک راډیر شي د سبد الله کتاب دا یاسنه راغف دی وی په نور خبره پهګه دا لیکلی وی دا وی پری خلی وی او څنګه را وداخله جات شي کتاب دا هغه ختمولو په طریقه ونه کوی اصل کتاب اسماني کتاب دا غي پری وی او کو وی نو ورده کې اسماني کتابو آیاتونه خوشته ته کې دی نوع کتاب بنو یو داغی پزیب یو بل کتاب را رست دیوی. عبدالعیب نمسوس ته شاگرد سویل دمر بزیاس چیوی چې تاز آغی را ختملو پر تری خبر نپوئی بین. ولا یکونو کلیدینو بی داخل کو ذکر. چی کتابو اتا ورکرشیو سو زمان پس چی دیں. آغیب آنگی امیدون ازیاد چلو زنو از سخشو را کتابی پریخ لون. دیاتی دینا ما تون کیو دو کم دا اللہاں. سازکه جون دې کوونکې د جسمي کې ویو اله ادا سازکه یې ځمکا فضا بندر کې د لودو دینا دا سې سازغان به سینې ورک شریف پر الله ژوندې کې دا سې واځي واځي بہنونو یاتنه د اپارا کتاب لوکل نہ کارو اخلي ان المصديقين والمصدقاتي یقینا خيرات کوونکی سړي خيرات زنانا کې زنانہ ترغيب انفاستن واقرض الله قرضن او قرض ورکوم کله تا قرض هیڅ تام جزاه خپلوم د چن بشریه لپاره بدلیم بیا بارا جر به عزت مند آ کتان چې معنی راوړ په پیغمبر دللام دا کسان هم دې رسو می دی گواہی ته ان کې پنځ زرب دې دي لپاره دې بیا جر به ورانګوي آ کتان چې کوفر او کو نسب درو کې پیاسون زمونږه دا کسان خوندان نه جانندې لمو ان مل حاتو دنیا لا به ولهمون لمو دا لورممهوجه چې تا دنیا دپاره ما سااتې د دنیا فارقیکس ځان پهه پو شيقینا جون د دنیاله بون لدی دي والله هو نوابې دي ځین نهتونو و تفاخوررم پ او ل دا په سازکې پخره ته کاپرن فلمواې ولا ولاده او ډیرالې دی په ماغنو پاولاد کې لا ل بیاه لوب پ د معکمانو وله هو للفته او ابتې دپاس دځانوم وځتون ل ننسانه خسه دپار د زنناانه وه چاجد زنا و چې په کې صرفه تفاخورون للقررانه فته کې په ما زور ملګو م کې و تقاون للقانه او زیون کې ځداررانه چې ما لو دوورت کما تعلید مثال دی بغیر تن پشاند باران دی آج اول کفارا نباسو تاوجد کیا چیت زمیدارا فصلد کفارا مرادا یا خو زمیدار دی او کافر تا کافر زکوی حقا حق پت کردی زمیدار تا کافر پدی مانا چلی دانا وغرسو خمپتون که دی دوی معنا باز علمو مراد دی دی کفارا کفار یا غیثی دی نبیان دا جاداں تاجو کایی کافر لرا نباسو فصل ند مزیم کی دا راځی چې چا فصل خرسو چې داو مسلمانو واسه تاج کوي نو بل کافرو مسلمان پر استفاضه شون وجدا غی دا مسلمان په فصل ری خوشی دی دا له نعمت غنی او کافر ها خپل مهنت غنی جره ما ډیر خارې کړې ډیر مهنت وکړې زکه می فصل خوش شون دمه ایې جو به اوچی او طراو هم څران پرچینی ورته دی لاره زتګ زېږېدا خوبا منظرې زرم او فخرت کې عذاب مې تاسو او ځکه نه د طرف د الله نه مؤمنانو لپاره ورګم چې د الله نو ومال حیات الدنیا الا متاع الغرور او نه دې چې د دنیا مگر تک دوکې دا سابتو الهه نوفرت من ربکم وان دیوالو کې اله نوفرت من ربکم ها عملو تاسو ته دغه دي طرف د الله الامه قرتين من ردكم والبرامه العليو وقل ذكركريم ساريو بتوبتين ساتو وانجوالو کی توبہ طرف تن تے اجرا سبب د مخنے طرف در ابو استعنا بیم قران ہر مقول رحمت الله علی دی اولیۃ تکبیرۃ الاولی مع الامام مراد دین اور نے تکبیر امام سر ضروری سی تے پریس سر گناہ در این قول عبدالعیم مصور تیب دی هاوی صالقوه را معاکرت من ربکم الصف الاول فالجهاد تاوسو تاسو انی صف دا جهادونو تزان رسووی تا دیر سر گناهون محبت کیگین بل قول علی رضی اللہ و طرحنون دی علی رضی اللہ و طرحنون فرمی مراد دیرین جماعت اول سن کی جور شی آخری راوتون کی جور او اول چکل تاوسو کو جماعت شی تاوسو گناهون محبت کیگین ورا قول آغا ده کم جمان کورت بی ذکر کرده ده، اغوی، ساری اوی الامال سالها، الاتی توجب المعفرطا لکن من ربکم، مراد ده دي دینا آغا تون نکاما دی آغی تروان دی والی اوکی، جدا سبب د بخنی دی طرف ده ربستار سنام، و ارض و آکار ده سمائی والار ده، اروان دی والی اوکی آغا ما دو تاچی سبب د جنت دی جنت کپلن والی داغی پشان ده دا اسمانو دزمکی بو بی، ویدات <وحدث> ذل <دل> ذین <دي> امنو مکه ته په شیوی خپل والی ذکر ده او غدوارې نه ذکر یا خو انسان ته خپل پرخیز ذکر هر څومره کین چې لنوالې نه غدوارې زیات شي ذکر غدوارې خو یم چې کم زیات نو دویم کول دا لنوالې او غدوارې ته جنت یو شانتي ده نو ذکر دې ذکر نه دی شیوین او په دې هغه اعتراض زړه کا په تشوی ذکر دی زکه اعتراض په نبی رسول الله چته ما هغه جنت ترغلي چې هغه په تنواری د اسمانه عظمه کې مرده په اين النار خو بیا څنګه ذکر دي ملي رسول الله تطهر ملي سبحان الله اذا جيت اذا جيت سنل ان النهار الله پاکي د شپې را جرس تر تلاړي شي هر شپې را جرس شپې تر تلاړي شي الله خو ارڅ ذکون کې دي بیا دا کا په تشويز کلشه په شان د تنواری د اسمانه کې د ستر انسان په ځین کې اسمانه عظمه کې ډې لوشي اختیار دي دا ذکر فهي ارفع شوي لفار ده كتان وشي ما نولي فالله و فيغنبر ده اللهم ده فضل لله لي ورقي ده للا شاته چقوخشي اللهم خاون ده فضل وي ده ما صوابا من مصيبت في العرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل النبراها ما صوابا من مصيبت ده جنز موجان فتما زي دفع نخرجي كمصيبت من ساسل جواب نړ تجېې زموږې مصیباتو په ارځه پزما کې ولافي ان فتكم نبنتو تاسو کې د په ارځه نه مراده ده چې پزما باندې راشي دارنګ باغونه و غیره کې ډېرې نقصان دي دارنګ مال ضرورت هاه کړي دل دي ولافي ان فتكم او نه تاسو پنفتو کې نګدون مراده هر کسن بيمارۍ و غیره لاس تکلیف إلا في كتاب من قبل أن نبراها دا په کتاب کې لوې محفوظ کيا فلم الله کې من قبل أن نبراها مخه پیدایي کې مخلوقاتنا من قبل أن نبراها سيدي جبرائيل قول قرطبي ذکر کړی من قبل اي خلق الارض وان نص مخه زموږه پیدایي شنه و دي انسان د پیدا کې دونه الله د امتیبات انسان لیکلو او حديث کرا دي د مسلم شریف دي زين قال الله و من قبل يخلق <تصفيق> السنوات والأربية في الف سنة الله رفضت دسمان و دسمك في دائشنا في انزلز في خمسين الف سنة فانزول سرق على مخي الارفين لكلي دي ذا مخي الاسنان في دائشنا مخي الارفين لكلي شده يكنام دا كارف الله رفضت بانده آسان دي لكي لا تاتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لیکيلا تاسو دې لپاره شرم جن شي تاسو الاما فاتکون فاسو باندې چې په څلستاسو نه چې دیرګل <سؤال> پښتانه وې تیری چې پیری راتهونکي چې پښماره چې دیرګل پښتانه یاره هېرشل بس غاره په ژمنه مکه و نه په العرب کې عزازلی رحمت الله علیه یو واقع دې کړکړیا چې ویبرت په تور باندې خبرې لیکلې دي نشا به رحمت الله علیه په والی سره یو سړی هغ او مغ یون وله مرغ یون وله د مرغي چې دیلوله مرغې ورته وګوره معمال لالهوه که تمعلال کې نو په ما مړی ک نه بل نه ک سره معال او تم پر به تاې یوسونست خبرې وکم د ورته خو ک خبري وي نو همسې خو درته نه خبره چې کله ددلته مو دوه تر لک زمه په دیونه چې کی بهکینم بیا به ته خبره کومه او در چاغې ل لژم بیا به ته خبره کومه او نسیتونونه شي ستا دپاره د پرې خوودله یوه خبره ورته مغي کوي مرغې ورته ووي لاتو صد د لا بماله یکوونو نه او کوو لاتو لا بماله یکوو نه اوس یکوو ته د یو خبرې تزیک م چوکار چې او کار نه دی شوتهتهې پوشي ران نشله ما غونار وختمه جوړا وانه چې ته دا وګم ودا تیږي وشي دا تیږي وشي ورته دا خوله ډیرهخه خبروته وي دوی ما خبره ورته وته چې دوی ما خبره ورته وته زما خبره ورته وي لا تعذن علما فاتم راوڅه بندګم پاکستان ته پاتشل دیو چې دا خوندیم ډیرهخه خبروته دا ورته یو ډیره خبره ورته وته چې ګرینه خبره ورته کوي نو تاسو وي زم ما په دې مرې کې چې ته مال غلري وي ته چیرته ځاله لکړې نو په ما کې دې هغه ځو قیمتي مال غلري چې هغه به به موږ ته وي اولي ملزره و جوشي وي دې تن څنګ دا خبره ورېدلې داغه غند لا سي پښون نو باندې چاکوله غولم او ځان نشونې زخمې کې او دې ټولې نیک خو ځه بل خبره اتوکه امرګه ورته تاسو په خبره کوم تصديق وکړه ساي تم پري عمل وکړه ما قلد طويل لا تصدقنا بما لا يكون ونو سيكون باسته از دې مکوات چې نه دي شي وي ته دې سي بوشي راته ته ګټه څومره مانډيو کړو ሳይل کې دې سي بوشي نو راته پټ نه راځه ما په مرخي دوه مال غليله چې ته په دې باندې کې او ځین ته ما دمو ويل لا ظن علما فاته چې ځان څه تفصیل تاریخ هم کوات چې لارل متاسن غمو نه شروع کزانې شونډي وینه کې دونه خبرې مې راڅرګړې وي په دوانو د امرونو کې در ترنوري خبرې کومنه چې کم کني دي چې زموږ ته وشي اوسه چې دنیا کې د نفوصي او د نړیوال غمنه مکو دا خو دنیا دا ډیر څه نه ملوي ډیر څه انسان نه جی نو تړو په کم کوم څه نه باسي سوچ کین بیا بارا چې خفنې کی تاسو په خپل امن کې فورس شول تاسو نه هم په خپل ځای کې تاسو ته اللامهابت <سؤال> مکی کلا مختارن فخور نقطع یمانه قرتبی کری انلی ینزرو بین الافتخار <سؤال> ها سړی چې خلقو تا له فخر پر هذر څرګوري دین فخور انلی ینزرو الناس بعین الازدقار فخور او سړی چې ليكي خلقو تا پسپک نظر باندې ګوري فخر ینزرو بعین الافتخار ده فخر پر نظر خلقو ته او فخور ینزرو بعین الازدقار فسبق نظر باندې خلکو ته ګوري بهم بعض لمال وی مختال ولي کی تکبر تا کتاب مال او پاولات باندې دي ته مختال ولي کی فقور چې فقر زباتنه كون کی وی چې چا سرهږيږي دي ته ولي کی فقور اا کسان چې بو کوي ويا مرون الناس بالبوکل او هو کوم کې خلکو ته په بوکل باندې بوکل مراد په اذن جوبير سي ذکر کړي يابغلونا بالعلم لا يتعلمون الناس شيءون دوکل کی پہلا معنی چا ته چی نه خید سره چاته فیده نور دی الاو علم کو ورکړی دی چاته نه کی نګوکل پہلم معنی کوکه بازو یان وی خل علم باور سره ورسوی و چاته رسونو خیر سو پته خیر وانتلی سو پته فیده وانتلی نو وی چاته قرانی شریف درس کی دین اسلام دا حدیث درس کی نور کاته خبر یوخی نو پیډې می جوړې دې ووې مراد تہ بوخل د علم دې چې په علم باندې بوخل ځوونکی دي او حدیث کې راځي ان ابغز ان الله عالما لم ينفاهو العلمو قامت قرت بلادر هوته نو تړي توي یاده خپلې له نه پیدنې یاد سیمانه په خپل عمل کې نه بلتای ته خودلې وي او امر دې عبد الله وي بوخل زخيته مراد دې او حکم کوي خلق او تا په بوخل باندې راځي په خپل عمل نه وګابلته که دغه ځکه چې لږی دامت تر غواړل فخر کې نکین او مَن يتولع سو چې وورید ینی د انفاقنا یاد الله ذبینا فوشکل الله به فراسې لښې وځاتین ځکه چې سره د ګلو پیغمبران زمونږه په واسه ودریلو اورل یې ګلو مونږ د دې تر کتاب ون میزان و طول یا قوا د تفسیر دین دا کتاب د ټول کتاب ولکه سوره الشورى 17 را ته څنګه معلومې ده د ټول کتاب دی پارا پااره چ درې خلکو ل را پینته په یو درې خلک پصافزل نهخرید د انزللهس ن المسی مع کې خلف نه سره پیداې دمون ګوسپ نه لکه ګسپ نهفر نه لا سرې د خلکو ترونه به ماډول اضین ماتی شوي زلله د مستوي مع نه دا خلک نه پیداې مون ګسپ نه په کې جګې او پهیدي د پا د خل او دې بارا چې الله هر کی چسو کې انګاتې د الله د دین او د پیغمبرانو ته لعنت نه دي ده چې کله رب دې ځمږو ته غریب ذات دي تر څو سالي ګر مونږ نو له سلام السلام ګرځړو مونږ اولاد دې کې نګو او کتاب باز دې نه په ہدایت وډې دې نه فاسکان ما تهون کې له کوم الله او یا پرله پسې دې ګل مونږ په تریکو دې درو سره نبی ګم فلا فصیلیکون من ګیراره سلام زی د دې میمریا م ورکلوم هغه سین جېل ګرزلوم په لون زاکسانو ته چې تا وی لري او مه رقاني ور احبانیت ن ابتداو ام او ر احبانیت چې زانا دی دلرا ما كتبنا علیہم نو موږ نو موږ ر کړی موږ دیلره پدی هلغه تی را رضوان مگر دی جوڑ کلو دفار دلتولو درزا منتی از اللہ دو معنی اِلَّا الله وَجِهِ اللَّهِ رِضُعَنِ اللَّهِ یوم پدی دامو قرر کلو چطاب دلال رزا منتی اولتو وی رهبانیت پینو خودی رهبانیتو جوڑ کلو دو این معنی دی دا جوڑ کلو رهبانیت دفار دلتولو درزا الله فما راونا حفت رعایتی آم فس دی خیال نساتلو دبی حق خیال ساتلو اور راہبانیت دغه ترانانو کې ډېر زیاتونه او دی ومکه رحبانيت هغه مننه دی نبي اسلام د راہبانيت پیلکی تر کې دنیا چې سړی بالکل دنیا لري دنیا ایستګار نه کوي صرف دین ته متکی او یو طرفه غاړه ته کینه چې کی د بل څه نه کوما هرېز کې راځي نبي اسلام صلوات السلام او صحابه په وخت د هغې وکړه بينو صحابه کرام دې الله تعالی ته فرمایي ځو په یو طرفه کېنه مخره کېنه عبادت وکوما نبي اسلام نبی علیه السلام که را اختورتوی الرحبانیتو هازه الهمه از جهاد ده ده امت رحبانیت حقا جهاده امراه ده جهاده ممتر شریک او دیس که را دی نبی علیه السلام فرمیلو رحبانیو هازه الهمه از جهاد والدلوسو قی المساجد و انتظارو الصلاة دره کارن رحبانیت یو رحبانیت حقا الله جهاد اللہ قلار که دره کې جماعتونی کناس تکول د رینا باندې انتظار کول دا راه باندې دي خو په دې ځای نو په دې کې واده سره کرا پیدا شوم دې دې راه او پکيو یو راه باندې پکيو دنیا ارته کړو لار هاغه ورته کېناستم مورې ډېره دي ما راځم مور په څل ځاوب کو کې دې نو وې کې لګرا شي دې دن په یو کم دوی نن زکه بار وته سم بس او ځوم دې دې کې غار کې آخر کې ډیر ورخصیموس وايي او غوښتن نو دې کې دی موږ شو لنګور همړه شو چې مور همړه شو یو ارګرکم ورېدانو ویلاشي او تاسو جنازو کې زما په امور کې فرق نه او زه هم دلته کېم زمرا پره راه باندې ته ورمر کې شو چې سره هغه سهي عمل أغلبو کله با تاريخ خلینو تاسو ورګ موږ هغه سانتا چې ایمان والو دینا ګرځې دي او دې دینه ماته ایمان والله وېغی دله نه ایمان د وړی دررسولي پهې پې غمبره یو ت کوم در به پرشيتهته کې پینې زچن م رارحمې د نروبانې دله نه عزیز ک راتل او غلامې د ماې کو دله تعدار اغلی دوچین اجر دوی معه کتاب ک په مخې کتاب پ غمبرې میمان یو پمان ایمان ل وړي او ته هم دووچن اجر ووررک ور پشي م راحمتی د میربباني خپلله با او باقر Survey ، خاص گردی، چې آ FO وجود مخصوط�ین قرد گ 줄ڑ تو أخنیبا شsem حوال اغلب انجام دخول است لعلا، حل من الله ر کر doesn't Sí لا یعلا لحظ مخر در ذ Swrt لعلا، حل من احل ر وقت ب Ho لعلا، حل من احل رون رحمه لعلا، هل و جن رحمه عاب المطPA لحظ مinfect ی explcheckت من واقع لحظ مجسم احل رحمه اللله یقیرونهله شي من فضلله چې کرنې ددي قدرت لرون کې پیسز با د الله او بیشک فضل د الله پهلا الله کې دی بتار الله کې یې منشا ورېدي للا چا دی چې کوغه شي الله خاون د فضل دی بسم الله الرحمن الرحیم صورت مجادله مدنی صورتت دی پر تیبا ته پ نزولاً یو سل فنزمه نازل شوه د روستو دی منافقون سوره منافقونه او مخی ده سورتی هجوراتنه سوره مجادله مدنی سورت پرتیباً اتفاً نزم نزولاً یو سل فنزم بعد المنافقون قبل الهجورات رواد ده ده سورته دا مخه صورت ترانه اسم به خدا دی الله حدی داغه په استعمال ممكنه ضد کی فاوقت د مجادله کله حجر د کفارو کیږي زمون په اعتراض کې کفار را جمع کوي چې اوس باندې په استعمالو کې ده او دا وقت د امتحان وبوین چې تاسو په زمونږه ورالو مجاهدین کېहात ستاره معنی وروتره صورت کې بیان د جهادو او انصاف کوښش په دې صورت کې د ځای میرا په متقابلینو د کې صورت کې ترغیب او انفاک ته په دې صورت کې ترغیب دې اوس تنظیم ته کلی کې چې سړی ځان د مال خرچې دومره پیوي نیوي کار کې تنظیمي شکل کې مال خرچي داغه ګټه زیات وي دیازات دی صورت سورت ممتازی پا کفاری دی زیار باندی دارن صورت ممتازی با بیان دی صدقی شکل تا سمیر دزی مشر دزی دا حکم را آغیلی و بیان منسوق شبار یاد کی بلا سورت سورت سوریه مجادله کی رد در اسم باطل او دری زواجر پا لفظ علم تران او منافقین او تا چاگی په تنظیم چه فساده چیه او مال نه خرچیه او دری قیدی با شي د مومنان و پا لفظ یایو اللذین ها منو سران دپارد تنظیم ورطره ورطره بانشاللہ ذکر کن شروع مجادرہ و تدیو جنویلی کی گئی تجاہ دلو کا عوال کی ذکر دے <احسن> بسم اللہ الرحمن الرحیم روکوں پہ انداز الله اللہ جام میں عربانی کڑی دا فرالی گلو دا حکام سرا خصوصی میں عربانی کڑی جسو کی ردی پابند گرزو لی قدر سنی و قول اللہ تی تجاہ دلو کا فیزو جہا تاکی سرا و ریدل وینا داه زنانا توجاد لوک پیو دوجا دمیان دڅڅغه دمازي ان الله نوڅي نوریدلو ان الله ته معلومو وینا داه زنانا توجاد لوکا چې به دې کول تا سره پیو جي هاف بارز خاوند فلکي وتشتي کي الله او دې زنانا فرياض الله رب العزتا دا قولا بنت طالب رضي الله تعالی عنها دایو زنانوه دلده خاون نمو اوس ابن صحبیت رضی اللہ وطران هم. اوس ابن صحبیت رضی اللہ وطران هم فل ببیتی اوی الان تی علیه کا ظاہری امی. تما وابانده کا ظاہری امی اشاده مور زمائی. جا حالت دا بسلاک گنه لیکی کله کلتی دا راغلا نبیر سلام دا واقع بیان کا نبی علی السلام ته ویله الله پیغمبر خوله انت سالبر رضی الله تعالی برجی الله او تنه اوټوی جما خپل بچیم واړی بی بس موږ د دینشتي او خاوند غبره خبره میکړی ده نسو کما نبی علی السلام تو په صبر کما جل الله کوم روليږي نبی اسلام پیغمبري څو خوکه څو چل له اوسو بلار روزی نبی علی السلام ویل چې الله تاسو کوم نظر ا دی کړه الله سوال کړه الله <سؤال> و ستروليږي دارا جداش اصولی شروع که اللہ همینی اشکو لیک اللہ همینی اشکو لیک یا اللہ زی تا تا فریاد کوما یا اللہ زی تا تا فریاد کوما اللہ دا یا تن رولی گل و تشت کیل اللہ زی رب العزتان یو دل عمر رضی اللہ صلی اللہ وقام فلا روانده یو لڑوی لحکر ورسرده دا بڑی زنانوہ قولات الله بردی اللہ وطلنها عمر رضی اللہ وطمتر سخبر کونا عمر رضی الله تعالی و رضوان خطه کوږي ورته نیولې داوه ته خبره کی او هغه مسلسل یوږي ویل اخیار ولادې عمر رضی الله تعالی و ولا ولاړه ورته خبره کی ته دی جو لخر ډیر پنشن اکه ختم شي عمر الله تعالی ته وکتم نو عمر تاسو نه کړه زموږ ویل اخکر درته پتیو تاسو ګډې دومره ګډې زنه تمره خبره تم وږي خو عمر الله تعالی ته فرمای چې لازم ده خبره اورېدلې زې به ق الله قو ل الله د خبرهوردي د فر یاد کو د الله سره والله ته او کوم الله اوري د بعد بشكل الله اوور دون کپګطان یظاهر ونه من کوم چې هرر وپل ساسونا من نیم د خذو خپونه چېې توان یا قزار ومي د په ما باندې فشان د شاده ماونو مهازمي دي را ميا دي دي مدي ميا دي مگر هاوا ولد نام کي پیدائش دي اامي نه پیدائش وي وين نوم لا يقولون منکرن او يکينن خامخوي دي منکرن نشنام منکر ولماني دي کر کوي خبر ته ويل کيږي ين کر اوشار اول عقل ورتدا شريعت يم بدغني اقرم بدغني تي وي يم بدغني هغ ته منکر وليكي من قوي دنانا وزور او دروغ رومانې وي زوره ایکزن با نور ح نه نن حد د روغ هم وي باتونون هاک نه وړی درې خبره وور هغه دروغ دي بشکلنا هاو ماون کې دی وال دی نه یظرو ن سیم کتانان چې زیار یوپ د زنانو خپلوونه ز یودونه بیا را ګي دي یونه مناب د لااد یمونونه دی خپمانې وي فاسه مانی چې دې دې ویلې وي تاسو یو غلام دې من قبل یې تماتہ مخې له ما تقولو مخې له دې کېدلونه نه دغه خبره چې اخذ ته تو غلام بازارتي امام شافعی دې مسلمان غلام دوی امام ابو حنیفه فرمای چې مراد مطلق غلام دې کې کافر نه دیدی دیدی مسلمان ني دغه قران کې چې مسلمانو د کار کړي لګوري هم دې چې مسلمان وی لکه قتل کې نارځه کې مسلمان وی او کوم دې مسلمان خیر نه ویني نو هر یو چې ازاد سره له غار اخلاص وشو دان دې ټولې کتاب ته پدي او الله په اعماله کې تاسو کوی خبردار دي په ملم یګي څه چې باندې مونږ دل فصيحه مشاعرې نه او صلاح دین د یو مېک د روزي ول متتابه یې پر لپځي پر لپځي روزي دامانه چې مې څو په دې روزي نو خري یا خدا کا ثروه غیره راغلو ناغه خړې شي اونغه ته روجي باندې شي پوري کيور او ته pkg مس ته و قره بیاوله ترني ميتي طاقت نو بس روجي بني سي طاقت پہ چانو نو نو مخه امت کوله زمي ته روجي بني سي کدانو ا طاقت نو فیتانو سي تین مسكينا و ورا کو وركيش نو تا دوه سفرای کي ها ورته وونکيږي يا د دې قائم مقام کي یو يو تر سر سايان یو تر سایتری یو یوکاسته باورکی مشپیتو کسان ته بیا بیاوه یا مشپیتو تر سایه باورکی کدی نشوکولې زکه د یو ورځې کفاره یو تر سایه ده دا د پاره کې و او په الله او په پیغمبر دلان دا او انی د الله او د فازا کافرانو او زاب دوی درنات ها کتان یحادون الله یحادون الله منه مخالفقون له حدود الله خلاف دون کی د الله د حدود له قوانینو اولا پیغمبر داللہ کبیتو کبیتو مانا بو بیلت سفکری دا او لکو دی حلا کریشوی دی دویم مانا قطعه سفکری اوخیدو کما اوخید اللذین من قبله ما کبنیو لیشی لکسنگا چمکتری نیو لیشی ویو دره مانا خورتوکری حضی بو کما حضی واللذین من قبله ما پازاب کریشی لکس پازاب کریشی و هاگتان چمکتر دینو تاکیس را را لیگی لیمونگا یا تنخکار اخکار د پا فرانو ازادي رسواتون کې ها اورث کې پورت د وکي الله ربلی د دل را غوند قبر به کې دي لا فاوچري تعمل کړیو شمیرې دي لا الله رسول جت جن دي لا بد اعمال ونشير کوي دي یعنی دي اعمال لرا څنګه مي والله نه کړين يني ګناونه سي ماجو غير نغवाडी الله فارو تزان گواهدين علم طران الله يعلم دي دي نغري زواجره فلا فظالم طرح طرح دعوال بجر اينا كورو تي بيشك الله قوهي جي تا عطا جي قسماني نو قسمك كدين ما يكون من نجوان نيش دي جرگاه ثلاثة زنده دري قسانو إلا هو رابيوهم ما قرد الله رب رضي صلورم دي دي وي ينه فا اعتبار دا علم مانجي دالله رب رضي صعلم وفوهشتين والا خمسة دن الله هو سادسوهم اونه دي تنزو قسانو جرگاه ما قرد الله اش بغم دي, دي مکه مدینہ نه دیا مگر مکه الله تعالی د دې سری وکم دې کې ویې نه په دې باندې نوم دا خبر کې دیلرا پانسې جری ثامل کړي پر د قیامت د خبر کې بشکل لا فاروسی زبان کوه دې آرام تره لې مدینہ زم سدجه مناسب تا فارم تر اې نه تا کسانو تا چې منه کرې شوې نه جوانه جوانه مراد غلتي جرجې دې لا غلطو جرګونا بیا راګل دې هاو ته وَيَتَنَا جَونا وَلُو وَلُو دي دي و او و جونا جننا بهتن ورو دان جيرگي كون کيدي بهتن ورو دان يوه مانرهول ماني کړي بي شرك ول بدع عام د دي جيرگي له شر په جاري کول او د بدعات پرای کولو کی وي يا په گناه وماسی و الرسول او په خلاف د نبي عليه السلام کې وېدا جاو کا کړه شراشدي تاتا حيو کا بيش کي دي تاتا بما طاوثا ولم يحييك الا الله کی په چېینه دا کړی تا دلاره پرځه تاغي یا الله <سؤال> خوده نن ته تا ته پاغي اصل دی بچراسته له و وې علیکم سام یا خدام مرته ویلې کېدو یا یو بدې بيماری ته ستاره په دې مرګ وی یا بدې بيماری دی وی نبي عليه السلام ته یو ځله اشاره دی الله تعالی فرمای الله سی غمبر دی خدا ت وی السلام علیکم تو علیکم نبي نے سلام فرمای کړي وي السلام علیکم زمته علیکم کما خیرات تاسو ما ته کوم پتہ شو دي وي او واي دی په جنو خلکه لولا ياذيبن الله بما نقول و لي عذاب نار راضي مونتا که هاوس باندې چې مونږ سويو مونږ پیر امر ته خبرې کوو وري مونتا الله عذاب نار سي اصل مدارك يقولون فيما بينهم دي و بيعقلون کلا خبره کو نا چې مونتا الله ولې عذاب نار کوي دا پیغمبر وي ځکه ای دی له جهنم داخيل بښي يا غيتا دیر بعد دې زید راځي یاندا جهنم یا ایوللین امنو اوس په لافو دې ایولذین امنو سره درې ته دې ایمان والو ته ایمان والو کلا چې دې دوی تاسو پلا ته تناجو پس دیرګم دوی په ګنا باندې فزایته په خلاف د پیغمبر دیرګه کوي بل بری و تقوان بل بری و تقوان د فرضګاری په کار باندې ورته دې ذکر کړي بل بری بد تا پوهه بلا عطف عامانه هللا دنه مراد نگیرا د الله تعالی ری تقوان مراد ساده منی را چې کوم الله منکري څنګه ودی کارونه من شو او یې ری دی الله هغه ذات نه چې الله تو تاسو راجمه شي یو دوی چیرونی ز ذکرتا څنګه چې جرګه کې دی یو دې پر دې نه مختلف خلق راجمه کیږي د قلبی وتا قیامت کوم الله راجمه کیږي این نه نه جوه یكینن غلطه کېږي انمنه چې وا ابليس نه لو ځان مزارې کوي هغه گرږي چې په گنافه زیاتې وي مې شيطانی 포ته وي مې ته دا هیڅ تکول نه شيطان دی شیطان ورته دا هیڅ تکوري دی بیا پارا چې غمنګین کې ایمان والا ها تکان کې غمنګین کیا کسان کې ایمان والا دي ولیسا هم شيئا او نه دي zarar ځونه کې په دې zarar إلا بإذن الله عبد الله بن عباس بن قرطبي نقلت إلي امرئ دیگر نظر الله توکم وتکلیف رسی تم که الله توکم د سنی کی رسی وی او الله باندې پردان جو ساری مؤمنان یا اول دینامونو ذم قضا پرف زای اول دینامونو سرا هي ایمان والو اذا سيل لكم كلا کیلی شتاو سان ففتحوا في المجالس صاغ قلاوشي في المسف في المجالس فمجلسن د دي او ف مجلس دی او مجد نهمررات کوم دی نیو پلا مجد الوااض دينې وال خود به یو تواو دسیه دویم ددين پهباره کې در کله چې خوتو غروي ل کېږي او کورتنزي کارکي پپلې منجد ایال المسلمون پ هر او مجدې مسلمانان په کې د خیر د کار دپار را مشوي نو او مجلسته د تاولوه سف ماه تو پر افیا په کرااوري چې تاسودي چې پراخ شي نو پس فررااخ شي یداخل الله غول کوم الله راپړي زه تاسو له د مز د اعاداب وناسو اداب دي یو ادب خو مجلس م زیې سړی ناست یو قلتن راغې نو د به غې د پااره ل خوي دغه د ز توچ نه د کمشکات شری پتی دا تعلیبین کمم تیر شوو والسلام یاو ځکه ځان مجلس سره و نبی علی اسلام نو خوځیدل <سؤال> فته زه زه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علی اسلام لگو خوځیدل صحابه کرام رضی الله تعالیط علیه بالمکان ساطع دلافي غندر زی خدیر فراخ خل په ځول دا رسول خو دې له بل ځای دمو یعنی فراخ ته نبی علی الصلاه والسلام فرمای د ali مسلمان حق دې کله چې هغه مجلس سره شي کم ک هغه فار سره له خوځی هغه دې عزت دواګ نه زه وتفریګی په اماده مجلس زاد رئیس ریواز د طلای الله تمره رضی نبی علی تصناف پر ميلو لا يقيم الرجل الرجل من مجلسي یو سره دیو سره مجلس نه پاتې نه نه نه مجلس ناس نه دی یو سره راځي او تاسو ته زت پاتو زبدل تکینم یا له کشر و غیرو یا غریب ته دور زتلک پاتو زبدل تکینم دا, دا مجلس د ادب نه خلاف خبره ده سره و پکی پاتې نه زاد کې جاغ پاتې ده پخره ته دی کینم دو نوبیلی سراس سرسلام د دی نه منه کړي ده یو سړی هغه پخه پارتې او بل کې نه بلک یو ړ دی نه پارې و کار داېتهته نویرې زنا وراکنېتهف ورته خت سر تاسو سووک د مته پارته وويیم بلکې دغې را شي لږځې ورته ورکې فرې کې نو بل ته په کد پیدا کو ه الله ی ص الله وله کومه پریا بر الله را پر تاسو یا په ی صیل الله وله کوم پلو الله واسات زونا فراخه کی زیلندې زله فراخه وی دغتانوی چې درنه فراخه استل کسان زه کېږي چې یو کس په زې کېنو چې ترې زله فراته وی نو ډېر کسان دا سره دې کولی شي نو ځکه چې الله فراختیا راولي دې معنی يفدا الہ ولکم <سلام> فی قبورکما الله پا فراختیا راولي تاسو را په قبرونو ساتو کې کایو مسلمان کزه فراخه الله تعالی قبر کې فراختیا راولي دریم معنی ورته دې کېدا يوسم عليكم في الدنيا والآخرة الله و تاته دنیا والآخرة كي فراختيا دنیا كي فراختيا الله و عطماء دولت وغير كي فراختيا راولي وآخرة كي ممن الله تاته فراختيا دركي جلوية جنة دردت دركي وإذا آخيرا شزو پن شزو قلعا كيو إرشي زي فن شزو پستاسو زي يرفا الله اللذينا قورتكي الله أغا كساني درجة دا كسانو آمنو منكم كي إماني را ورح ساسونا علم والذي نوت العلم قرتبي الله درشي دا کسانو چې ورته شي وی دی علم درجات علم نه مراد قرتبي ذکر کړی دی علم القرانه ور الله قرتبي درجي دا کسانو چې ورته ور کښي وی علم د قرانه درجات درجه او الله ولوچتي عالم څمره درجه دا عزیز کراسي اکثر مفسرین د آیات لاندې مقام ذکر کړی دی, دی, دی, دی ولآم گڼوږه تاقام دي په ریبار کې گڼه حديث دغه وخت مختصر به اوسه دي په اړه کې یو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په فضیلت راځي فضل العالم علی العابدین کفل القمر ليله البدر علی صائر الكواكب فضل العالم علی العابدین دالعالم فضیلت عابد باندې باندې د عبادت د باندې کفل القمر ليله البدر علی صائر الكواكب اتقوا ذلات ذوق میں آغا سوار لستم میراش پیش ذوق میں جکما دا داریق ذلات پر سور سنگ دے دا سیدی ذی کو ذی علم ذلات پنور خلق دے اوی روایت دا حضرت نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی دی عبادت العالم يوم واحدن سعدو عباده العابد اربعين سنان عبادت العالم ذالیم عبادت يوم واحدن تا دلو عبادت العابد عرب عائن السنة دا عبادت عبادت صلویخ صقال برابر ده يو عبادت چه علم مرسلنش ده ده عبادت ته او يو علم جاغه يو ورز عبادت ته ده ده ده کی عبادت برابر ده دارن عبادت عالم چه ده حدیث کرا ده يشفو يوم القيامة صلاة تن الانبیاء ثم العلماء و ثم شهداء قیامت وارز باندې بریختم خلق به شفاعت کیدا غدی شفاعت چن دی یا ولند بیا او ثم العلماء ثم الشهداء اول بن بیا الاسلام شفاعت کیں بیا العلماء شفاعت کیں بیا الشهداء شفاعت کیں نو العلماء ترتیب پوری امام قرتبی نور و تصدیق سورتی آل عمران کی ذکر کڑیید شهد الله انه لا اله الا الله ولول علم قام الملائکه ولول علم ویدینا <ملا> الیص و جلبو سی که الله علما د فرشتو او د خپل ځانو د بیان اسلام گواهی پر چوی دایو ځکړی عبدالایب بن عباس خپل پردوی زی کر کړی وای خو یلال سلیمان علیه السلام بین العلم و المال و الملك سلیمان علیه السلام په دې سيزونو کې اختیار ور کړی شوو کایلم اخلی کمال اخلی او کواز ساعت اخلی فختار العلم سيئمان علیه السلام علم ورق الله علم رات راكي فعط المال والملك الله ورطر مال و باسحاتم ورطر ورط مانا دا علم سر دا هر سبرازي اقول ما زورتو قدادی خواخت فسر با علم نرازي نو الله فور تقلید رجید آقسانو جور قشوه ورط علم الله رب رزت فاو عمل بانده كتاب سوئی خبردار دی يا ايو الذين آمنو دا در مقاعدان دےو م قیدا کی تنظیم معنی کہ دے خارج ہو گئے یا ایو الی نا امنو ایمان الو اذا نا جیتم الرسول کلا جتاو جرج سویدہ تی نمبر سرا فقدمو بین یدین اجاكم صدقہ ممک تی مکیدہ جرجنا صدقہ اصل خبر داوا منافقان نابی من براغ نبی علیہ السلام تربکین اصل دمر بناسو کہ بول جاتا موقع ملو نہیں خبر خبر خبر کہ بس پر نہیں میں بیادر اسلام ان پنشو اللہ رب جلد تیا تولی کہ سید اساں زمینوی تے کلا پیغمبر ترازی مخ کے وزن سر رسول اللہ خر اڑی سپی دی راوری جا پیغمبر ترا خگری کی ہوئی تڑی ایاز باندھی سر خلی رضی اللہ تعالی دی تے مزارک امام نے ذکر ان اللہ علیہ فرمائے علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ما ذل الذرہ میراوڑ نبي عليه السلام نمايو ت بو سكل يو درهم بل ت بل درهم نبي عليه السلام نما دول <سؤال> سكو سنو يو مال وفا الى الله بلا امر وفا شيء دي نبي عليه السلام قام من التوحيد الله يوالي ان وفا الله ترى داك الله يا اممي ما وقف المال الى الى كل شيء دي نبي عليه السلام قام من السر كل الى في خلل كلونو ان كل طريقه لبارات کی کله د پریده لغه تا ته کی ما ته غریم تا کو سکو ملحقو حق شه دی نبیل اسلام و کامل الاسلام غنی هدی دین دی ما ته بس تا کو سکو ما علیه پیغمبر په ما باندې صلی الله علیه وسلم نبیل اسلام و کامل طاعت الله و رسوله دلا تا و د پیغمبر تا ویداری ما ورنی مل فساد فساد شه نویر السلام پرمرا شیری کو لی فسات دې هغه دی ما دې وڅاپوسوګا کیف ار دی اللہ اذا اللہ نسنګومې ساتم نوویر السلام پرمې بيستې پرښتې باندې الله نوې ساتا بیا خو مې ساتل الله به ما معافي داږي داږي ما دین ما ذا اصل الله لکه الله نو سوال کوم انځو دمتي سوال دینا کوم ن سلام و فملل ال ع دل <سؤال> هااف غواړه موسی نه غواړه ماور ماذاس علي ن یادې ني دزن د خلاصي د پاارز س کو جر زما پس کې نو سلامو ف كل حالاً وق نه خورا کوه حالاً وقل سوقا او کلې وناې برشت اووينا کوه ما ورت ویل مسرور اذا لا في غنبر خون دون مزیو پکم دی کی وی نبی علیہ السلام فرمائے الجنت خون دون مزیاصل چرچے آو ما ورت ویل مراحتو مر اذا لا في غنبر راحت سی چھ گوی خوشحالی و پکم ٹیم کی راحت نبی الله تعالی کل شے اللہ رب جل ست ملاقات کو لشی علی رضی اللہ تعالی فرمائے ما دلت کوچھنے نبی علیہ السلام نوک یو تاسو یو درهم نه ورکول او علی رضی الله تعالی عنہ فرنی دهغه آیات دی کتاب الله یات ما عمل بها احد قبل ولا بعد وقران شریف کې داسې آیات دي زمانه مخ په چا عمل نه وکړي نو زمانه روس ته او به دایا څېنو چې دا آیات زمانه مخ په نه عمل کړي نو په زمانه چا عمل کړي دا کده آیات باظ لا ماوي دريروز پورو سوقي يور سوقي الساعه 11:15 يا باسي پنميدايو گنتي ني مزايا توكمو شو عمر رضي الله تامه فرمائل لقد كان لي هيلي صلاه تن لو كانت لي واحده منهن احب الي مني من حمر نعامي ذلك دپار دري داز خصوصياتي نماتل اصرو خانونام ریزیاد قوخو زکس عربو کی اصرو خان برزیاد قلق معبوب یو خصوصیت ده لی رضی اللہ تان دازه تزویجوو لی پاتمہ رضی اللہ عنہ. یو چرید علی رضی اللہ تان فنکاکی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقا معبوب دلور. دی رضی اللہ تران آدان ما آکده ورسا نکاکی ورکری شوی. زن و اطعاو رایتی یو مخیبریم. دګنګي خیبر تورث باندې هغه تکن ما جنډه ورکړی شی وانه د ټکو بیا سالین کې دې سر کې یو نبی عليه صلوات وسلام فرمایلیو دا جنډه بده صباح اچات ورکوم من کان یحد الله ورسولا سو چې الله ورسول سره مینو کېو دا سو چې هغه سره د الله ورسول مینو وی دا جنډه چا اچات ورکم، عمر رضی الله عنه فرمایما هیڅ د مشهی ارمان نو کړی خو ما جارجو برسول د ارمان کول نو شي ما ل په غونندو با ظانو چې چې کوو چې ن بیا لسلام به ما ته خارشي زما ته به جند راې و ما دی زانو چې تروچ ک غون د م ځانهې خه کې په ن بیا لسلام ما ته خیال کید نه نو بیا ل پر منسو شری راولی عری د الله م ک راغې نووي لسان ته په می د الله پیغمبر غمر ما خوه کې دا دپ کوږي نو بیا ل اسلام فر ځان کو هې نه بیاان خوبی شوي نومرته فیل زما سر دانی نو د مشري مننی نهوه. او دا اضاز ننس شي دا جننده به حالت چاته میلاوېږي ا تاته د الله د الله د پېغمبر می نووي هغه نو بیا السلام اسلام ډېر زی و او تمم ته ورکه ک ما ته میلا شو د سرروخواانه به زما ډېر خوې درم نمبر کوتون نهجووه دا جرگی والا ایات دی چې پری دره پری الله تمام لو بل چا پعملونهته ددی نه مخکې مخکې د یاد عمل سوک شوم دا کوم خیرله کوم دا ډیره به سره د پاه تاسو وا اطورو ده ده پاکوون که ده قرده بیو اطورو لی قلوب کم من المعاصی سا سزونا پاکوون که ده معاصینا فایلن تجیو پس که تا صدار سبیانی مومی وزوی شک اللہ بخون که محروبان ده زکده که غریبان صحابه کرام بزی اللہ کم نو آگی خود نبی علیه سلام ده تنگول کوششی نو نو آفتی ده نبی علیه سلام ده ناسو غریبان سور درونا نو آش وقتم انتو قدیمو بین یدین ح قال <سؤال> ابن عباسب ما بقى إلا ساعتا من النهار حتى نسخاه لغم تدوره يساكد آيات باقية وبيعادة دين من سخوالي ورفصي أعيش فقدم ولدها آيات راغي ومقاتل بنهيان ذكر كو إنما كان ذلك عشر وليالين لا تشبه إلا جرز داوكم ودا قول تدمر بحتر نفكاري كل بي سيبي ورقول كردا ورا قول لبدالله ابن عباسب ذكر كذيا سوين وبعاو في نور سواب الكرام بذي الله وكم عمل كرو وبيعادة مرمانون يقول ایتان کهی تاسو داچی مخی کهی مخی دلال سنن سنن سنن سنن سنن سنن فیضن تفالو که تاسو که داکار نویکرین او ام نکو که نویکرین بیا باز هاوی خوص ام نکو او میرو بانیو که په تاسو اسفابندی کوی دا مانزو ور کوی زکار تابیداری کوی دا اللہ و دا پیغمبر اللہ خبردار ده پا آنسو تاسو عمل کوئی علام ترهیل اللذینا تولا قومن دا درې زجر جرمونکې تا په لفظ ځالم تر سره اې انو ګریاکه سانتا کې وړې نه پونځم موذيب الله علیه جازات کوی الله فقری په درې دی وې مراد نه منافقون چې وودو تا وړې د ماومن کوم ولاو مینون نه لاس تاسو ملګری تاسو د اخری والا مې ني دې دې د اخری والا پسمنو خري پلا باندې پدرو غو دې پويږي یاد کړنې دې خير کې الله دې رضا ستو لیکنان دیر با تیاغا چلیسا عمل که نیوی دی قسمون اقبل کنس اندال فضا انتریشی وی دی دلار اللہ نا انتبیو اللہ پورتبیو عنی لی اسلام تینا مراد دی فضا فارد دی آزابی رسوا کون که لانتونیا انهم اموالهم کاری با لرنکی آفیده ورنکی دیتا داتا فضا وهم کاری با لر فرید خلق دی اللہ ورتمال ورکی کاری با لرنکی دینا مالی نو اولا تی دی دا زاب د دا کزان د اور والا دی دیوه پدی کی आम्ही شوی تار چې پورت دکې دی لر الله رپریزتونه بیا هی کونه کو سم نو خدی الله تا اګه څنګه چې کو تاسو تا او دی ضمانت انه ما لا شیء جیکینندی پرتیس دی یعنی پرتو درجه پرتی دی خبردار هی کینم امید روجندی استا غزا لري شیطان یو منا غلبه و استالا ای به تو ست دی په دنیا شیطان پر دې غالب شي ویلو چتوی مانکه چې واسوسي ورتاشي کې دې د هغه نه نشو وړې دی بیم حساب وزاري مشيطان قوا علی مشيطان قوی پروانه شیطان او څنګه چې سړی نه فرمان شیطان تیز ورومي درې مانه قوتګي کړی احافظ بهم جهاد کړی پروانه شیطان هغه لکه پروانه شیطان او تیر کړي دې ذکر الله کتاب الله رب عزت فانتا قوم یاخو معنا غفلت یا خرته وی په معنا سره پنج غفلت یا خودی غفله چی وی د الله ذکرنا یا دې پرخلې د الله ذکر دا کسان تاسو د شیطان دا او خبردار یی کینن د شیطان هم دی بتانی نی یقینا ها که تاسو په خلاف د الله د پیغمبر دلان اولای کا فلذین دی دا که تاسو درې لوکی كتب الله لا الینا انا رسولی مقرره کی الله یا کته په معه د غه سره یعنیې ضل الله لاغلی ب نه نه وورسي فزله ک الله راپې ځته یا خطه معه کوي کطب الله هو پهلوماوزهه الله لیکري پهلو ما پووس کې خ مخه غالي ب مزه ورو سولو پېغمانزما د ک سوال دا را ځ بیاوهغالی <سؤال> پړ وو نوغاریب یو مزری زی کرکوي دي غاله پ غجدې نهاد کی ان بیار السلام اکبر اثر تمږي غانيب يو انجام په لحاظ باندې اخيري انجام علامه مسلمانو په پتا ورتي بشك الله مضبوط او غالب ذات دي نبويانو مي تداد قوم کي مانو دي په الله او فرض اخرت باندې يو ادونا من حك الله ورسولا دي ديوسي كون کي دا چاسرا چتو خلاف دي الله د پیرم بدل ولم ولو كانوا اعداوا ما اگر دې لارند دي اور اطلاعوندی کے خیال میں ساتھی عبداللہ بن عوبید بن سلول رضی اللہ عنہ عبداللہ رضی اللہ عنہ دیرپو مسلمان ہیں نبی علیہ السلام توارے کی اس لیے منافقوں کی تفصیل راشی دی ویلو نہیں رجا نائل مدینۃ من علہ جل کموں گا شو تو واپس یوں ذلیل خلد صدر مدینے نو واپسوں عزت من ویل نبی علیہ السلام سوابت ذلیل ویل ځي او تلار کو درې ده وی پارلمان یي قسم مي وکړان لاړ شي حتا تو قر ان رسول الله صلی الله عليه وسلم عزيز وانته ذليل تر دې چې اقرار وکي چې ذليل اي الله رسول نبي عليه السلام عزت مند دي نبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم چې نور هغه زيره تردا کینه مي پیډ کور کې نه پریخان ماګر دې لاراندې دي زم اول بناهوم يا زمند دي زمن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ یو جن کی زی ورتوی د کور تراغه وی باباجی سودی زمان مخه ته اوراغلی غمنا پرخلی من زار می ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی ک زمان مخه ته راغله پله قسم کوله مخم صب موجری وی بز دوه مې پرخلی وین ما وابه نه اوم اگر کیط دارند ضمان بدی بیا وندې خیاله دي تاسون کی ابوبیدا دین جراره رضی اللہ تعالی عنہ او بیلا بن جرار رضی اللہ تعالی عنہ یو جنگ کې دی یو ګولاور یو د مخه راغی دغه مخ واړو او دین جرار مخه ته واړو چې درېم ځل شته ته واړ هغه پلاړو د پلار سره چې په خو کې راپلوته بيته سنیا ماته نړیلی سنان په خلاف ګرځي دا تاریخ صحابه کرام رضی اللہ عنهم کې پلاړو زیته نې کتلی چې د کل په خلاف تور ته راغلي دي او ایخوانه ومه یا اورونه دي دي اگر کرونہ ور ثوم راشی مصعب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنگی هوتی بن عمر د خپل وروه خلکه ورته جنگی هوتی مقابله ترای عبی بن عمر مصعب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دغه ضروري قتل کنور ولا فرث نوې خوان هم یار نه دی او یا قبیله دی عشیرتهما اگر ترې دی قبیله وی او رضی اللہ تعالی دنګي دنګي فذر کې د ریګان راغلي او عاصم بن هاشم دله ماما کېده وای ما د ټول راغلي چون موږ نه سره لیدل کما د سنگل نه دیارې سنان ته خلاصه راغلي نو اگر ته له دې خپلوانم راغلي دي قبيله راغلي ده ولیکن پاغي باندې صرف نه لکړي دارنګانور صاحب کرام رضى الله تعالی او همګار دي الله تعالی او ميدان دا وځي بهار دا کیودې تر ګوران او خندان قبيله خلک دي و لیکن صحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ دم بیچ دے و جلی قتل کری دی و لائکہ دا کتان کتبا فی قلوب ملیمان مضبط کری یا آل لکر اللہ پزند دی کیمان و ایدہم بروح منو مضبط کری لرا پا مہربانی طرح طرف اقفلنا او داخل بکی دی لرا جنتا شروان بیلان دی لاغی من نهرونا خاری دی نفیہا ہمیشہ بیدی پا دیکین رضی اللہ عنہم و, رضی اللہ عنہ و, رضی اللہ عنہ و رَضِيَ اللَّهِ رَبِّ الْزَدِيزِي نَعْجِبِ رَضِيِّ دَ اللَّهِ نَا وَلَاكَ هِزْبُ اللَّهِ دَا كَسَانْ دَلَدَ دل اللَّهِ دل دَا أَلَا إِنَّ هِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ خَبَ ذَرِيكِ نَنْ دَلَدَ دل اللَّهُ هُمْ بِي